Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга третя. Чорний вершник. Видавництво художньої літератури Дніпром. Київ. 1991 рік. Читає Андрій Вільколик. Розповідається про нові пригоди героїв, відомих читачу з книг «Посол Урус Шайтана» і «Фірман Султана». Події розгортаються на тлі історичної обстановки, яка склалася на правобережній Україні в останній чверті XVII століття. Частина перша. Напад. В останній день грудня 1678 року Арсен Звенигора з Романом Воїновим та Ненком перебрелися по льоду на лівий берег Дніпра і понад селою попростували на північ. Поспішали, бо хотіли щедрий вечір зустріти в дубовій балці серед своїх. Пронизливий холодний вітер люто шмагав їх по обличчях кулючим снігом, сліпив очі, танцював і кушпелив навколо, мов зграє відьом і чортів, застилаючи виднокруг густою білястою пеленою. Зтомлені голодні коні важко брюхалися в їм листі Снігові круговерті натугою здиралися на круті горби, а в долинах, у глибоких байраках, пурхали по груди в пухті замети, як у свіже пінисте молоко. А вершники теж стумилися і їхали мовчки. Арсен прокладав шлях, пильно вдивляючись у неї сні обриси горбів і ледь помітних у безпросвітному мороці гаїв, щоб не збитися з дороги. А, власне, ніякої дороги не було. Пробиралися на простець, манівцями, але ці манівці були козакові добре знайомі, бо не один раз він тут проїздив. А Його товариші цілком покладалися на свого проводжатого, тому понасували башлики на самі очі, понахиляли голови майже до кінських грив і, здавалося, дрімали. А хуртовина не вщухала, небо не просто сіяло снігом. А воно, як велетенський вітряк, тряслося в нестримному гніві і з високості трусило, кидало, жбурляло з-під свого невидимого жорна цілі потоки крижаного борошна, яке зразу ж підхоплював скажений вітрюган і котив понад принишклою землею. Арсен щільніше прикрив поле кожуха і, знявши рукавицю теплою долоною, зігнав з брів і вій шорсткий намерзлий сніг. А думкою линув у дубову балку, в низеньку теплу хатину. Уявляв, як у це передногорічне надвечір'я, мати зі стехою і з готують святкову вечерю, а чоловіки, дідусь Онопрій, младен, якуб, спихальський яцько, упоравшись по господарству, сидять на лавах за столом та біля лежанки, в якій весело гоготить вогонь, і ждуть щедрівників та щедрівниць. «Щедрий вечір, багатий вечір, цього разу ти будеш особливо радісний у господі старої звенигорохи, тільки б щасливо добратися до хутора». Потім в уяві спливає прекрасне личко з на її пухких губинятах блукає сумна усмішка, а в темно-синіх очах причаїлося невисловлене запитання. «Арсене, любий, коли ж я діждуся тебе?» Коли нарешті ти повісиш на кілочок у глухому кутку хатини свою шаблю-розлучницю? Коли надовго, а чи назавжди розсідлаєш свого бойового коня і забудеш про нескінченні шляхи дороги, про криваві січі, про сповнені тривоги небезпек дні й ночі? Вона манила до себе звабливим поглядом, стрункою постаттю, білизною зубів, і вітряною розмаяністю важкого чорного волосся. А вона кликала своїм ніжним грудним голосом, в якому вчувалася дивна музика чужих мов і бантежність південних ночей. Златко, Люба моя, я поспішаю, щоб уже ніколи більше не розлучатися з тобою, щоб навіки назвати своєю і назавжди поєднати наші долі. «Я лечу до тебе, чужоземко моя дорога, щоб відтепер і до кінця нашого життєвого шляху бути разом, щоб ти не відчувала себе серед цих широких степів відламаною галузкою. Зладко, я зроблю все, що в силах моїх, щоб ти була щасливою, щоб моя земля стала для тебе рідною і дорогою». Його думки існувалися бідалі, та їх раптом урвали якісь тривожні звуки, що долинули з глибокої балки. Арсен почекав, поки під'їдуть товариші. «Ви чуєте? Здається, десь і ржакінь. Що ж тут, село чи хутір?» попереду? – попереду спитав Роман. «А втім то й річ, що ні села, ні хутора. О, чуєте?» З балки долинуло ледь чутне взивування, буревію, тривожно-болісне ржання. «Мабуть, подорожні?» – висловив здогад Роман. «І не ж у таку лиху годину?» Хто б це міг бути? Сподіваюся, не татари? Зараз дізнаємося, відповів Арсен. Вони спустилися в долину. Тут було трохи затишніше. Сніговій ревів десь угорі, котився понад білою безконечною рівниною, а сюди, в міжгір'я, вривалися тільки поодинокі вихори і слали між невидимими горбами пухку снігову ковдру. До виразного іржання тепер долучився людський а Він длинув десь знизу, мов би, з-під снігу або з глибокої ями. Вершники спішилися. На краю обривистого занесеного снігом рівчака зупинилися. Там, унизу, в напівзаметеній ямі лежав вороний кінь. Здригаючись від холоду, він натужно підіймав мокру голову і жалібно іржав, ніби благав про порятунок. Під ним не вдахав господар. За своєю вагою кінь придушив йому ногу, і чоловік, пересилюючи біль, тихо постогнував. Арсен стрибнув у рівчак. Кінь потягнувся до нього м'якими мокрими губами, тихенько заіржав і зробив спробу підвестися, але не зміг. Обидві передні ноги були переламані. Його хазяїн ворухнувся теж і розплющив очі. «Кріпись, чоловіче!» – промовив Звенигора. – «Зараз ми допоможемо тобі!» А вони втрьох підняли коня, а висвободили зі стрема на ногу потерпілого, допомогли йому підвестися і вилізти з рівчака. Це був високий, міцний на вигляд чолов'яга років сорока. Сукняна бекеша, підбита лисячим хутром, туго обтягувала його ставну постать. Шабля при боці і два пістолі за поясом, дорога смушова шапка – з малиновим верхом і добротні чоботи, з посрібленими острогами свідчили про приналежність незнайомця до військового стану і про те, що це не сірома нетяга, а досить заможний козак. Він струсив себе сніг, кілька разів зігнув і розігнув праву ногу. Потім усією вагою тіла наступив на неї. Нога була ціла. Непошкоджена, але, видно, боліла чи затерпла, бо незнайомець довгенько, кривлячись, притупцював нею. Нарешті випростався перед своїми рятівниками і, усміхнувшись з-під невеликого, але густого, темно-русого вуса, гарною білозубою усмішкою, зняв шапку, статечно вклонився. Добрий день, добрі люди! Спасибі, сердешне, що порятували, а то вже гадав Пропаду, і він міцно потиснув усім руки. Кого ж Бог послав мені на поміч? Запорожці. З Венигорем, Роман Воїнов та стримано відповів Арсен. А ви хто? Семен Гурко, з Борзни, обшитований козак Ніженського полку. Примітка, обшитований, а відставний. Чому ж обшитований? А ваш вік ще не дозволяє залишати військову службу? Вік не дозволяє, та обставини змусили. Дружину поховав, дочку заміж віддав, побув деякий час з молодятами, та бачив зайве я у їхній новій сім'ї, тому й вирішив, адже тепер є вільний птах, гайнути на запорожжя. Звичайно, не боки облежувати та саламаху їсти, а теж нести військову службу. Та ось маєш... За малим не наклав головою у цій бісовій круговерті. Ще раз дякую вам за порятунок. Долі свої дякуйте, от тільки як же ви тепер без коня в таку негоду далеко не залетиш. Гурко мовчки розвів руками, ніби сказав, а що я маю робити. Поїдьмо з нами, запропонував Арсен. Добремося до теплої оселі, а там уже подумаємо, як вам бути далі. «Хм, Легко сказати, поїдьмо з нами. «Пішуй кінному не товариш», – заперечив Гурко. «Це правда. Однак ми ж не залишимо вас тут на загибель. Якось уже доберемося до добової балки. А там і коня для вас роздобудемо. Ну, не гаймося, вечоріє, а нам ще до верст п'ятнадцять їхати». «Якщо так, тоді зачекайте трохи», – промовив Гурко. «Я миттю». Не він спритно плигнув рівчак, нахилився над конем. Обома руками обняв його за голову, збив з буйної вороною гриви сніг. Кінь, мов дитина, потягнувся до господаря тремтячими губами, жалібно заїржав. «Прощай, мій вірний товаришу», – глухо промовив Гурко, виймаючи з-за пояса пістоль. «Ти чесно і віддано послужив мені, а я...» «Ось єдине, він звів курок, чим я можу віддячити тобі. Прости мене, друже». А він приклав пістоль коневі до вуха І відвернув голову, щоб не дивитись у широко розплющені чорні очі З яких збігали чи то сльози, чи прозора снігова вода Пролунав короткий постріл Кінь стрепенувся і затих І зразу ж сніговій почав укривати його легким білим саваном З-під якого страшно й неприродно виглядали зламані вивернуті до гори передні ноги. Гурко роздибнув на коневі попругу, зняв сідло і гнуздечку, спритну і легку, ніби йому було років двадцять і не сорок, ніби він не пролежав півдня, заклякли у холодному снігу, вистрибнув з рівчака і сказав, «Ну, ось я готовий. Якщо ви берете мене з собою, то постараюся не відстати». Прямий і чесний Роман Воїнов обурився. «Е, чоловіче, ти не високо ціниш нас, якщо вважаєш, що ми дозволимо тобі йти піхтурою. По російському звичаю він звертався до незнайомця на ти. Ось, будь ласка, мій сірий. Притручуй міцніше сідло позаду і їдь, а я трохи пройдуся пішака, бо ноги вже геть затекли. А згодом мене змінить Ненко. Та й Арсен буде не від того, якщо вже... Зараджувати лихові, то гуртом. Не дарма ж у вас кажуть гуртом і рідного батька легше бити. Ніженський козак весело усміхнувся. Обий мене грім, якщо ви недобрячі хлопці, а? Їй богу, варто було померзнути в снігу, аби тільки й зустрітися з вами. Видно зразу, що справжні запорожці, а не якісь зайди. Звенигорої воїнов переглянулись. Зареготали. А Ненко, не дуже уторопавши, що сказав веселий подорожній, якого тільки щасливий випадок урятував від смерті, з подивом спостерігав цю сцену. «Вгадали, батечку», – сказав Арсен, витираючи рукавицею сльози в очах. «Один з нас – яничар, турок, чи то пак потурчений болгарин, – він показав на Ненка. Другий – кивнув на Романа «Донський козак», а третій – ткнув рукавицею собі в груди колишній, Недовчений спудей, ну а всі гуртом справжнісінькі запорозці. О, тільки вихопилося у Ніжинця, і він зареготав дужче за всіх. А веселий Регіт, до якого зрозумівши, про що мова приєднався Іненко, покотився, перебурюючи завивання хуртовини широкою засніженою долиною. Можна було подумати, що четверо людей зійшлися не серед розбурханого, оскаженілого від буремного вітру дикого поля, а бонь десь у затишній теплій корчмі за кухнем смашного пива біля вродливої веселої шинкарки. Пересміявшись, вони швидко зібралися і пірнули вімлистого молошно-снігову каламуть. Арсен знову рушив попереду прокладати дорогу. За ним верхи ненку і Гурко, а Роман... Учепившись за гноздечку, прив'язану до сідла, поспішав ззаду по втоптаному кінськими копитами сліду. Буря не вщухала. Як тільки подорожні виткнулися з долини, вона заревла, закрутила, сипонула увічі холодним приском і покотила далі, в незмірне безмежжя білого степу. За невеличкими віконцями, на яких мороз... Вималював Чударнацький глухо глуховий вітер, кидає шибки сипучим снігом, гогоче в широкому виплетеному з лози бовдері, а в хаті натоплено по святкому затишно. Перед образами горить невеличка лампадка, під сволоком на дерев'яній підставці а воскова свічка, а в челюстях печі потріскує жовтавим полум'ям жмут смолистої скіпи. За столом на покуті стоїть великий сніп жита, прив'язаний цупким перевеслом із логового сіна і уквічений рісними кетягами червоної, мов кров, калини. На столі, застеленому вишиваною скатертиною, в полив'яних мисках кутя з узваром, вареники з сиром та сметаною, пироги з маком, шулики з медом, два кільця, ковбаси, що виблискують підсмаженими смаженими. Боками, а посередині на широкій дерев'яній таці крутолобий білий коровай. Кілька разів на рік у великі свята чи при зустрічі найдорожчих гостей, бідаки господарі стягалися на таке багате частування. Стара Звенигориха з дівчатами стехою та златкою порається біля печі та столу, діду Нопрій на покуть за сніб, горнятку з кутею та глечик з узваром. Домовикам, тобто душам померлих, щоб ласкаві й добрі були до хати і всіх, хто живе в ній Младен з якого мовчки сидять на лаві Яцько підкидає в лежанку дрова, а Спехальський ще змарніли після поранення, але вже веселий і жвавий Бо відчув в останні дні, як у його м'язи стрімко вливається нова молода сила Швендія по хаті, потираючи руки, заглядає до полумисків, дзбанів та пляшечок, які все ставила і ставила на стіл Звенигориха. Гореха. В його ворушилися, мов кота, коли він чує поживу, а злегка булькаті голубі очі виблискували радістю. Він наперед смакував багату вечерю. «То єсть, пані Матку чудесне, вельми розкішне свято, а ваш щедрий чи топак багатий вечір!» – філософствував він, патетично звертаючись до старої господині. «У жодного народу не видів ніч, нічого ліпшого, які страви, які напої, у аж дух забиває, холера, ясна!» – він ковтав слину і присмокував язиком. А цей зворушливий сніп жита, що пахне й досі, уй, уй чибрецем, свіжою сонячною соломою і далеким-далеким літом. І ці шорсткі бренькучі колосочки і кисло солодка червона калина між ними, як це мило і дотепно. Напередодні Різдва і Нового року, на святвечір і щедрий вечір, вносити цей сніп у хату, ставити на найпочеснішому місці. На покуті бажати, щоб новий рік був такий же щедрий і багатий для господарів, як і цей золотий Сніп. Він підморгнув Стесі, яка саме розкладала на столі дерев'яні ложки. Амінь на доброму слові усміхнувся у сиву бороду дідо Нопрі. Вашими вустами та мед пити, пане Мартин. «За цим діло не стане, був би тільки мед!» – зареготав Спехальський і ляснув долоною Яцька, який, нахилившись, роздмухував у лежанці жар. Годі тобі, хлопокову, тут ай дмухати!» «Не приціню в тебе, який в мене голод змокче за пупа. Ходімо лише на двір та защедруємо під вікном пані Матці, а чей до столу покличе?» «Можна й до столу, чого ж?» І навіть без щедрівки, от хіба ще одну хвильку зачекаємо, мій який гість нежданий прибуде. А всі знали, якого гостя жде стара мати. Тільки віри не йняли, щоб у таку негоду Арсен з Романом вирвалися в дорогу. Тому промовчали. Звени Гориха розцінила це по-своєму і зразу заметушилася». «Та ні, це я так. Які там гості такого пізнього часу? Тож будемо сідати до столу? Прошу, прошу, чим маємо, тим і приймаємо». Однак Спихальський заперечив, «Е, ні, пані матко, який же це щедрий вечір без щедрівочки? А ну, яцьку, стехо, златко, ходіть за мною та гукнемо». В цю мить за вікном хтось загупав, і в хату увірвалися приглушені чоловічі голоси. Потім пролунало – «Щедрик, ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кільце ковбаски». Ой, Арсен радісно зойкнула мати і в знемозі опустилася на ослін. «Це його улюблена щедрівка!» – стеха метнулася в сіни, грюкнув засу. А разом з морозіним холодом і скристими сніжинками, що завихрилися біля порога, з шумом хурделиці в хату уступили чотири засніжені з ніг до голови постаті. На них усе – і кожухи, і шапки, і рукавиці, і навіть обличчя – так запорошене снігом, що серед прибули годі було впізнати Арсена. Всі однаково скидалися на казкових дідів морозів, які, негадано, не знати як і звідки взявшись, валилися до Господи. Та ось вони постягували з голівку длаті шапки, і три дужі голоси прощедрували. «Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Що зчинилося в хаті? Радощам не було меж, всі посхоплювалися з міст і кинулися до прибулих. Арсене, Романе, Ненко!» Радісні вигуки, сміх, щепетання дівчат, які горнулися до своїх наречених, сльози матерів, обійми і чоломкання Ненка не випускали з обіймів радісно здивовані Младен і Якуб Для них його прибуття було такою вражаюче приємною несподіванкою, що вони довго не могли отямитися Златка залишила не хвилину Арсена і теж на радощах, обнявши брата, чмокнула його в холодну щоку Лише козак Гурко стояв біля порога мовчки, добрими сірими очима, оглядаючи буйство радощів і щастя, що так несподівано заповнили і сколихнули цю привітну теплу хатину. Коли перша хвиля почуттів уляглася, Арсен сказав, «Дорогі мої, як бачите, ми з Романом вернулися не самі. Ось це, Ненко». Злачин брат, син Младена і добрий друг Якуба. Ненко вклонився, потискуючи по-дружньому простягнуті руки. Звени схлипнула, вона вже знала історію його життя і поцілувала в голову, а Спихальський крякнув з несподіванки і вигукнув. «Єзус Марія! Арсена, лежте ж ти справжній ворожбит!» Че клун? Де і як ти спіймав цю пташину, яка так звеселила серця младена з Якуба?» «В замісінькій січі, брата, відповів Арсен і по паузі додав, «А ще познайомтеся з нашим новим товаришем, який прибився до нас у дорозі, козак Гурко». Гурко скинув Бекешу і, привітно усміхнувшись, поцілував з винигрусі руки. Спасибі мати за гарного сина, а він зі своїми друзями сьогодні врятував мене від загибелі, дай Боже йому щастя і красної долі. Звенигориха розчулилася, змахнула з ока сльозу. Спасибі вам, добре чоловіче, за гарні слова. Сідайте, прошу вас. «А і справді, пора юж сідати до столу», – заметушився Спихальський, на свій лад зрозумівши слова старої. «Бо наші гості, гадаю, я, так зголодніли в дорозі, як хорти після полювання». Поки готувалися до вечері, Нопрій попорав коней. За всі роки, відколи сім'я з рятуючись від турецько-татарської навали, перебралася з рідного кам'янця на Лівбережжя, мабуть, не було щасливішого дня в їхній хатині, ніж цей щедрий вечір. І хоча безперервні війни, ворожі напади та житейські незгоди і злигодні зробили на серці майже кожного присутнього не одну болючу зарубку, хоча в їхній бесіді не раз спалахували гіркі спогади про втрати і тяжкі переживання, яких випало на долю кожного немало, все ж за столом панував веселий, радісний настрій, бо цьому сприяло і те, що вони чи не вперше зібралися всі разом, і те, що прогримівши над їхніми головами, а відлетіли, як їм здавалося, в минуле страшні грози війни і лихоліття, і те нарешті, що перед ними стояв багатий стіл, заставлений дарами щедрої полтавської землі. Розімлілий дідусю Нопрій, поблизькою почервонілою лисиною, невтомно частував гостей. За Слив'янкою наповнював черки, грушівкою, калганівкою, малинівкою, а по всьому гостро пахучим п'янким медом. Аж помолоділа Арсенова мати підняла над головою маленький гранчастий шкалик, проспівала. Ой, чарочку, манюсінька, яка ж бути гарнюсінька, ні сучечка, ні пенечка вип'ю тебе до денечке. Спихальський разом з нею вихилив свій кухоль і гримнув так, що аж свічка заблимала. За ваших любих діток, пані матку, не жиють по сто лят. Гурко спочатку відмовчувався, а коли діду Нопрій виніс за груби кобзу, а враз пожвавіша, очі його заблищали. «Ану, діду, дайте сюди!» узяв кобзу до рук, перебіг пальцями по струнах. Мелодійний передзвін тужно пилинув по бідстелею, а потім до нього долучився такий соковитий задушевний голос, що зразу всіх узяв за серце. І полилася чарівна ніжна мелодія. «Та забіліли сніги, забіліли білі, ще й дібровонька, та заболіло тіло козацьке біле, ще й головонька» – пісню підхопив Арсен. «І два дуже гарні голоси, сплівшись в один чистий дзвінкий струмінь, забриніли, як гілки явора під вітром, загомоніли воркітливими весняними струмками». Відлунились у серцях неповторною красою ясного місячного зимового вечора. Пісня захоплювала, зачаровувала, всі слухали її, затамувавши подих. Спихальський завмер, тільки з бід примруженої вії скотилася по щоці І зависла на вусі одинока сльоза. Незважаючи на зовнішню грубуватість і башикуватість, пан Мартин мав по дитячому вразливе серце, чутливо до всього прекрасного. Пісня зворушила його, збурила душу, нагадала про нелегкі останні роки життя, про те, що і в нього зараз, як і в того козака, що заслаб у холодному засніженому степу, нікого не лишилося, крім друзів, з якими він ділив хліб і сіль. І коли розсипався срібним передзвоном останній акорд кобзи, зовсім тихо прошепотів. «Боже, які чари!» «Диявольські чари! Ваша пісня, панове, то є найвищий вияв вашого духу, вашої поетичної натури!» Семен Гурко з подовом глянув на поляка. «Ви правильно мислите, пане, однак не всі наші сусіди, на жаль, думають так, як ви. А ваші земляки, до прикладу, пани Синявські, Сапеги...» «Яблоновські, собеські, потоцькі пруться на Україну, мабуть, не для того, щоб усолоджувати слух нашими дзвінкоголосими піснями, а щоб набхати своє черево нашим хлібом, салом та медом, а кишені грішми». «Тільки прошу пана, не прилучайте мене до цієї компанії», – вигукнув ображено пан Мартин. «Я, мось пане, річ друга». Гурко усміхнувся. Похвально чути таке. Я з приємністю тисну вашу чесну руку, пане. І ніжинський козак міцно обняв Спехальського за плечі. Але ж таких, як ви, обмаль. А згадайте, що зробили з Україною хан та султан? Страшно уявити. На правобережжі кожен другий загинув, кожен третій у неволі, кожен четвертий. Утік на лівобережжя під захист Москви, що одна зараз врятує нас від остаточної загибелі. І тільки кожен п'ятий, чи, може, шостий, якщо не сьомий, ще залишився там, поневіряючись по лісових хащах. О, пан добре обізнаний становищем краю, у свою чергу, здивувався Спихальський. Ще пак. Маю голову на плечах, з гідністю відповів козак. Та й кілька років товкся з лівобережними полками по Україні, воюючи, то проти Виговського з шляхтою, то проти Ханенка з ханом то проти Дорошенка та Юрка Хмельницького з султаном. Билися вони, різалися за Богданову булаву, гризлися, як скажені собаки, та в жодного не було Богданового розуму і Богданової сили. От і довели нашу вітчизну на край загибелі прокляті. Гурко замовк і замислився на його високому, злегка похилому назад лобі, між зламами темнорусих брів, Залягла глибока зморшка, а на очі упала сумна тінь. Арсен переглянувся з Романом. Так ось якого гостя послала їм доля сьогодні. Ні, це не простий козак, як вони думали спочатку, коли везли його на хутір. А велична зовнішність у ньому поєднувалася із глибоким і гострим розумом. Арсенові подумалося, що його новий знайомий дуже скидається на сірка. Така ж могутня статура, зміцно посадженою на широкі плечі великою характерною головою, такий же владний погляд, крицево сірих очей, таке ж, як, здалося йому, оболівання за долю батьківщини і народу. Лише риси обличчя в нього м'якші, добріші, може тому, що молодше років на 25 чи 30. А «Ви давно були на тому боці?» – спитав Арсен, маючи на увазі правобережжя. «Здається, Ніби вчора звідти я два літа провів під Чигирном у війську гетьмана Самойловича. Навіть останні дні був у самому Чигирині. Якраз перед падінням його наш полк вивели звідти. Мабуть, це і врятувало мене від загибелі. О, то ми були десь поряд, вигукнув Арсен. Отже, я лихаюсь, з одного ковша. Довго... Далеко за північ світився вогник у затишній хатині з Венигор. Точилася жвава розмова, галилися спогади, лунали пісні. Мирне щастя тихо витало над головами всіх присутніх, і сторонньому споглядачеві могло б здатися, що так жили вони завжди, що не було за їхніми плечима ні крові, ні смертей, ні горя, ні воєнного лихоліття. Вони щиро віддавалися своєму короткоплинному щастю Ніхто з них у цю мить не думав про завтрашній день Закинуті життєвими обставинами з різних, часом аж надто далеких закутків землі Вони почувалися в цьому товаристві, під цією гостинною стріхою, як дома І нікому не хотілося думати й гадати, яких несподіваних ударів може завдати їм примхлива доля завтра І в кожного з них було сьогодні своє тільки своє відчуття щастя. Стара мати тішилася дітьми, дідусь онопрій онуками і смачними наливками. Арсен тонув серцем у синіх злачених очах, а вона сором'язливо горнулася до нього, крадькома позираючи на батька та брата. Чи не бачить? Нестеха й Роман теж нікого і нічого не помічали, окрім свого кохання, і їхні голови в обах у квіченні біляво пшеничним волоссям толилися одна до одної, як розквітлі мальви на городі. У младеній Якуба серця були сповнені радістю за Ненка, який від сьогодні належав їм не тільки тілом, а й душею. А Ненко вперше в житті відчув любов і ласку рідних людей, і від цього досі незнаного почуття у нього лоскітно тремтіло серце, а на очі наверталися непрохані сльози. Спехальський Яцько, не переживаючи ні за кого і ні за що, з насолодою аласували розкішними, які їм здавалося стравами та напоями, і були щасливі щастям своїх друзів. Про одного козака Гуркань нічого певного не можна було сказати, бо для всіх він залишався ще загадкою. Однак, судячи по тому, як розчервонілися від наливок його присмаглін на морозиному вітрі щоки, як він виспівував пісень, можна було гадати, що гість відчував себе щасливим. Це був щедрий вечір їхнього життя. По-справжньому щедрий, ласкавий, теплий, щасливий. І вони, люди того неспокійно жорстокого часу, уміли як слід оцінити його». Тому і панували весь час у хаті, за гостинно багатим столом, невимушеність, дружелюбність і та поетична простота почуттів, що робить людину щасливою. Коли прокричали другі півні, у вікно хтось постукав. То були Іваник і Зінька. Видобувши з кишень кожухів жмені збіжжя, вони сипонули його на долівку, на стіл, на образи, на всіх, хто сидів за столом. Сміх, радісний гомін, пахощі житнього і пшеничного зерна, змішаного з горохом, ячменем та куколем, заповнили всю хату. «На щастя, на здоров'я, на новий рік! Роди, Боже, жито пшеницю», – приказував посипаючий Іваник, – «а ви, тітко, знаєте, маєте, дайте паляницю». А зінька защебетала, сію, вію, посіваю, з новим роком вас вітаю, з новим роком вас вітаю, щастя і радощів бажаю. Їх запросили до столу, Іваних сів на лаві, а жінка на ослоні, де, потиснувшись, дав їй місце Спихальський. Йдемо, коли... «Дивлюся, світиться у звенигор». Зразу ж заторочив уже добре захмелілий Іваник, випиваючи, однак, чималенький кухоль вишнівки. Еге, кажу зінці, – «мабуть, Арсен прибув із Запорожжя». «А ну, давай, ну, жінко, засіємо його. Чи не пригостить черчиною, знаєш, маєш?» Зінька непомітно штовхнула чоловіка під столом ногою. «Не пащакуй, мовляв, а сама...» Дужа пишнотіла з морозу рум'я наметнула іскристими чорними очима по захмелілих чоловіках і зустрілася з захопленим поглядом Спихальського. Пан Мартин ще влітку, коли вперше завітав з Арсеном у дубову балку, накинув оком на цю напрочуд міцну і ставну молодицю, а тепер, побачивши її у новому гарному вбранні з чорними з легка закучерявленими косами, Свіжу від морозу та надміру сили і здоров'я, аж рота роззявив з подиву. Вся крео, та це ж просто красуня. Такій би не в хлопській хаті поратися біля баняків, а в магнатському палаці витанцювати мазурку та кроков'як. Він крутнув до гори свого відстовбурченого вуса і чемно, навіть по шляхецькому, галантно уклонився, ліктем відчуваючи в тісноті тепло її прухкого тіла. «Вітам, пані, якся маєте?» «Дякую, пане Добродію. Живемо помаленьку, а ви вже, бачу, одужуєте від рани. Слава Ісу, одужав! А тут я кажу своєму, шкода буде, якщо помре такий гарний чоловік. О, пані, то було б зовсім зле, бр, особливо, коли взяти до уваги, що на світі залишилися б без нас такі файні молодиці, як ви». Не моргнувши оком, підлезти упівголоса своїй сусідці Спихальській. Нараз йому сяйнула несподівана думка, мабуть, зінька теж небайдужа до його особи, коли так сказала. І він запитав то ви і справді жалкували б за мною пані? А чому б ні? О, мені дуже приємно чути це з ваших уст, отже, пані давненько запромітила мене. «А вас усі молодиці на хуторі давненько», – запримітили, – ухилилася від прямої відповіді зінька. Від задоволення спехальських крякнув, почервонів і злегка, ніби не нароком, погладув долоною її кругле коліно. Жінка не відштовхнула його руки, не розгнівилася, тільки скоса зиркнула на чоловіка. «Чи не бачить?» Але Іваник у цей час був заклопотаний чималим кухлем меду, піднесеним дідом онопрієм, і запашною з часником, ковбасою, тому не чув розмови з Пихальського і Зінькою, не бачив його зальотів до неї. До самого ранку в хаті стояв веселий гомін голосів, лунали то жартівливі, то сумно тужливі пісні. Настав новий рік. Швидко промайнули святки, на сімейній раді було вирішено, що весілля обох молодих пар, Арсена і Златки, Романа і Стехи, найкраще відгуляти зараз, у зимові свята. Вінчатися мали в Лубнах, тому одного ранку до світа, Арсен з Романом, з Пехальським та Семеном Гурком, який заради такої події в житті молодих друзів відклав свою мандрівку на Запорожжя, виїхали вверхи до Лубен, щоб домовитися у церкві про вінчання. Хоча хурделиця стихла, дорога була важка. Товста ковдра снігу, коням по черве, вкрила неозорі степи. І скільки глянеш оком, жодного сліду. Тому їхали поволі, і до Лубен добрилися тільки надвечір. Поминувши рідкі кулючі зарості Глоду і Терну, на посульських схилах вершники в'їхали до міста. Вечоріло. З даймарів, що здавалося стріміли просто з велетенських кучугур снігу, звивалися в небо сизі димки. З дворів долинав собачий гавкіт, скрипіли над колодязями високі журавлі, на стрімкому шпилі над солою височила козацька фортеця. Два земляні вали нижній і верхній оточували той шпиль зубчастим гребенем дубового частоколу, за яким темніли військові склади, стайні, будинки полкової та сотенної старшини. На вежах бованіли в синій імлі постаті вартових козаків. До церкви їхати було вже пізно, і друзі зупинилися на нічліг у корчмі на базарному майдані. Нагодувавши і напоївши коней, поставили їх на спочинок до хліва, а самі після ситої вечері повкладалися спати, щоб рано встати, і домовившись про все, що треба, завидно повернутися додому. Але серед ночі їх розбудило тривожне калатання дзвонів. Друзі схопилися, вибігли на двір. На сторожових вежах фортеці до неба здіймалися довгі язики полум'я. Гріли бочки з смолою, з усіх усюд, з фортеці, з дзвіниці міського собору, з Мгарського монастиря і навколишніх сіл линули тривожні звуки сполоху. На фортечних стінах метушилися козаки, у відблисках вогненних язиків вони здавалися невеличкими рухливими привидами. «Цо то єсть?» «Татарове?» – спитав очамрілий з несподіванки Спихальський, на ходу натягуючи на себе кожуха. «Схоже, що напад», – відповів стурбовано Гурко. «Сідлаємо, хлопці коней. Чи татари, чи якийсь інший біс, ми мусимо бути готові до найгіршого». Звично кинули коням на спини сідла, затягли міцні широкі попруги, і за якусь мить чотири вершники шпарку вилетіли з воріт в шинкаревого двору і через ярмарковий майдан помчали до фортеці». Сюди вже поспішали піші та кінні козаки Лубенської сотні, а також городяни, для яких фортеця була єдиним захистом від ворожого нападу. Вона була розташована на високому горбі, що знімався не тільки над низинними просторами за солою, а й над усім містом. Тут уже вирував людський натовп. Ніхто не знав, що скоїлось. На майдані посеред фортеці, перед чималим дерев'яним будинком, покритим мгонтою, шикувалися козаки. Городяни тиснулися поза тинами, попід хатами і стайнями, щоб не заважати військовим. Крики, лемент, тривожне калатання дзвонів і ржання коней, брязки зброї. Шкварчання палаючої смоли в бочках, все це в першу хвилину оглушило Арсена і його друзів. Та ось гамір почав стихати. На ганку військової канцелярії з'явилася полкова старшина. «Хто це?» – спитав Арсену козаків, показуючи на двох, що вийшли наперед. «Полковники Ілляшенко та Новицький». Огрядний сивовусий полковник Ілляшенко витягнув за пояса пернача. Над Майданом запанувала тиша. «Козаки! Городяни!» – пролунав його гучний голос. «Щойно ми одержали звістку. Клятвовідступник відступник і зрадник Юрась Хмельницький та його шуряк Єнинченко з великим татарським загоном перейшли Дніпро. Їхні передові загони вже вдерлися в Горошине і Чутівку». «Іркліївська, Оржицька та Лукімська сотні вступили в бій і стримують ворога. Ми виступаємо негайно. Нам на допомогу йде Миргородський полк. І дасть Бог спільно розгромимо супостата і виженемо за Дніпро». У Арсена похололо під серцем. Ця несподівана тяжка звістка ударила його ніби обухом. «Кепські справи», – прожепотів він. «Сьогодні татари можуть бути в добовій балці». Всі мовчали. Ні в кого не знайшлося жодного слова розради, бо було ясно, яка смертельна небезпека нависла над невеличким мирним хутором. Тільки чудо могло врятувати добово-балчан від татарського аркана. «Що ж робити?» Арсен схопився за голову. «Треба рятувати наших». Скачимо туди. вигукнув Роман. А може, встигнемо вчасно, а й справді. Гайда, панове, ми вільні птахи, чого нам чекати на козаків? загарячкував Спихальський. Один гурко мовчав. А ви що скажете, батьку Семене? спитав нетерпляче Арсен. Останнім часом усі вони почали звати ніженця батьком, і за те, що був старший, і за гострий розум, і за великий життєвий досвід. Гурко пильно глянув на своїх молодших друзів, обняв Арсена за плечі. По його обличчю промайнула журлива тінь. «Ви справді вільні, птахи!» – сказав тихо. «Ви не козаки лубенського полку, а запорожці, і можете чинити на свій розсуд. Я теж не зобов'язаний ставати до лав лубенців, та все ж не радив би вириватися самим у поле, де ми будемо легкою здобиччю людоловів. Тим більше, що полк вирушає негайно» і ми не набагато випередимо його. Тож моя думка така – їхати разом з лубенцями. Та якщо ви хочете всупереч усьому їхати самі, то я з вами». Арсен розумів, що Гурко міркує правильно. Якщо татари вже досягли Горошеного і чутівки, то незабаром будуть і в дубовій балці, а може вже й там, що тоді четверо зроблять супроти орди. Загинуть або потраплять у неволю. Це не літо, коли кожен кущ тебе заховає. Зараз у голому засніженому степу видно набагато верст. Ні, вириватися в чотирьох не годиться. Серце його стислося від болю. В одну мить розбилися рожеві мрії, розлетілися, як порох на вітрі, випликані на далеких дорогах чужини – в весонні ночі боїв і походів гарячі надії на щасливе життя з коханою Златкою. О, коли б він міг за півгодини пролетіти ті півсотні верст засніженого степу, що відділяли його від неї, від рідних та друзів. Але ніякий чарівник не допоможе йому в цьому. Тож залишається один вихід – приєднатися до Лобенців і разом з ними взяти участь у поході. А тим часом сподіватися на краще». Стеха і Златка взяли з припічка два поломиски з перекладеним сиром і запеченими в сметані налисниками і понесли до столу. Там за сніданком точилася повільна бесіда чоловіків, що іноді приглушувалися різким шарганням рогача, яким звени гориха порпалася в печі. Раптом з грюхотом розчинилися двері і з галосом вскочив гурт ординців. Охнувши, зладка опустилися на лаву, а стеха заклякла з полумискому у руках посеред хати. Вражені заумерли чоловіки. Розмова враз урвалася. Побачивши розвішану на стінах зброю, шаблі, пістолі, рушниці, татари кинулися до неї, зірвали з дерев'яних кілочків, потім оточили стіл, їхні чорні вузькі очі загорілися жадібним вогнем, брудні руки, що пахли кінським потом, Хапали хліб, шматки смаженого усака на лисники і запихали в роти. За одну хвилину стіл спорожнів. Владин Якубіненко сиділи от тарілі, не знаючи, на що зважитись. Зайняті їжею, голодні нападники поки що їх не чіпали. А в хату ввійшов молоденький, тонкий, мовочеретенка, татарчук, у багатшому, ніж у його одноплемінників одязі. На вигляд йому було років шістнадцять. Обличчям він мало скидався на татарина. Худор ляве, довгасте, з гарими очима, під гострими зламами чорних брів, лице його було б навіть гарним, коли б не дикувата посмішка широкого рота, на якому від того цвів хижий оскал білих рівних зубів. Гординці шанобливо розтопилися, не припиняючи, однак гризти гусячі кістки». Юнак окинув бистрим оком хату і її домочатців. Довше, ніж на інших, затримав погляд на пишнотілі стесі, котра стояла нежива жива, ні мертва, з напівпорожнім уже полумиском, підійшов до неї, двома пальцями взяв на лисник і управнув, кинув собі в рот. «Хмм, смачно, дуже смачно, сказав несподівано чистою українською мовою. «Спасибі господині, яка вміє так смачно готувати, як моя ненька». Він швидко проковтнув і другого налисника, витер об полу кожуха руку, враз посуворішав. «А тепер збирайтеся всі». «Збиратися? Куди?» «В Крим?» – зойкнула стеха і впустила додолу порожню миску. «Ми не кримчаки. Ми буджатські татари», – заперечив юнак і гордовито додав. «Я Чора, син акерманського мурзи Кучука». «Один біс, що в Крим, що в Буджак!» «Не воля всюди, однаково буркнув дідонопрій!» «Досить розмов! Збирайтеся і виходьте!» Відрізав вчора і пішов з хати. Татари виштовхали всіх на двір. Хутірський вигін був геть запруджений нажаханими людьми. Довкола пантрували кінні ординці. Посеред Майдану на узвищі гарцював на гарячому карому коні чорнобородий вершник. Вчора підвів до нього своїх полонених, шанобливо уклонився. Батьку, весь хутір уже тут, ось привів останніх». «Граздо, чоро, ти молодець у мене, будеш гарним воїном». А керманський Мурзак Кучук «Недобра слава йшла про нього по Україні». Полонені прикипіли поглядами до його обличчя темного, обвітреного, з гострими розкосими очима і великим, як і вчори, ротом, що ошкірювався хижуватою посмішкою. Страшний людолов. Продаж бранців став його ремеслом. Кожного року він не раз і не два, а кілька разів робив спустошливі напади на Україну, без жалю плюндрував села, виганяв худобу, забирав у неволю людей». Відважний, хитрий і жорстокий, він завжди умів уникнути зустрічі з переважаючими силами козаків, і тому одноплемінники дивилися на нього як нещасливця, з яким безпечно ходити у військові походи. Його Чамбул завжди був переповнений шукачами легкої наживи. Мурза торкнув коня, під'їхав до бранців. Ще здалеку він помітив дівчат і зупинився перед ними. Важкий, уважний погляд упав на русокосу рожевищоку стеху. Він любив русявих. Дівчина сполотніла. Цей погляд не відчував нічого доброго. О, вона знала, що їй доведеться витерпіти, якщо ординці запроторять її у свої степові улуси. Довічна неволя, безпросвітна праця, наруга і знущання – то її майбутня доля. Або ж місце рабині наложниці в Гаремі Хана, мурзи чи багатого турецького бея. Потім кучук перевів погляд на златку. Гарненькі. присмокнув язиком. Ти чуєш вчора, за таких можна взяти в Стамбулі по копі золота. Він, як і син, добре говорив українськи. Або й по дві клянуся лахом. Якщо ми їм не знайдемо іншого місця, при цьому він ще раз пильно глянув на стеху. Вчора промовчав, мабуть, не смів перечити батькові. А Мурза не згоня, пальцями взяв Стеху за підборіддя. «Як тебе звати, красуни?» «Стеха», – тихо відповіла дівчина, благально дивлячись на чоловіків, котрі напружено стежили за кожним рухом Мурзи. Вона боялася, що один їхній необережний рух може призвести до фатальних наслідків. Але і младен, і Ненко, і Якуб, ніби змовившись, мовчали, розуміючи, що зараз, у гарячу пору нападу, вони нічим не можуть допомогти ні злаці, ні стесі, ні іншим арсеновим родичам, а тільки зашкодити. Жорстокий Кучук не зупиниться перед тим, щоб знищити їх, аби лише усунути перешкоду на шляху до оволодіння таким дорогим товаром. Кучук заглянув у розширені від жаху очі стехи, промовив. «Гарне ім'я!» Потім повернувся до златки. «А тебе?» Дівчина не відповіла і відвернулася. Морза гнівно випростався в сідлі. Над головою раптово усвиснула нагайка, але наперед вискочив яцько, затолив собою дівчину. «Не смій бити, Мурзо!» Хлопець зблід, витягнувся як струна. «Ти ж знаєш, що у нас жінок не б'ють?» Морза притримав руку, здивовано витріщився на юнака. «Ти хто такий, рабе, що смієш мені перечити? і шмагонув його по голові. Хіба не розумієш, що і ці дівчата, і ти, і всі ви, то мій Ясир. Хочу – б'ю, хочу – заб'ю, і він знову оперіщив хлопця. Невідомо, чим би закінчилась для яцька його сутичка з морзою, коли б поява двох нових вершників не припинила її. «Що тут трапилося?» – спитав передній, осаджуючи баского білого коня. Це був чоловік років сорока, одягнутий у добротний дублений кожух з сивим коміром і такою ж окантовкою, чорноокий, горбоносий. Він гордовито сидів у оздобленому сріблом сідлі, кидаючи навкруги з під соболиної шапки бистрий погляд. Морза опустив руку з нагайкою, його темне обличчя розпливлося в усмісті. Вітаю пана полковника. Нічого особливого не трапилося. Провчив трохи одного раба, щоб чимніший був. Яцько глянув на другого вершника, що прибув разом з красеним полковником і впізнав у ньому свиридамного грішного. Від Арсена Звенигори хлопець уже знав, що колишній невольник, з яким йому довелося. Пасти овець у Турецького спагі став старшиною у війську Юрія Хмельницького, а тому, щоб не потрапити йому на очі, шмигнув натовп і за плеча дідуся Вонопрія став назирати, що ж буде далі. Тим часом полковник швидко запримітив дівчат, що зблідлі налякані стояли перед Мурзою. Деякий час він пильно розглядав їх, у задумі, крутячи ліву рукою невеличкого чорного вуса, потім повернувся до Свирида грішного і кинув через плече. Цю сім'ю я заберу з собою в Корсунь. Слухаюсь, пане полковнику, уклонився Свиридного грішний. Якщо я повернуся пізніше, поселиш їх на острові у замку. Слухаюсь, пане полковнику. Уморзи враз злетів з лиця усміх. «Чекай, чекай, полковнику», – сказав він насуплено. «Перш ніж розпоряджатися долею цих людей, непогано було б дізнатися про мої наміри щодо них». «Я слухаю, Мурзо», – повернувся до нього полковник. «Пан полковник може брати собі всіх людей, крім цих двох дівчат. Вони належать мені». «На якій підставі?» «Військова сила в моїх руках. Це мій єсир». Але ж Мурза Кучук має пам'ятати наказ великого візира, що жодна жива душа не може бути взята в Єсир без дозволу на те ясновельможного гетьмана. Мурзу пересмикнуло. Він ледве стримував гнів. То з правобережжя, а тут лівобережжя, наскільки я розумію. Все одно, ці люди будуть переселені на правобережжя і стануть підданими порти. Як же ти, Мурзу, смілися брати Єсир у володіннях падишаха? Але ж я повинен одержати щось за цей похід, вигукнув розлютований Мурза. Чи пан полковник гадає, що я даремно допомагатиму не гетьманові? Чому ж даремно? Мурза одержить, що йому належить. Одержить, одержить. Мовляв, на тобі, не боже, що в мені не гоже, а я звик брати те, що мені подобається. Зрештою, я можу і сам, без гетьмана, піти походом на лівобережжя і набрати бранців стільки, скільки захочу. Звичайно, можеш, Мурзу, але зараз ми йдемо на лівобережжя не для того, щоб ти захопив Єсир, а для того, щоб приєднати його до володінь Падешаха. Тьфу, шайтан, плюнув Мурза, хай буду я проклятий, якщо вдруге погоджуся на таких умовах допомагати вашому гетьманові. Не нашому гетьманові, а підданому і союзникові султана, відрізав полковник». Розуміючи, що розмова набрала небезпечного характеру, Мурза промовчив. Але судячи з того, як блискотіли його очі і хижо кривився широкий рот, можна було безпомилково вгадати, що він не залишив наміру заволодіти дівчатами. Поряд з ним теж зблідлий від лютій і ненависті закам'яніло сидів у сідлі чора. Молоденький Мурза розумів, що втручатися в розмову дорослих він не має права, тому мовчав. Однак усім серцем він, очевидно, був на боці батька і важко глипав на полковника, який, здавалося, не помічав його. Полковник зробив примирливий жест і лагідно промовив. «Не личить нам тут сваритися? Залишимося друзями. Прибудемо в Корсунь, там побалакаємо, а зараз у нас багато інших турбот». «Пане, Хорунжий!» – звернувся він до многогрішного. «Я хочу поговорити з народом. Не кажи, щоб усі підійшли ближче і слухали уважно». Многогрішний кивнув головою, підвівся на стременах і гукнув натовп. «Земляки, не бійтеся нас! Я, Хорунжий, гетьмана Юрія!» Гедеона Венжика Хмельницького, свиридного Грішний. А це він, зробивши нобливу уклін у бік свого супутника, корсунський полковник Іван Яненченко. А він хоче говорити з вами. Підійдіть сюди і уважно слухайте. Хуторяни почали боязку підходити, збиваючись в один великий гурт. Навколо них щільно стали кінні татари. Многогрішний осадив свого коня, наперед виїхав полковник Яненченко. Люди... Голос у нього був різкий, сильний. «Ми прийшли сюди, на лівобережжя, не як вороги, а як ваші визволителі. Більшість із вас – вихідці, а втікачі з правого берега. Кожному мила своя сторона. Тож ми надаємо вам змогу повернутися назад, на свою батьківщину, що жде, не діждеться ваших працьовитих рук». Там, на Корсунщині, Богославщині, Уманщині, Вінничині, ваші хати, ниви, ставки та озера, там могили ваших батьків та прадідів. Навіть дикі звірі люблять свій край, а ви ж люди. Ми обіцяємо вам захист від ворогів. Ви будете вільні. Землі скільки хочеш, селися де хочеш. Ніхто не братиме з вас ні подушного ні комірного, ні млинового, ні шляхового, як це ви платите тут. Не буде вам ні гетьманських оранд, які ввів ненависний усім Попович, ні воєводських стацій. Примітка Попович, гетьман Іван Самойлович, що був сином попа. Тож забирайте все своє добро, запрягайте в сани коней чи волів, садовіть дітей і старих та й гайда з Богом у дорогу. Натовп сколихнувся, всі раптом загули, зашуміли. Радість від того, що це ще не татарська неволя почала поволі гаснути. Куди їхати? Як покинути свої хатини, клуні, повідки, поля, засіяні оземеною? Що чекає їх у новому краї? Голод, холод, татарський нагай? Адже всім відомо, що на правобережжі майже все спалено, стоптано, знищено. До яких же молошних рік і кисільних берегів приведе їх цей бистроокий полковник? Серед жінок почулося схлипування, потім котрась заголосила, глухо зарукотало басовите чоловіче невдоволення. З натовпу наперед випхався Іваник. Зінька хапнула його за рукав свитки, щоб притримати, але чоловік відмахнувся од неї і став насупроти полковника. «А якщо, приміром, знаєш, маєш, я нікуди звідти не хочу їхати ласкавий пане полковнику, га, як бути тоді? Чи можу я залишитися з родиною тута?» Він поклонився полковнику в пояс і, випроставшись, м'яв у руках кудлату овечу шапку, чекаючи шанобливо відповіді. Яненченко зміряв його важким, суворим поглядом. «Жодна жива душа тут не залишиться, поїдуть усі. Але ж чому?» «Я вже, тутечки, знаєш, маєш звик, обжився, і не хочу повертатися, приміром, на свою Уманщину, де турки та татари з Дорошенком геть чисто все витоптали, спалили, а людей або забрали в полон, або постинали. Там зараз лебонні одні вовки виють на пустирищах, та гайвороння кружляє над безлюдним степом. Я ненченко ще більше потемнів на виду. «Поїдеш вишкребку». Ти чуєш? Поїдеш? Ми силою заберемо від Самойловича весь люд і переведемо на той бік. заселимо правобережжя. Хм, звичайно, заберете, якщо подужуєте. Просторіково уперте чоловічок, знову кланяючись полковникові. Тільки ж він не встиг закінчити думки, Яненченко раптом вихопив з піху шаплю і заніс над головою. Людь спотворила полковникове обличчя, в чорних очах блиснув вогонь. «Замовкни, блазню!» Він не здержав би руки, але тут з гурту вирвалася зінька і своєю могутньою статурою затулила чоловіка. «Пане полковнику!» – крикнула. «У мене ж двійко діток!» Яненченко якусь мить повагався, потім опустив шаблю. «Так ось мій наказ!» – кинув він у натовп. А Всі чоловіки і діти залишаться тут, а жінки і старі повернуться додому, запряжуть коней чи волів, заберуть одяг та збіжжя і в путь. До Корсуня вас супроводжуватиме загін пана Хорунжова. Хто має намір утекти, хай спочатку пересвідчиться, чи міцно його голова держиться на плечах. Татари дуже швидко відокремлять її від тіла, або ж заарканять і потягнуть у Крим чи у Буджак – Пане Хорунжий, ти чуєш? Многогрішний кивнув головою. За якусь годину валка саней, навантажених домашнім скарбом хуторян з ударами овець та гуртами худоби, виїхала з дубової балки, її супроводжував чималий татарський загін. А вибравшись із возом на гору, люди оглянулись назад, щоб востаннє побачити рідні оселі. І не повірили своїм очам весь хутір палав. А вулицями мчали вершники зі смолоскипами в руках, і за ними спалахували солом'яні та очеретяні стріхи хатин, повіток, клунь. Здіймалися до неба малинові язики полум'я над стіжками сіна соломи, бо дим слався широкою долиною сули, вкриваючи іскристо-білий сніг чорним попелом. А валка зупинилась. Захлипали діти, заголосили жінки. Чоловіки в безсилі люті стискували кулаки. У вогні гинуло їхнє добро, надбане важкою працею. Тепер у них ніде не було теплого притулку серед цього холодного, безмежного пустельного світу. «Гайда, гайда!» – завукали татари. «Ідіть, брудні свині!» – валка рушила знову. Дід Нопрій зі своїми саньми опинився майже попереду. Він важко брюхався разом з чоловіками на протопленою цілиною, цвіохав батогом на сірих волів. Жінки сиділи на санях, а Яцько йшов позаду, з-під бликаючи на вершників, що вартували валку. Та на чорне рідколісся, за яким він знав, починаються глибокі яруги. Там, де ліс зовсім близько підійшов до дороги, хлопець раптом ровнувся вбік і шпарку, мов заяць, помчав геть від валки. «Стривай, куди ти? Уб'ють, башебузуки, гукнув діто Таєцько Та тільки махнув рукою і ще душе зачебуряв ногами до темних заростей грабини. «Стій, стій!» – почувся позаду голос грішного. Кілька вершників повернулися за втікачем. Одиноко просвистіла стріла, та яцько шуснув у ліс і запетляв поміж кущами глоду ліщини безлисту і бузини. Вершники спішились і погналися за ним. Валка зупинилась. Не всі знали, що трапилося попереду, і тому зжинився крик. Одні думали, що несподівано напали козаки і ведуть з татарами бій. Інші гадали, що навпаки татари вирішили нікуди хуторян не вести, а порішити всіх тут. Цей крик ще більше підстюбнув Яцька. Він вихором вирвався з лісу, перебіг поляну і опинився над стрімким схилом засніженого яру. Місцевість хлопцеві була добре знайома. Не раз і не два восени він бігав сюди з хутірськими шибаю головами ласувати гіркувато кислою, примерзлою на першому морозі калиною, а тому, чуючи позаду лемент багатьох голосів і тупіт ніг, без роздуму шугонув зкручив низ і по майже прямовисній стіні покотилися у білу безодню глибочезного яру. Переслідувачі добігли до урвища і зупинились. Це були молоді кривоногі від безконечної їзди на конях татарчуки. На їхніх широких, вилицюватих, обвітрено-бронзових обличчях, коли вони глянули вниз, відбився жах. Там, у глибині, збиваючи за собою білу куряву, з донко просіяного вітерцем снігу котився темний клубок. Шайтан! Прошепотів котрись із них. Один шайтан може... Зважитися на подібне. Сніги випали останніми днями такі глибокі, що низькорослі татарські коні поринали в заметах, як у холодних хвилях. Вони швидко вибивалися із сил, і змокрілі, зупинялися, і пожадливо хапали гарячими губами сипучий сніг. Юрій Хмельницький лютував від того, що все не так складалося, як хотілося – коли він, заручившись згодою великого візира Кара Мустафи, перейшов з кількома тисячами кримських та боджатських татар, зармерзлий Дніпро, гадав, що швидко здобуде Лобний Миргород, а потім рушить далі на північ до Лохвиці, Ромен і Гадяче. Звідти вже було недалеко і до гетьманської столиці Батурина. Він сподівався також, що льовбережні козаки зразу ж відсахнуться від Івана Самойловича і пристануть до нього, а населення вітатиме його хлібом сіллю. Та не так сталося, як гадалось. Спочатку затримали просування його війська, боремні хуртовини і глибокі сніги, а потім невеличкі козацькі фортеці у Яблоневому та Лукім'ї. Лівобережні козаки стійко оборонялися, і гадки не мали здаватися, чи переходити на його бік. Обложивши з кримчаками Яблуневе, Гетьман наказав нещадно розправлятися з населенням, усіх людей виводити за Дніпро, а у селі спалювати. Те ж саме робив над селою полковник Яненченко. Він мав намір прорватися на Миргородщину, але застряв під Луким'ям. Кілька разів посилав разом з морзою Кучуком буджатських ординців на приступ. А лучники закидали фортецю стрілями, сеймени палили з яничарок, лізли по драбинах на вали, та лукімці облили вали водою, і нападники скочувалися по гладенькому, мов, скло, льоду донизу. Кілька днів провів він під цією фортецею, але взяти не зміг. А коли з півночі показалися передові загони Лубенського полку, Д'яненченко відступив і став на полі між Локім'ям та Оржецею. За на допомогу лубенцям прибули кінні сотні Миргородського полку, і полковники Ілляшенко та Новицький, негаючись, стали готувати своє військо до битви. Арсен Звенигора з друзями стояв на правому крилі, на узвищі, звідки було видно майже все поле майбутнього бою. Серце його тужно нило від гострої тривоги, рвалося до дубової балки. Невідомість гнітила козака, йому хотілося вітром летіти до рідної оселі, та між ним і хутором, за якою співмилі суцільною стіною, темніли татари. Як полетиш? Друзям були зрозумілі Арсенові страждання, і вони... Не набридали зі словами співчуття і розради. Роман сам тяжко сумував за стехою, його великі голубі очі мимоволі поглядали в білу далину, ніби сподівалися побачити там кохану. Спихальський і Гурко, стиснувши зуби, мовчки сиділи на конях, ждучи наказу атакувати ворога. Яненченко не витримав і перший розпочав бій. Миргородці ще шикувалися лавами, а він своїм правим крилом ударив по них, сподіваючись зім'яти й відкинути до соли, в болота, де було багато незамерзлих проталин. В разі перемоги йому відкривався шлях на лубни, лохвицю й ромни. Тож варто, – міркував він, – ризикнути. Він підвівся на стременах, махнув шаблею над головою, і зразу ж застугоніла під снігом мерзла земля, заколихалися над рядами Бунчуки, прокотився полем грізний клич. Алла Алла. В ту ж мить перед козацькі лави виїхав молоцювати підтягнутий полковник Новицький, теж махнув шаблею. За мною, братці, вперед. Дві густі лави, як дві морські хвилі, зіткнулися в білому полі. Завирувало, закликотіло криваве бойовисько. Татари не змогли відкинути миргородців, і їхній бойовий запал швидко згас. А коли почали частіше падати вбиті і поранені, коли козацьке слава зазвучало гучніше і грізніше, в серця ордимців закрався страх, і вони здригнулися. І не тому, що були менш хоробрі, чи мали менше сил. Сили були майже рівні, і хоробрістю не обділив Аллах своїх синів, що з дитячих років привчалися сидіти в сідлі і тримати в руках шаблю та лук. Причина була, мабуть, в іншому – вони воювали тільки заради грабунку, здобичі військової. А грабіжники, як відомо, ніколи не відзначаються стійкістю в бою. Козаки ж захищали свій край, свої домівки, своїх жінок і дітей, тому билися до останнього, не шкодуючи життя. І ця приреченість надавала їм сили й завзяття. Нехтуючи смертю, вони не відступили ні на крок. Побачивши, як здригнулися передні ряди ординців, Яненченко зрозумів – ще хвилина, і його військо покотиться назад. Тоді вже ніяка сила не спинить переполошених татар аж до самого Дніпра. І він гукнув до тих кількох десятків козаків, які служили у Юрія Хмельницького. «За мною, друзі, покажемо союзникам, як треба битися». А він помчав на білому огері на чолі купки своїх охоронців і врізався в лави лубенців. З-під баскового коня летів кім'яхами сніг, блиснула на сонці крива шаблюка. Захоплені його відчайдушністю, понуковані Мурзою, Кучуком татари повернули знову і посилили натиск на козаків». Арсен Звенигора здалеку запрямітив вершника на білому коні і подумав, що то сам Юрій Хмельницький. «Романе, Мартине, обходьте того чорного ворона з боків, а ми з батьком Семеном ударимо йому в лоб», – гукнув він товариству. «Чи не сам Гетьман?» «Ні, то не Хмельниченко», – заперечив Гурко. «Побий мене грім, якщо це не Яненченко. «Їй Богу, Іван Яненченко. З ним я разом учився в київській колегії, а пізніше схрещував шаблі, коли Самойлович водив лівобережних козаків проти Дорошенка. А тепер він полковник Корсунський. От його нам якраз і цікаво схопити. Татари враз тоді повернуть назад, – сказав Арсен. – Вперед, друзі!» Він ударив коня під боки і помчав навперейми Яненченкові. За ним Гурко, Роман і Позаду рушили козаки Лукімської сотні. Арсен на повному ходу зіткнувся з Яненченком і зчепився в рукопашному бою. Полковник був дуже і спритний, його темне, аж бронзове обличчя хижо ошкірилося. Він, мабуть, гадав, що легко виб'є молодого супротивника з сідла. Та з першого ж удару відчув, що перед ним не молодик, а досвідчений і сильний козак. Тому, наносячи Арсенові удар шаблею, він лівою рукою вихопив за пояса пістоль і спрямував козакою прямо у груди. Блиснув пломінь, прогримів постріл. Та Арсен раніше, ніж куля встигла пронизати його, кинувся у бік до лівого стремена і теж вихопив пістоль. Яненченко не сподівався такого повороту події. Він був упевнений, що супротивник падає і не встиг відхилитися від пострілу з венигори, який стріляв майже в притул, бо їхні коні замалим не зіткнулися грудьми. Але полковник навіть не похитнувся, хоча на кожусі якраз проти серця зачорніла кругла дірка. «На ньому панцир!» – крикнув Гурко, «бий шаблею!» Арсен заніс шаблю, і коли б Яненченко нервонував поводи і не кинувся на втюки, коли б між ними і Арсеном не вклинилися полковникові охоронці, хто значим би закінчився для нього цей поєдинок. Йому навпереме кинувся Роман із Пехальським та десятком молодих козаків. Зрозумівши, що він потрапляє у пастку, Яненченко пустив поводи, що сили оперіщив коня шаблою по крупу. Дужий рисак прищулив вуха і вихром помчав у поле, рятуючи свого хазяїна від вірної смерті. «Хапай його, хапай, вся віру!» – ревнув Спихальський, бачачи, що полковник вислизає з рук. Однак ні у Спихальського, ні у Романа, ні у Гурка коні не відзначалися прудкістю, і Яненженко швидко відірвався від них». Тільки Арсен не відставав, мов чорна блискавка мчав він слідом за полковником по засніженому білому полю. Яненченко оглянувся і на його бронзовому засмаглому обличчі промайнув страх. Козак ось-ось нас дожине, а там... На допомогу вигукнув він перелякано. До нього на виручку повернув з кількома десятками воїнів Мурза -Кучук. Арсен на всьому скаку врізався в лаву татар. Від його наглого натиску перший ряд здригнувся, подався назад. Кілька ординців упало додолу, а в інших одразу погас бойовий запал. До козака неможливо було підступитися. Його шабля, мов смерч, шаленіла над ворожими головами, а дужий, розпалений боєм кінь, грудьми тіснив низькорослих кошлатих татарських коней. На допомогу Арсенові. Підоспіли друзі. Він з новою силою, з новим завзяттям накинувся на ненависних загарбників. Упало ще кілька ворогів, а ті, що вціліли, шарахнулися назад і, лементуючи, сипонули в роздіч. «Кара Джигі, Чорний вершник!» – кричали одні. «О, Аллах! Це сам шайтан! Кара шайтан! Чорний чорт!» – кричали інші. «Куди ви? Назад!» – намагався зупинити їх Мурза Кучук. Та його ніхто не слухав, а вони повсюдно завертали коней. Кинуті якимось два слова, чорний вершник вмить, мов вогонь, пойняли смертельним жахом серця забубонних ординців. А в їхній уяві чорний вершник був наділений чарівною невразливістю і надприродною силою, і зустріч з ним не відчувала нічого втішного, тільки смерть. «Кидайте на нього аркан, стріляйте з луків!» – гукав Мурза. Та голос його потонув у криках, шумі, брязкоті зброї і тупоті копит. Його відтерли, потягли за собою в поле перелякані одноплемінники. Може, вже нічого не міг вдіяти. Та й хто зупинить нажаханих людей, що тікають з поля бою? А крім усього, він сам не бачив у цьому поході, до якого його спонукали Карамуса-фата хан Мюрат-Гірей ніякої вигоди для себе. Чим заплатить йому гетьман Юрій Хмельницький, коли скарбниця його порожня, а підданих – жменька? То завіщо ж його люди мають класти голови? Орда тікала на Оржицю, а звідти полями – до Яблуневого. Кримські салтани, що були з Юрієм Хмельницьким, не ждучи, поки підійдуть козацькі полки, зняли облогу фортеці і почали поспішно відступати до Дніпра. Тільки глибокі сніги перешкодили Лубенцям та Миргородцям перетнути їм шлях і винищити до ноги. За Оржицею, відокремившись від козаків, які переслідували татар, Звенигора з друзями повернув до добової балки. Їхали швидко, хоча кожен розумів, надії на те, що хутір залишився цілий, майже немає. Перед ними розділялася безмежна біла рівнина а велике червоне сонце повільно опускалося за далекий небосхил, і на іскристому снігу попереду вершників колихалися довгі темні тіні. Арсен мимоволією задивився на свою тінь, що дивно горбатилася перед ним, і йому раптом спала на думку давня відома з дитячих літ приказка «Своєї тіні не наздоженеш». Що ж тільки тіні, а щастя? Хіба воно не схоже на примарну тінь? Ось який уже час женеться він за ним, а нас догнати так і не може. Під серцем знову занило, їхав додому, як на похорон, не вірив, що застане там своїх, бо всюди, де побував Юрась Хмельницький з Ордою і його полковник Яненченко, залишилися тільки трупи та попелище. І все ж десь на самому дні серця жевріла малесенька Надія, в супереч усьому жевріла. А може добова балка, що причаїлася в байраках, заметених снігами, уціліла? Може, її обминули татарські чамбули і рідні зараз зустрінуть його радісними покликами, теплими усмішками? Марна надія. Коли надвечір з високої гори раптово відкрився перед ними широкий краєвид на Сулу і засульські простори, що білим простирадлом розкинулись ген-ген аж до далекого небокраю, вони побачили добову балку, вірніше, те місце, де був хутір. Тепер там лежали чорні згарища. Вершники зупинилися, довго мовчки дивилися на страшну картину і не могли отямитись. «Вся крев», – порушив мовчанку Спихальський, – «яке злочинство! Як тільки наряджує на цій землі безперервні війни, напади, кров, смерть, нещасний край». «Своєю кров'ю ми захищаємо тут і Польщу, пане Мартин», – зауважив Семен Гурко. «Але ваше вельможне панство зовсім не цінить цього». «Як то? Мені здається, пан помиляється», – настовбурчився Спихальський. «Я можу навести десятки випадків з минулого, які переконають пана. Хто не знає Івана Підкову, могутнього лицаря, що не раз і не два побивав татар і турків зі своїми козаками?» А що з ним зробив король і магнати? Схопили підступно і наказали стратити на догоду султанові. Хто не знає на Україні, для чого була побудована над порогами фортеця Кодак, для того, щоб задушити січ, яка, ніде правди діти, приймала всіх, хто тікав від панського гніту. Але ж королі-магнати не розуміли або не хотіли розуміти, що цим підривають безпеку всього краю, бо Січ передусім вела смертельну боротьбу проти Криму і Туреччини, які поклали собі за мету знищити Україну і Польщу на корені. «Здаюся, пане Семен, похмуро мовив спихальський, все, що ви кажете, то свята правда». Коли б ми, слов'яни, не гризлися між собою як собаки, а спільно а виступили проти хана і султана, то вже б давно кривавий меч османів лежав у поросі, притоптаний нашими ногами. І не свистів би хижий татарський аркан над головами наших жінок, сестер і дітей. Цілком поділяю вашу думку, пане Семен». Поки Горко і Спихальський тихо вели розмову, Арсен і Роман, стоячи трохи попереду, на шпилі, погаслими очима, дивилися на те місце, де зовсім недавно стояла хата з Венигор. Там зараз не вився над димарем сизий димок, не блищали весело маленькі жибки у віконцях, не скрипів журавель над колодязем. Купи головешок та почорніли сніг навколо – то все, що залишилося від затишного житла». Арсен застогнав від болю і безсилої люті. От і скінчилося його щастя, погасли надії. В одну мить втратив те, що мав найдорожчого – кохану дівчину, рідних, оселю. Він ударив коня і погнав на осліп у долину. Товариші помчали слідом. На розореному дворищі, спішившись, зняв з голови шапку і довго стояв непорушно, відразу постарілий, почорнілий на виду, прибитий несподіваним горем. Відчував, як щось пече його зсередини, ніби замість серця, хто поклав у груди важкий розжарений камінь, а гіркота здушила горло, мов холодний зашморох. Затуманеними очима дивився на купу головешок і ніби бачив сумні заплакані очі матері. Златки, стехи, дідуся. Де вони? Що з ними сталося? Чи живі, чи загинули? А якщо живі, то куди повели їх людолови? Невже погнали у неволю? Невже їм судилася така ж доля, яку він звідав на чужині? В його грудях закликотало глухе ридання. Він розумів, що від сьогодні його життя піде новим руслом – і що на цій новій дорозі на нього чекають не тільки злигодні і поневіряння, а й кров та смерть. Він присягався в душі зробити все можливе і неможливе, щоб відомстити своїм кривдникам, Юрію Хмельницькому та Іванові Яненченку, а також тому, хто направляв їх на це чорне діло, великому візирові Кара Мустафі. Не відав, як він це зробить, де і коли зустріне своїх ворогів, але знав твердо – що або сам загине, або ж покарає їх. А все в його душі перекипіло. Вона ніби вигоріла і стала пустельною і кам'яною. Тут, на чорному попелищі, втративши враз найрідніших людей, він зрозумів, яке горе пережили сотні тисяч його співвітчизників, котрі втратили, як і він усе, яких мук зазнали вони, і якою ненавистю сповнені їхні серця. І він поклявся, що відтепер не знатиме ні жалю, ні співчуття до тих, хто чинить зло його народові, хто, мов, сарана плюндрує його землю, перетворюючи її на дике поле. Йому на плечі лягла романова рука. «Не журися, брате, журбою горю не поможеш». Поруч стали Спихальський і гурко, обидва суворі, заклопотані. Горе товариша гострим болем – Віддалося в їхніх серцях А і справді, Арсене, годі журитися тихо промовив ніженець Давайте краще гуртом поміркуємо, що його робити Що ж тут виміркуєш, з розпачем у голосі його звався Звенигора Холера ясна, прицінь ми в гіршому становиську бували Згадай, дружі, мій. вигукнув Спихальський, намагаючись зобразити на обличчі Подобу веселої усмішки, щоб підпадьорити друга але усмішка вийшла бліда, вимушена. І ви плутувалися з нього? Того пане-брата було зовсім інше, відповів за Арсена Роман. Там ми думали тільки самі за себе, а тепер... А вони не помітили, як позаду, на тому місці, де раніше стояв солом'яний погрібник, а тепер лежала купа чорного попелу, тихенько піднялася обгоріла ляда, і крізь вузеньку щелинку на них глянули чиїсь очі. Спочатку вони довгенько призвичаювалися до світла, а потім спалахнули радістю. Гляда з грюхотом відчинилася, і з темної ями показалася простоволоса, скуйовджена голова Яцька. «Арсени!» – радісно вигукнув хлопець і, виструбнувши з погреба, кинувся в обійми друзів. «Яцьку!» – Арсен притиснув його до грудей. «Ти живий? А де ж наші? Що з ними?» Козак з надією дивився на погріб, ніби чекав, чи не з'явиться звідти ще хто-небудь. Та Яцько, перехопивши той погляд, сумно похитав головою. «Ні, ні, там нікого більш немає. Татари всіх забрали, погнали за Дніпро. Отже, живі? Так, живі». «А ти ж як? Я втік по дорозі. До вечора сидів у яру, а потім повернувся до хутора і заховався у погребі. Не кидав туди соломи, намостив собі гніздо. Там хоч і темно, зате досить тепло. Я знав, що ви повернетеся сюди». «Спасибі тобі, Яцьку. Тепер розповідаю все докладно». Хлопець почав розповідати. А всі слухали мовчки, не перебиваючи і не перепитуючи. Тільки коли він згадав імена много грішного та Яненченка, Арсен швидко перезирнувся з товаришами і з досадою похитав головою, ніби казав як жаль, що ми дозволили полковникові вислизнути з наших рук. Звістка про те, що всіх хуторян татари погнали в нев неволю, а на переселення в Корсунь трохи підбадьорила козаків, і коли Яцько закінчив свою розповідь. Вони почали жваво обговорювати становище «Ось тепер ясно», – сказав Спихальський. «Ми повинні їхати до Курсуня і визволити наших Тільки що робити з Яцьком? У нього ж немає коня» «Хто сказав, що немає?» – образився хлопець «У лісі в мене прихований добрячий кінь Тут їх чимало облухало після боїв Тож я впіймав одного біля стіжка на лузі І прив'язав у лісі подалі від стороннього ока «Ну, тоді ти зовсім файний хлопак. Я тебе все більше поважаю, Яцьку!» І Спехальський поплескав хлопця широкою долоною по спині. «Друзі, не можна гайнувати часу. Рушаймо в путь!» «Чекай, чекай, пане Мартин!» – охолодив гарячого поляка Гурко. «Давайте поміркуємо, що будемо робити в Корсуні!» «Як то що!» – надувся Спехальський, який не терпів, коли не погоджувалися з його думкою. «Визволимо Златку, Стеху, всіх інших!» У чотирьох? Чому у чотирьох образився Єєцьку, а я? Так, так, пробачуєцьку, серйозно сказав Гурко і зразу ж додав. Навіть і у п'ятьох ми там, на мою думку, мали що евтнемо, потрібні значно більші сили. Я теж про це думаю, сказав Роман. У Яненченка сотні татар. Арсен мовчав. Розуміючи, що останнє слово за ним. У першу хвилину Вінладен був на крилих летіти вслід за своїми, щоб допомогти їм, але слова Гурка примусили його задуматись. Справді, що вони у п'ятьох зроблять? Та й припасів у них на дорогу немає ніяких. Ні сухарів, ні сушеного м'яса, ні сала, навіть пороху та набоїв обмаль. Разом з тим серце його розривалося від думки, що зладка в руках людей, які не звикли рахуватися з дівочою красою і молодістю. Для них це був товар, що цінився на східних ринках якнайдорожче. Він вагався. «Що ж ви радите, батьку Семена?» – спитав Арсен. «А важко тут щонебудь розумне радити», – відповів Гурко. «Точніше, не важко, а страшно, щоб не помилитись». І все ж ми повинні на щось зважитись. Безперечно. Оскільки я гадаю, що у п'ятьох ми не зарадимо лихові, то нам треба негайно мчати на січ. Якщо, звичайно, у вас там є друзі, які виявлять бажання допомогти вам. Друзі є. От і добре. Поїздка на січ, а потім до Корсуня займе не більше десяти днів. Хай навіть два тижні. Але ж ми звідси теж будемо добиратися до Корсуня днів п'ять. Тож за цей час треба сподіватися, з двоїми рідними Арсена нічого не трапиться. До того ж, не забуваємо, що з ними Якуб, Младен і Ненко. Мені здається, вони знайдуть якийсь спосіб вступитися за Златку і всіх інших. Я теж на це сподіваюся, погодився Арсен. А як ти думаєш, Романе? Без запорожців нам не обійтися, коротко відповів Дончак. Ну, якщо так, тоді погодуємо коней і гайда в дорогу. Шлях не близький, а час не жде. Палій. Заметена снігами січ, здалася подорожнім зовсім безлюдною. На Майдані жодної живої душі. Біля церкви, біля військової канцелярії та зброярні, де завжди товклися ті, кому нічого було робити, теж нікого. Тільки на вежах, бо вартові, та з широких мазаних бовдурів над призамкуватими куренями ліниво тягнулися в їм листоси за небо, голубі, ранкові дими. Варсена упало серце. Невже нікого з близьких друзів не застане в Січі? Невже всі розбрелися по теплих ситих закутках? Він знав, що у фортеці зараз досить голодно. За роки війни вичерпалися запаси хліба, козацькі господарства занепали, з України. Підвозу майже ніякого, і братчики, у кого була власна хата зимівника, або кому було, де прихилити голову у родичів, знайомої, вдовиці чи просто в наймах. У свого ж таки багатого братчика-запорозця після перемоги над яничарами та виборів кожного розійшлися хто куди. Однак він не сподівався, що січ так збезлюдніє. Що ж трапилося? що всі вимерли? Чи дідько їх забрав? Добре буде, якщо у курені назбирається якась сотня козаків. Друзі прив'язали коней до конов'язів і зайшли до Переяславського куреня. Тут було напівтемно, бо замуровані морозом маленькі жибки пропускали небагато світла. У грубці та в лежанці потріскували дрова. На полах, незважаючи на пізній ранок, хропло десятків два чи три запорожців, а ті, що прокинулись, займалися хто чим хотів. Налатали одяг та взуття, вирізували з верби та липи, ложки, кухлі, ковганки, гострили шаблі, різалися в бідки дного. Виявилося, що у людей у корені не так уже й мало. Це ще більше здивувало Арсена, бо він знав, Сірко ніколи не дозволяв людям байдикувати. Старий вважав лінощі найпершим ворогом воїна. Чому ж зараз така поблажка? Щоб свято яке або неділя, так ніж? Добрий ранок, братчики, привіталися подорожні, стягуючи з голів криті інеєм шапки. Арсени, голуби, яким побитом виюкнув метелиця і розставив ведмежі обійми. Старий незмінно радів молодому козакові, до якого відчував батьківську любов. Злежанки... Пожбуривши додолу витерту, латану-перелатану кожушанку, зіскочив дід Шевчик і задрібуляв до Арсена. Кинувши на стіл карти, від вікна мчав, перестрибуючи через ослони, меткий дженджуристий сікач. І, як завжди він був одягнутий у новий, добре пригнаний жупан, на ногах красувалися червоні чоботи на залізних підковах, а зелені оксамитові шаровари здавалося щойно вийшли з-під руки кравця. Тільки одно не пасувало до його ошатного вигляду, на ньому не було сорочки. Напевно, козак почав програватися, однак це не псувало йому настрою. Власне, скільки Арсен пам'ятає, це ніколи не псувало сікачеві настрою. Програвшись до цурки, він зникав на якийсь тиждень-другий, а потім знову з'являвся добре вдягнутий на вазкому коні. Подейкували, що у нього десь у Києві є багата молода вдова, безмірно закохана в запорожця, яка постачає свого коханця і грішми, й одягу. Інші заперечували і казали, що сікач справжнього прізвища, якого ніхто не знав, син якогось багатого пана чи купця, а може, навіть самого київського архієпископа, ось мовляв, звідки в нього і гроші, і одяг. Та все це були тільки здогади. А на його був гострий на язик, добре обізнаний з риторикою, піїтикою, грецькою та латинською мовами, дженджуристи, шибай-голова і, і картяр, безоглядно хоробрий у бою, безмірно щедрий у дружбі, красень-запорожець-сікач. Таким знали його всі, а про інше не питали. Він підбіг до Арсена, обома руками ударив його по плечах. «Арсене, брате, ти знову між нами, але як же ти залишив молоду жінку? Чи може вигнала?» Ха Метелиця і Шевчик одночасно підступили до Арсена і поцілували в холодній, зарослій, густою, темнорусою щетиною щоки. Заворушився увесь корінь. Нова людина – це завжди якісь вісті, а тут зразу прибуло аж п'ятеро. Всі, крім тих, хто ще не прочумався від сну, Стовпилися біля прибулих. Кожному хотілося почути, що робиться у світі, що нового на Україні, як звали запорожці всі українські землі, крім самого Запорожжя. Ну, чому ж ти мовчиш? Арсене сіпнув за рукав козака дід Шевчик, що аж танцював з нетерплячки. Розповідай. Що розповідати? зітхнув Арсен. Нічого нема радісного. Що трапилося, синку? запитав стурбовано метелиця, який відразу помітив, що в Арсенових очах причаївся глибокий сум. Юрець Хмельницький з Ордою напав на лівобережжя, сплюндрував усю південну Лубенщину, людей погнав на правий берег, села попалив, моїх теж забрав і наречену, і матір, і сестру. Проклятий, глухо озвався хтось із гурту. От я і прибув до вас, братчики, по допомогу, як бачите, нас тільки п'ятеро, іти з такими силами на Хмельниченка та Яненченка нерозумно. А ось коли знайдеться якась півсотня чи сотня охочих запорозців, тоді б ми могли сміливо піти на Корсунь, куди виведено моїх рідних і всіх лубенців. А чому б нам не піти, вивукнувся, кач, весь курінь піде? «А як же?» – прошамкотів безовим ротом дідшевчик. «Я перший піду». Він випнув сухі груди вперед, задер голову, від чого став схожий на старого облізлого півня. «За справедливе діло і головою легко накласти. Коли же, однак, треба вмирати?» «То хочеться, щоб не в запічку здибала козака Щербата. Хай їй трясться!» Ще кілька запорозців, близьких Арсенових друзів, зголосилися йти у похід. Але багато хто мовчав. Метелиця, похнюпившись, чухав цупкими, як цурупалки, пальцями по і збентеженого зіркав на Арсена. «Не знаю, що й сказати, синку», – нарешті промовив він. «Звичайно, я теж дуже хотів би піти з тобою, але тут така заковика. Яка, батько? Чи дозволить Кошовий?» «Я гадаю, Сірко дозволить?» «А втім, то й річ, що Сірко зараз у себе на хуторі, в Грушівці, відпочиває, старий». А наказним кошовим отаманом залишив Івана Стягайла, нашого корінного. Ти сам знаєш, який він. Скупий, що з снігу не випросиш, а свої вільний та опертий як осел. Я йому вічі не раз казав про це. Захоче – дозволить. А в якийсь гедзю кусить його не за те місце, не дозволить. А ми його і питати не будемо, розсердився сікач. «Не перцюй, хлопче, це діло не таке просте, як ти гадаєш», – обірвав його метелиця, «адже сам знаєш, що без дозволу не підеш, якщо не хочеш скуштувати Київ». «А хоч би і пішов, то недалеко б відійшов, бо без кушового не візьмеш у дорогу ні пороху, ні олива, ні сухарів, ні солонини». Розумний і досвідчений метелиця, як завжди, мав рацію. «Що ж ви порадите, батьку? спитав Арсен. А що я пораджу? Іти до Стягайла? Я теж пішов би, та боюся, що мій писок не дуже до на казному Отаманові. Тому моя присутність ще й тобі зашкодить. Іван Стягайло зажив на Запорожжі слави від безстрашного воїна-козарлюги і скупого, зажерливого хазяїна Жмикрута. Насправді в бою... Розпаленівши він не раз, дивився сміливо смерті у вічі, кидався туди, де було найбільш небезпечно, а на тілі мав стільки шрамів, скільки, мабуть, не мав латок на своєму одязі, найнужденніший жебрак. Його рука не знала втоми, і важка шабля нагонила жах на ворогів. Не одному братчику приходила вона на допомогу, вирятовуючи в скрутну хвилину від видимої смерті. За це запорозці любили і поважали стягайла. Зате дома в Січі й на хуторі був зовсім іншою людиною. Ніхто не мав більше за нього землі, лук, лісів, коней, худоби, пасік. Ні у кого з козаків не було більше наймитів та наймочок, як у Стягайла. Та, мабуть, ніхто з них не був такий скупий, як він. Все, що прилипало до його рук, прилипало навіки. Під час поділу військової здобичі, користуючись отаманством, тягнув собі найдорожчі речі – Найласіші шматки, а коли на корінні раді ділили земельні угіддя, могоречами, підкупами, а то й криком, бо мав луджену горлянку, домагався собі найкращих ділянок. Негребово і лихварством давав своїм братчикам-запорозцям гроші в ріст і потім стягував з них по три шкури. За це козаки ненавиділи його і прозвали Стягайлом. Спочатку він сердився, коли так його прозивали, та нічого пробити не міг. Прізвисько пристало, як смола, і увійшло до запорозького реєстру. Згодом звик до нього слушно, вважаючи, що серед запорожців часто подибуються ще гірші, навіть образливі прізвиська. Різні дериземлі, безштаньки, голопупенки, кривошиї, рябі. Своє справжнє прізвище давно забув і ніколи про нього не згадував. Він був значним козаком, його не раз обирали курінним отаманом. Та йому здавалося цього замало, і він таємно примірявся до булави кошового. Заради цієї мети навіть іноді розкошелювався, підмогоричував курінних отаманів і старих впливових козаків. А на свій день народження ставив бочку горілки на січовому майдані для голоти, знаючи, що на раді своїм криком вона може підтримати його. Такою була ця людина, від якої в значній мірі зараз залежало Арсенове майбутнє. А він дуже добре знав стягайло і сам, і з розповідей метелиці, тому і потерпав, ідучи з друзями до військової канцелярії. На стук у двері почулося гучне увійдіть. Чотири козаки ступили до світлиці і, одвісивши поклони, зупинилися біля порога. Стягайло сидів за столом і читав книгу. Арсен здалеку впізнав синопси синокентія Гізеля, архімандрида Києво-Печерської лаври і професора Києво-Могилянського колегіуму. Ця книжка з'явилася років 5 чи 6 тому і відразу не була широкого розволосу на Україні і по всій Росії, бо була першим підручником з вітчизняної історії. Арсен сам захоплювався нею. Відклавши книжку в бік і знявши з широкого Сідло подібного носа маленькі окуляри в залізній оправі стягайло уважно оглянув козаків, розправив довго густого вуса і прогув як у бочку. Здорові були, молодці, з чим прийшли? Арсен виступив наперед і розповів про напад татар на Лубенщину, про знищення хутора і втрату сім'ї. То чого ж ти хочеш, козаче? Я хочу визволити своїх рідних, вони, напевне, в Корсуні. Хм. Чим же я можу допомогти? Дозвольте батьку набрати ухочих та спорядити їх припасами з військової казни. Огон як, стягайло на лоба. А в очах промайнув неспокій. Ти, козаче, думаєш, що говориш? Хіба я можу без згоди на те царя або гетьмана самочинно розпочинати похід супроти турків? Це ж може викликати велику війну. Збентежений з розвів руками. Відповідь Неказного отамана здалася йому резонною, але тут утрутився Семен Гурко, батько кошовий, з якого це часу на похід зупроти споконвічних ворогів наших, потрібен дозвіл, сказав він, тим більше, що з турками і татарами у нас ще немає мирного договору. Стягайло з подивом витріщився на незнайомця. Ти хто? Я щось не пригадую твого обличчя Семен Гурко, абшутований козак Ніженського полку. «А з якого це часу обшитований козак з лівобережжя указує Кошовому, що він має робити?» – перекривив стягай логурка. «Я не указую, я тільки висловлюю подив. Подив можеш висловлювати у себе на печі, а не перед Кошовим. Кожен зайда буде повчати мене. Сьогодні я зайда, а завтра стану запорожцем. З тим і прибув сюди». От як станеш, тоді я й говоритиму з тобою, тільки таких великорозумних у нас і своїх досить, не знаємо, куди дівати. Це була пряма погроза, та Горко пропустив її повз вуха. Не будемо сперечатися, батько Кошовий, адже ми прибули не для того. Я гадаю, що у відповідь на напад гетьман сам послав військо на правий берег, щоб покарати Юрася і не матиме нічого проти того, щоб якась сотня запорожців взяла участь у тому поході. Нам треба всього лиш порох, оливу та хліб або сухарі. Невже січ пропустить нагоду трохи пошарпати татарські чамбули, що, прикриваючись іменем Юрася Хмельниченка, гуляють по правобережжю, як у себе вдома? Я ще раз повторюю казачи, що це не твого розуму діло, уперто стояв на своєму стягайло. Хто зна, хто зна, з викликом і легкою іронією в голосі, сказав Гурко. Ти занадто самовпевнений, козаче. Нагнувши буйволячу шию і ливаючись кров'ю, гарикнув наказний отаман. Але ми й не таким роги обламували. Батьку, ми не прийшли сюди сваритися чи з'ясовувати, хто з нас розумніший, втрутився Арсен, стримуючи гнів. Що закипав у серці, ми прийшли по допомогу, але якщо наше. «Не влад, то ми із своїм назад. Пробачте, що потурбували. Ходімо, друзі?» «Ходіть, здорові. І ось моє тобі останнє слово, козече. Ти сам чи з друзями можеш їхати куди хочеш – у Корсунь, у Канів, чи хоч самому чортові на роги. Але споряджати за кошт Січі військову експедицію, щоб визволити твоїх рідних, я не дозволю. У нас і без того мало припасів, а хліба та сухарів майже зовсім немає». «Сидимо на Саламасі, ось так». Козаки мовчки вклонилися і вийшли. Вся крев, велиявся Спихальський, сходячи з ганку. «Упіймали в облизня, прошу пана». «Справді, не сподівалися на таке», – озвався глухо Роман. «Що ж будемо робити, братове?» «Поїду до сірка на хутір», – рішуче сказав Звенигора. «Невже старий відмовить мені?» «Їдь, Арсений, їдь, гаючись, підтримав друга Спихальський. А ми тим часом вербуватимемо охочих та приймемо батька Семена до коша. «Їдь!» Арсен мовчки кивнув головою, і друзі попростували до куреня. Після обіду Переяслівський курінь завирував як роздратований вулик. До січового товариства приймали Семена Гурка. Звичайно, прийом проходив тихомирно». Новоприбулого молодика або й досвідченого городового козака, який бажав вступити до Запорозького товариства, корінний отаман питав, чи добровільно він вступає до сім'ї славних лицарів війська Запорозького і чи згоден слухатися своїх отаманів. Коли Неофіт казав, що добровільно і що буде слухатись усіх отаманів, його питали, як він прозивається. Саме як прозивається, або як хотів би прозиватися, бо справжнє прізвище заносилося тільки до реєстру. А якщо Новак з тих або інших причин не хотів, щоб там фігурувало його прізвище, то заносилось лише прізвисько. Ця традиція установилася ще тоді, коли покріпачені селяни, які тікали на Запорожжя від панів, не хотіли, щоб навіть тут їх знали під їхніми справжніми прізвищами, щоб панові чи урядовцям короля, коли б вони виявили втікача, можна було сказати, що це не той, кого вони розшукують, що це зовсім інша людина, навіть прізвище в неї інше. Якщо ж прізвиська не було, то спостережливі вигадники запорожці тут же на ходу придумували його, найчастіше підмічаючи яку-небудь рису в чи зовнішності новоспеченого козака. Хай буде Рябоштаном! Гукав хтось, натякаючи на рябі штани новоприбулого. Або «Та він глухий, мов тетеря, тож хай тетерою і прозивається». Так і записували. З цієї хвилини новачок ставав запорожцем. Якщо він був єноком або ж людиною зовсім необізнаною з військовою справою, то його називали молодиком і прикріпляли до старого бувалого козака – який років за два чи за три мав навчити свого учня орудувати шаблею і списом стріляти влучно з рушниці, пістолі, гаківниці та гармати, купати шанці, ставити похідний табір з возів, їздити на коні, майструвати чайки та плавати на них, і ще безліч більших чи менших справ, які мав уміти запорожець. Звичайно, робилося це недаром. Молодик мусив слугувати батькові та відпрацьовувати на земівнику, тобто у господарстві свого вчителя. Правда, іноді траплялися і такі вчителі безкорисливці, як старий метелиця, котрі за науку не вимагали нічого, крім кухля-горілки та поваги. Якщо ж це був досвідчений воїн, то він відразу вливався до складу запорозців, корінь приймав його у свою сім'ю як рівного». Однак сьогодні традиція порушилась. Коли Семен Гурко підійшов до гурту сивоусих козаків і, вклонившись, як належить, попросився до приясливського коріння, наказний корінний отаман-могила, призначений на той час, поки стягайло буде наказним кошовим, сказав, «Чоловіче, я не проти. Як кажуть про мене Семене, але краще буде, коли ми покличемо Кошового. Чого він на тебе зуб має?» Правда, за нашими звичаями ми можемо прийняти тебе і без кошового, ти, коли він хоче сам побувати на курінній раді, то не личить перечити отаманові, тим більше, що він наш корінний, і послав молодика постягайле. Слова могили неприємно вразили гурка, отже, кошовий уже встиг переговорити за нього із значними козаками куреня, від яких передусім залежить його доля. Хм, злопам'ятний чоловік, і здається, невеликого розуму. Чекати довелося недовго. Червоний від морозу та від кухля міцного меду, який він любив вживати до обіду, Стягайло привітався, скинув кожуха і сів до столу. – Ну, що тут? – запитав похмуро. – Ось новачок проситься до нашого куреня, батько, – сказав могила. – Новачок? Хто ж це? – Стягайло зробив вигляд, що не помічає Гурка. Гурко уклонився, виступив наперед. Це батько я. А, це ти, Ніжинський козак. Як же тебе звати? Семен Гурко. Скільки років маєш? За сорок, звернуло. А у війську скільки? Двадцять. Ти, здається, письменний. Так, дещо кумекаю. Вчився у Києво-Могилянській колегії. Стягайло пильно придивився до козака, ніби хотів зазирнути в його найпотаємніші думки. Хм... «Гарний, дуже і розумний. Дивиться прямо, держиться незалежно, мов справді якийсь цабе. Приймеш на свою голову такого розумника, а через рік-другий він жого доброго дасть коліном під одне місце і зіпхне з корінного. Знаємо ми таких. Не разу вже бувало», – подумав Кушовий сердито, хоча й намагався стримати свої почуття, сказав. «Ну що ж, я не проти». Але просися, хлопче, в інший корінь. У нас і так багато люду. Навіть спати ніде, коли посходяться всі. А от у Незамаївському та Мишастівському обмаль ішов би туди. Але ж батько Кошовий я хотів разом із своїми товаришами. Мишастівський корінь поряд, от і буде разом». А в поході, у бою, хіба справу тім, щоб тільки переспати чи з одної миски саламаху їсти? «Тебе не переговориш», – насупився Стягайло. Занадто розумний і настирливий цей новачок підтримав кошового низенький і круглий, мов діжа козак покотило, давній приятель Стягайло. «Ти чув, чоловіче, що тобі сказано? І не ким-небудь, а самим кошовим. Забирай манатки та йди собі без оглядки». Гурко наморщив лобе, збираючись з думками, щоб якось м'якше відповісти, але його випередив Роман Воїнов. «Браття, я не розумію, що тут робиться. Чоловік проситься до нашого коріння, а його допитують, як на суді. Проганяють, як собаку. А чи ти, покотило, хоч знаєш, що за людина перед тобою? Та ти, батькові Семену, і в підметки не годишся. Чи я б гарчала, а чи я б і мовчала?» – вириснув тонко покотило. «Що ти за один?» Не сам вештийся, хто зна, де, а не встигнеш з'явитися на Січі, вже порядки свої встановлюєш. От тебе не запитав, що мені робити, відрубав Роман, труснувши своїм пишним пшеничним чубом, якого він, як і Арсен, не волив у запорозькому звичаю. Та коли б усі сиділи сидним по зимівниках, як ти, та держалися за подулки своїх жінок, то досі б татари всіх нас переловили, як не «Перепелів». Покатило спалахнув і схопився за шаблю. «Щеня, ти з ким так розмовляєш? Я тобі в батьки годжуся». За Романовою спиною важко засопіли спехальські і метелиця. Почав пробуватися наперед сікач. У шевчика від хвилювання почервоніла тонка зморшкова та шиї. «Хто посміє зачепити Романа?» – рявкнув метелиця. «Ану, виходь, але пам'ятай, що спершу матимеш справу зі мною». «І зі мною!» Настурбучив вуса і люто повів очима Спихальський. Та хай про мене не забуває, вистрибнув наперед шевчик. весь корінь заворушився, почулися крики, ремствування, всі стовпилися навколо сперечальників. Одні ставали на бік Кошового і покотила, інші підтримували Романа і Метелицю. Більшість же запорожців не знали, з-за чого розпочалася суперечка, але знічев'я згромадилися посеред куреня, чекаючи цікавого видовища, та потроху й самі почали встрявати в суперечку. Лише наказний отаман могила мовчав, не приставючи ні до перших, ні до других. В душі він не схвалював настрою і вчинку стягайла, але й виступити проти нього не смів, бо як курінний мусив підтримувати його. Олію вогонь підлив сікач. Виблискуючи новим оксамитовим жупаном, він протиснувся аж до столу і вигукнув Братчики, що наказник кошовий вигадує, спокон віку в нас був звичай, що новака приймає до коша курінь, тож і зараз ми повинні вирішити, приймати чи не приймати, а Іван Стягайло має в даному випадку не більше прав, ніж ми. Та й справді, запанів старий чорт. Прошепелявив без зубим ротом Шевчик, забув, як грязюкою мазали голову, щоб пам'ятав, звідки вийшов. Розперезався, що й упину нема, кинув хтось ззаду. Справжні глитай, дука. Стягайло від гніву почервонів, але мовчав, відчував, що криком зараз не візьмеш. У людей. Проривалося зло, яке накопичувалося в серцях протягом тривалого часу, і він знав, що йому треба дати вихід, щоб не вибухнуло. Та за його спиною вже згуртувалися значні козаки-дуки. «Хто там кричить на Кошового? Ану, вийди сюди!» – заверещав покотило. «А дулі з маком не хочеш? Іди сам сюди! Обімнемо боки!» «Тихо, братчики!» Тихо завукав могила, бачачи, що може дійти до того, що запорозці схоплять один одного за чуби. Його ніхто не слухав. Тоді підхопився стягайло і гарикнув, аж глина посипалася зі стелі. Годі її родові діти, знайшли час для крику. Пороззявляли роти, як халяви, та й думають, що хтось їх боїться. «Замовкніть, кажу, хіба я проти того, щоб цього чоловіка прийняти до нашого куреня? Хто чув таке?» Зробив паузу, уважно прислухаючись до настрою натовпу. За багато років козакування він добре вивчив цей настрій і знав, що в скрутну хвилину треба не перти на рожен, а відступити, заспокоїти збуджених запорозців, які в гніві можуть накоїти хто зна чого, а коли заспокоїться, знову взяти поводи в руки і робити з ними, що заманеться. Відчувши легку зміну в настрої натовпу, що був ошелешений таким несподіваним фортелем наказного, стягайло трохи понизив голос. Я тільки казав, що у Мишастівському чи Незамаївському коренях людей менше і не так тісно, але коли ви хочете прийняти його до себе, то про мене я хочу всю гетьманщину прийміть. «Прийняти, прийняти!» – залунали голоси. Люди враз забули про ненависть, що спалахнула в їхніх серцях до стігайла, почали заспокоюватись. Хтось натякнув, що новакові слід було б ради такої в оказії поставити товаристу барилу горілки, але тут знову подав голос покотило. Образи ще ятрили його серце, йому хотілося хоч чим-небудь дошкулити тим, хто зневажливо повівся з ним. «Як же його приймати, коли у нього і прізвиська ніякого немає?» – спитав він. Однак настрій на тупу вже поліпшився настільки, що всі сприйняли це як жарт. Хтось гукнув. А і справді, треба прізвисько. Треба, треба. Ну, то даймо йому прізвисько. Даймо, даймо. А яке? Всі враз замовкли. Дехто не моршив лоба. Інші почали оглядати новака зі всіх боків, намагаючись до чого-небудь прискіпатись. А Семен Гурко стояв у колі, усміхаючись своєю гарною, привабливою посмішкою. і з висоти свого зросту, бо за малим не підпирав кривого сволока старого, врослого в землю куреня, оглядав ясними очима січове товариство, серед якого мав і тепер жити, і з яким мав ділити радощі й гори, життя і смерть. «Які різні обличчя, постаті, люди різного віку, і старі, і літні, і зовсім молоді, але їх усіх об'єднала спільна любов до вітчизни, за яку вони поклялися зносити і тягути військового життя і розлуку з сім'ями, за яку нерідко лили і свою, і чужу кров, і клали голови. Тепер вони стояли принишклі, мов діти, і напружено думали». Яке ж прізвисько дати цьому русявому красинові з обвітряним мужнім лицем і високим, з легкопохилим чолом? І ніхто не наважувався вимовити якесь лайливе чи образливе слово, яким найчастіше наділяли новаків. На зразок щербатий, головатий, безверхий чи голий. Висока міцна статура, розумний погляд сірих очей, що здавалося, прозирали аж у саме серце гарно пошитий одяг ніщо не давало приводу для образливого прізвиська але ж якось треба назвати спихальський тихенько підсміювався і підштовхував гурка підбіг попався мовляв а покотило щоб остаточно розвіяти про себе погане враження з лесловою посмішкою вигукнув ну от бачите як же його приймати? Він нічого такого не зробив, щоб навіть прізвисько йому придумати. А і справді, матері його ковінька, показав свого єдиного зуба шевчик. Він ще нічим перед нами не відзначився, нічого не утнув, ні доброго, ні поганого. Гурко весело засміявся, ну, за цим діло не стане. Він раптом повернувся і почав протискуватися до дверей. Козаки розтопилися, дали дорогу. Проходячи повз з лежанку, Гурко на зупинився, замислився, а потім нагнувся, вихопив з вогню палаючу хворостину і швидко вийшов на двір. Цікаво, що ж він задумав, висловив загальний подив могила і кивнув молодому запорожцю. Піди подивись. Той пом'явся, видно, не хотілося виходити на холод. Накинув на опашки кожушину і поволі рушив до сіний. Через якусь хвилину влетів збуджений, переляканий ще від порога випалив. «Братчики, горемо!» «Як? Де?» переполошилися запорожці. «Кажи толком, вражий сину!» гаркнув стягайло, зриваючись на ноги. «Корінь горить! Підпалив той кляти палій! Утну!» А в брожогом кинулися до дверей, а мночі один одному боки. Мого шпарені вискакували на двір і з несподіванки не застигали. Очаретяний дах куриня полегкутів з двох боків, мов стіг сухого сіна. А біля підвітряного перечілка стояв гурко і стромляв у палаючу хворостину під стріху. Ти що ж це робиш, клятий, налетів на нього стягайло? Та за це треба біля стовпа до смерті забити розбійнику, придумати таке, підпалити курінь. Вогонь розгорався, у січовій церкві вдарив на сполох дзвін. З усіх коренів висипали запорожці і узрівши пожежу, мчали хто в чим, був до переяславців. «Давайте воду, снігом засипайте, лунали вигуки, зривайте очерет, виносьте з кореня зброю, щоб не погоріла». На гвалт збіглася вся січ. З'явилися дерев'яні цеберка, запорозьці стали цепом і почали подавати воду. Інші довгими баграми зривали з даху снопи у черету, відкидали в і там їх затоптували в сніг. Все корінне майно, рушниці, шаблі, пістолі, одяг, посуд винесли і жужмом звалили віддалік». Незабаром пожежу пригасили. З обгорілого причілка здіймався сизий дим, змішаний з мердючою парою. Сам курінь не постраждав, бо був товсто обмазаний глиною і загорітися не міг. Козаки поволі заспокоювалися. Але раптом пролунав гучний голос стягайла. Довбиші бити в Летаври! Нараду! Всі нараду!» Тривожно задудніли до таври. Запорозці, не знаючи для чого збирається Рада, повалили на січовий майдан, посеред якого височив гладенько обтесаний дубовий стовп, шокувалися коло по коренях. У перепитували один одного, що трапилося, з якої причини збирається Рада. Ніхто нічого не знав. Зрозуміло стало тоді, коли молодики вивели під вартою гуркай і стягайло загукав. «До стовпа його ведіть! До стовпа! Скараємо к'ями проклятущого палія!» На Майдані ще не всягалась. Козаки з інших куренів, не знаючи, що скоїлося у приясливців, підтримали Кошового і теж закричали «Скарати його! Скарати!» «Він спалив усю січ! За таке треба гарненько погладити по спині!» Хтось приніс із броярні обремок замашних киків, викотили бочку горілки і винесли дерев'яний корець. Молодики швидко прив'язували гурка до стовпа, а все було готове до екзекуції, яка на Січі називалася стовповою смертю. Вражені приясливці деякий час мовчали. Ось як повернулося. З жарту вийшло смертовбивство. Прийом до товариства перетворився на криваву розправу. «Хіба це справедливо?» Спочатку почалося глухе ремстування, запорозці почали перешіптуватися, потім пролунали крики, незадоволені гуртувалися навколо Воїнова та Спехальського, а також Метелиці, який не приховував своїх почуттів і думок, а вздовжив, попереклаючи стягайла. «Треба рятувати батька Семена», – вукав Роман, «бо дехто, бачив, жарту не розуміє». Або не хоче розуміти, чортів син, гу кидаючи лютий погляд на наказного Кошового. Проклятий дука! Кровопивець! Такий дорветься до болови, то всі ми зостанемося без голови. Тим часом Стягайло діяв швидко і рішуче. Не вдаючись у довгі розмови і пояснення, він підійшов перший до стовпа, зачерпнув з бочки корець горілки, випив і, витерши долоною вуса, сказав. «Братчики!» Скараємо палія, який хотів спалити нашу матір Січ, який хотів довершити те, чого не пощастило зробити яничарам. Видно, цю людину підіслав Юрась Хмельниченко, тож не буде їй пощади. Він схопив кия і зі всього розмаху вдарив гурка по спині. За ним вийшов покотило, перехрестився, зачерпнув корець горілки, та випити не встиг. З Берияславського кореня з обуреними криками і лайкою вибіг цілий гурт запорожців, Попереду мчав прудконогий сікач, за ним воїнов, спихальські, метелиця. Сікач штурханув, покотила так, що той засторцював носом у сніг. Метелиця витягнув шаблю, затолив собою гурка, гукнув на всю силу могутніх легень. «Братчики, не руште! Хто підніме кия на цього чоловіка, то й вчинить мерзенне діло, несправедливе діло!» а на додачу «Скуштує моєї шаблі». Романи Спихальські вихопили шаблі теж і стали поряд з метелицею. До них приєдналося кілька прияславців. Навіть наказний отаман-могила, не гнувши якби круту шию і бликаючи, з-під чорними очима вийшов до стовпа і поклав руку на пістоль, що стримів за поясом. Над Майданом запанувала грізна тиша, яка віщувала бурю. За якусь мить покотило, підвівшись на ноги, вийняв шаблю і кинувся на сікача. «Хлопчисько, як ти посмів ударити мене? Значного козака! І за що? Як ти посмів виступити супроти Кошового? Та за це я знаю, що зроблю – посічу на капусту!» Невисокий, товстий, круглий, мов барило, він однак був досить верткий і вправний майстер битися на шаблях. Не вперше мить Сікач змушений був відступити, ледве стримуючи шалений натиск розлютованого супротивника, та незабаром потиснув його назад, намагаючись вибити з руки шаблю. Тим часом стягайло стояв збоку, гарячково міркуючи, що робити. Він не сподівався такого опору і спочатку розгубився, але бачачи, що бунтівників, як він назвав метелицю його товаришів, небагато, вирішив заразом покінчити із ними. «Гей, отамани!» – закричав на весь голос. Так що луна віддалася десь аж на Дніпрі. «Гей, отамани! До мене! Візьміть цих бунтівників! Ухолодну їх! холодну! Стрій здригнувся. З різних коренів вискочило кілька десятків козаків, але більшість, збентежена і збуджена незвичайними подіями пожежею, стовпою, карою, відвертим виступом багатьох переяславців проти Стягайла, розгубилася, не знала, що робити, і стояла в нерішучості. Майдан гудів, як ріпджіл. «Братчики, кого в холодну?» Не ревнув метелиця мене, хотів би я побачити сміливця, котрий посміє це зробити. Незважаючи на мороз, він був без шапки, в одній полотняній розхрисленій сороці і рісних синіх шароварах. А в правому вусі блищала золота сережка, могутні груди важко здіймалися, мов ковальські міхи, на міцні ноги твердо стояли на землі, як два дуби. І здавалося, не було такої сили, яка могла б зрушити його з місця. Метелицю Січа знали всі, знали його розум, уміння битися на шаблях, відчайдушну сміливість, безкорисливість, знали, що переясливці не раз хотіли обрати його коріним, але він відмовлявся, бо не був ні владолюбцем, ні честолюбцем, а більше всього на світі шанував і беріг власну волю і гідність. Найдужче любив Січ, що була його домівкою, бо не мав ні кола, ні двора та товариство Січове, яке було йому за сім'ю. Тому його всі любили, за винятком хіба деяких дуків, над якими він частенько капкував. Коли прияславці побачили, що метелиці загрожує холодна, вони майже всі рушили йому на допомогу. Але тут пролунав чийсь голос Січі, всічі! Сірко всічі!» Навраз запала тиша. Сірко користувався на Запорожжі такою великою славою і повагою, як ніхто з кошових перед ним. Його любили, поважали, боялись. І боготворили. Тому поява славетного ватага зразу всіх протверезила. Сотні очей разом повернулись до брами на зустріч двом вершникам, що не поспішаючи наближалися на вкритих памороззю конях. Сірко в'їхав на Майдан у супроводі Арсена з Винигори, зняв шапку, а вклонився товариству. «Доброго здоров'я, браття отамани!» «Військо Запорозьке!» – привітався він. «Доброго здоров'я, батько Кошовому!» – гукнули козаки. «Що у вас тряслося? Що ви зійшлися на раду? Чи збираєтесь у похід на турка? Чи відповідь чужоземним послам готуєте?» Січ мовчала. Запорозьці ніякого відвертали очі, поопускали голови. Ніхто не знав, що відповісти Кошовому. Не злазячи з коня, сірко кинув поглядом Майдан. Побачивши прив'язаного до стовпа незнайомця, деякий час пильно вдивлявся в нього. На обличчя промайнув подив. «За що ви караєте цього молодця?» Наперед поволі вийшов стягайло, вклонився. «Батько Кошовий, він підпалив корінь. За малим не згоріла вся січ. Як підпалив? Для чого? Мабуть, зі злим умислом». «Не може цього бути», – вигукнув Арсен схвильовано. «Я знаю цього козака. Я вам розповідав батьку про нього. Це якесь непорозуміння». «Та що ви слухаєте, стягайла? Бреше він, собака!» – крикнув метелиця, ховаючи важкою блискучою шаблюки. «Все було не так. Не сподобався йому чоловік. От він і вирішив чинити самосуд над ним. Як?» «Без суду до стовпа? Хто ж дозволив?» «Сам дозволив, думав після пожежі під гарячу руку. Ніхто не перечитиме», – пояснив воїнов. «Розв'яжіть його», – наказав сірко. Арсен миттю сплигнув з коня, підбіг до стовпа, робонув шаблою вірьовку. Горко потер у німілі зап'ястя, весело усміхнувся ясною усмішкою, чого похмурий майдан теж став веселіший і, обнявши Арсена за плечі, наблизився з ним до Кошового. Спасибі батьку кошовий. Тепер вірю, що поживу ще, а то думав, як уперіщать цими кейками, він кивнув на купу довгих цупких палець, так і полетить моя душа до вельзевула в пекло. А хіба що на грішив? усміхнувся, дивлячись, неусміхнене лице гурка Сірко. Бувало. Та й хто є на світі без гріха? А курінь, навіщо підпалив грішнику? Сказали переясливці, що я ще нічого такого видатного не зробив. Так ото от, ти і в дну, гутнув батько, захотів, щоб Палієм прозвали. Чесно кажучи, в ту мить не думав, як мене прозвуть. Ха, засміявся Сірко, що не кажіть, браття, а треба мати мудру голову, щоб додуматись до такого. На заборозці, що згромадилися навколо Кошового густим Натовпом і слухали розмову, весело зареготали. Їм почав подобатись цей чолов'яга, якого вони замалим не почастували киями. Ну, а коли б згоріла вся Січ, запитав зірко. Не згоріла б батько, спокійно відповів Гурко. А всі курені приметені снігом, так що нічому горіти, отже, згорів би тільки Переяславський. Наперед випхався Спихальський. Холера, вигукнув він, але ж досправді мудро, прошупанство, втнути таку штукенцію. «Чи кторий з нас додумався б до такого? – питам вас. – Нє, як Бога, кохам, ні. А корінь наш Переяславський – одна тільки слава, що корінь, скажу я вам. Ось стіни покривилися, погнили вітер аж свище, покрівля – Продірявилась так, що коли йде дощ, то ми промикаємо до кісток або тікаємо до сусідів, хай мене грім поб'є, коли брешу. «Правду, козак каже, їй Богу правду!» – втрутився метелиця і повернувся до стягайла та його прибічників. «А ви, сучі сини, хотіли за оберемок гнилого очерету піддати чоловіка стовпові смерті». Та дякувати треба йому, що примусив нас перекрити своє житло, що спалив і клихій мамі оте гниляче. Чи у дніпровських плавнях перевівся очерет, А чи руки нам відсохнуть, коли ми по колику зв'яжемо його і гуртом заново перекриємо корінь? Та й недаром я палив його, знову заговорив Гурко. Я прийшов до вас, братчики, не з порожніми руками, а з купою срібних... «Талерів, які з радістю дарую прияславцям, щоб за ці гроші полагодили свій корінь, або й збудували новий». Він витягнув з кишені туго набитий оксамитовий кисет і подав метелиці. «Ось, держи, батьку. «Спасибі тобі, брате!» – обняв його метелиця. «От тільки так і не знаю, як тебе звати». «Або прийняти в корінь прийняли, а прізвиська не встигли дати». Як назвете, так і добре буде. Дозвольте, пане, брати, мені слово мовити, сказав сірко. Говори, батьку, говори, загукали козаки. Подобається мені цей козак. Ні до правди, діти, і чує моє серце, що не рази, не два стане він у пригоді товариству нашому. Тож приймемо ми його до свого коша і дамо йому прізвисько Палій, бо таке він сьогодні заслужив. Палієм, Палієм прозвати, хай віднині буде Палій, загуманіли козаки. Імені не будемо за нашим звичаєм змінювати, бо ім'я від Бога, його дав Піп, вів далі Сірко, а прізвище від людей, от його ми і змінили. Чи згоден, козаче? Семен Гурко, який відтепер мав прозватися Семеном Палієм, а своє родове прізвище забути, вклонився і Ікошовому. Спасибі, батьку Кошовий. Спасибі, батьку хрещений. Доки й житиму, пам'ятатиму, хто дав мені це запорозьке наймення і постараюся не усоромити його ніколи. А вам, братчики, дякую за шану, якою ви удостоїли мене. Бо коли б ви не прив'язали сьогодні до цього стовпа, щоб усипати мені в спину півтисячі київ, то хто б тут зараз знав, якогось там Семена Горка ніхто «Тож дякую за те, що без слави прославили Семена Палія. Ну, а славу я вже постараюся здобути шаблею своєю». «Ти дивися, як чеше, хоч і молодий, а голова», – прошамкотів дід Шевчик, блискаючи єдиним зубом. Палій уклонився ще раз, потім подлубався в кишенях, витягнув кілька золотих, підкинув на долоні. А тепер, браття, годиться і Христини справити. Ставлю на всіх дві бочки горілки. Гукайте, шинкаря. Над натовпом прокотився схвальний гомін, і в ньому найчастіше чулося нікому досі незнане, щойно народжене наймення – Палій, яке враз стало відоме усьому запорозькому війську. Як і сподівався, Арсен Сірко дозволив набрати охочих для походу на правобережжя, наказавши за рахунок запорозької казни спорядити загін порохом, сухарями, пшоном, салом і сушеною рибою. Збиралися швидко, бо час не ждав. Охочих було чимало, однак вирушали тільки ті, хто мав коня. Таких виявилося небагато, всього 170 чоловік. До заходу сонця вони одержали у зброярці... Порох і олова. В гамазеях пшоно, сало, сухарі, рибу і сіль. Хто б носився, той на швидку руч, латав одяг і взуття, або мінявся з товаришами на щось краще, тепліше. Виступити мали рано вранці, а ввечері Сірко зібрав усіх у військовій канцелярії на раду. Простора кімната переповнена вщерть. Сиділи на лавах, на ослонах, внесених джуру і кошового, стояли по стінами і посередині, дехто міг. Від жовтавого світла воскових свічок по суворих, зосереджених обличчях ходили мерехплеві тіні. Сірко вийшов з бокової кімнати, став за столом. Останнім часом він помітно почав старіти. Вуса зовсім побіліли, а під очима з'явилися сині набряки. Однак тримався ще молодцем. Груди колесом, плечі розправлені, як у парубка, голова високо піднята. У себе на хутері, у Грушівці, він встиг відпочити, і приїзд з Винигори був досить учасним приводом, щоб повернутися назад у січ, до якої вже сам рвався. Окинувши поглядом принишклих запорозців, Кошовий почав говорити. «Браття, я зібрав вас для того, щоб перед вашою далекою дорогою сказати кілька слів». Причина поїздки всім відома. Кожен з вас зголосився добровільно допомогти нашому товаришеві Арсену Звенигорі визволити його рідних. Про це знаєте ви, про це знає вся Січ, а отже можуть знати й ті, хто цікавиться, як ми тут і чим живемо. Але це, так би мовити, для сторонніх ушей. Насправді завдання ваше буде далеко ширше. Важливіше. Над головами прошелестіло здивування. Невже батько Кошовий підозрює, що серед них є чужоземні вивідачі? Я нікого не підозрюю, вів далі сірко, але ми живемо в тривожний час серед ворогів і повинні не тільки діями, а й словами не зашкодити собі. Отже, перша передумова успіху – цілковита таємниця. Трапилося так, що після облоги Чигирина і здачі його, в чому я звинувачую не війську, а наших полководців, про що я, до речі, відверто написав Самойловичу у своєму листі, правобережна Україна зосталася під владою турків, які настановили там гетьманом Юрася Хмельницького». Ми всі любили і поважали великого Богдана, але не можемо тим же платити його безпутному синові, який з-поміж усіх гетьманів, що були після Богдана, найбільше завинив перед нашою вітчизною і завдав їй найбільшої, може, непоправної шкоди. Я це говорю для того, щоб ви знали, що з турками і татарами у мене ніколи не було ніяких дружніх договорів. Я ніколи з збройною силою не ставав на їхній бік і ніколи не стану на бік тих, хто їм допомагає. Ми це знаємо, батьку, абасовити сказав метелиця. Ви завтра вирушаєте на правобережжя і зіткнетеся з тими, хто служить султанові Магомету. Небагато їх, але мені хотілося б, щоб зовсім не було. Розуміємо, батьку, знову прогул метелиця. А як розумієте, то про це більше не говоритиму, скажу друге. Головне ваше завдання буде ось яке. До Корсуня ви підете одним загоном, зробите там, що потрібно, тобто визволите арсенових рідних, а потім розділитесь на чотири купи – Головним наказним отаманом або полковником я призначаю Семена Палія, а після Корсуня отаманство над загонами приймуть Самусь, Іскра, Абазин і Палій. Ви пройдете від Корсуня до Дніпра, до Збруча, до Случаї Ірпеня. Розвідаєте, що там діється, як живе народ, покажете йому, що ми про нього не забули, піднімете його і спільно поб'єте невеликі татарські й турецькі залоги, де зустрінете, а на весну повернетесь на січ. Розуміємо, батьку, закивали головами запорожці. Ну а коли розумієте, то щасливої вам дороги. Всі вийшли, крім Палія, з винигори Воїнова і Спихальського, яким Кошовий наказав зостатися. Сірко пройшовся по кімнаті, потім зупинився перед Палієм, поклав йому на плече руку. Ти, мабуть, здивований, козаче, що зразу після хрестин отаманом став. Здивований, батько, звикай. Правду кажучи, я хотів призначити Арсена, але він розповідав про тебе таке, що хоч зразу обирай Кошовим. Він, напевне, перебільшив батьку. От я й хочу сам пересвідчитись, чи ти справді орел, чи тільки схожий на нього. Ну-ну, не ображайся, я жартую. Отамоном справді мав бути Арсен, але, мабуть, у цьому поході в нього буде багато інших турбот. Тому, знаючи про вашу дружбу і про ту славу, яку ти так швидко зажив у Січі, кошовий усміхнувся, а за ним усміхнувся і палій, я й призначив тебе полковником». Дякую, батьку. Сірко деякий час помовчав, думаючи щось своє, потаємне, потім розігнав на чолі глибокі зморшки і сказав, «Друзі, у вашого загону буде окреме завдання. Після того, як визволите Арсенову сім'ю, ви повинні будете пробратися в Немирів, резиденцію Юрася Хмельницького. Я довго був вінницьким полковником і добре знаю ті місця. Там є, де сховатися вашому загонові. Один... «Краковецький ліс може прийняти під свій захист у сто разів більше людей, ніж у вас. Якщо вам пощастить, ви зможете вивідати важливі таємниці турків, потрібні не тільки Січі, а й Батурину та Москві. А ви розумієте, про що я кажу? А війна не закінчена, а можна сподіватися, що цього року, влітку, вона розгориться знову. Тож нам було б цікаво знати, куди вдарить кара Мустафа і якими силами». Після того ви підете на ірпінь, розвідайте, що робиться на Поліссі». Надто важке завдання. задумливо сказав палій. Не уявляю, як ми виконаємо його. Про це потурбується Арсен. усміхнувся доброю усмішкою. Сірко. Йому не звикати. В осиному гнізді. На сьомий день важкої дороги перед полуднем. А валка вигнанців з лівобережжя прибула у супроводі татарського загону до Корсуня. Пощипував бадьор морозець. На в'ясно-голубому небі сліпуче сяїло сонце. Та, незважаючи на гарну погоду, в місті було безлюдно, як і всюди на правобережжі додалося побувати переселенцям. Цілі кутки вигоріли під час татарських нападів, а там, де оселі уціліли від пожеж, все дихало пусткою. Тини скособочилися, хліви і клуні зяяли ребрами кроков та лад, колись білі стіни хат тепер облупилися, вікна чорніли страхітливими дірами, а по дворах лежали кучовури снігу. Тільки де-не-де де виднілися людські сліди. В двох-чотирьох Хатах скрипнули двері, то виглянули закутані якимись рядюгами старенькі бабусі, але й вони, побачивши озброєних вершників і валку змучених бранців, миттю сховалися в сінях. Один замок на кам'янистому острові посеред росі виявляв зримі ознаки життя. Здалеку було видно, як там весело в'ються вгору сезуваті дими, як вештуються темні постаті. Чувся передзвін молотків у замковій кузні. Залишивши валку на широкому засніженому майдані над розсю, сваридного грішний поскакав до перекидного моста. Переселенці збилися в купи і тихо розмовляли між собою, насторожено позираючи на татар-дозорців. Корсунщина непоганий край, знаєш, маєш, міркував голос худлий, почорніла, але, як завжди, балакучий ванек. Нічим не гірше за посулля, а може ще й краще. Та жити тут а під турками буде не з медом, ой, ні, не солодко. Мені б тільки до весни, а тоді не киваю п'ятими за Дніпро. Піймають голову, відкрутять, кивнув хтось на татар. А вони і так не помилують. Біля сани а дідуся вонопрія було тихо. Ненко, младену яку мовчки розглядали чуже місто, а жінки, вмостившись серед вузлів і клумаків, сумно дивилися на гомінки-пороги, де навіть у люті морози парувала швидкоплинна течія, пробиваючись поміж брилами каміння і льоду. Раптом над валкою прилетів приглушений гомін. Із замку виїхало кілька вершників. Попереду на ворному коні гарцював красивий і багато одягнений чоловік середніх років. Позаднього їхав полковник Яненченко, а ще далі – почет, що складався переважно з татар. Юрась Хмельницький, Юрась Хмельницький!» – прошелестіло над валкою. Всі миттю припинили розмови і прикипіли поглядами до чоловіка, ім'я якого останні два роки наводило жах на всю Україну. «Так ось який він!» Наймолодший син славетного гетьмана Богдана Хмельницького Юрій, або як його сім'ї, а потім і в народі називали Юрась, мав лише 6 чи 7 років, коли його батько в 1648 році підняв всенародне повстання проти польського шляхетського панування на Україні. Рано втративши матір, Юрась виростав Хворобливим і мовчазним хлопцем, батька, переобтяженого державними турботами та безконечними війнами і походами, бачив зрідка. А згодом, коли був відданий на навчання до Києво-Могилянської колегії, довгі роки зовсім не зустрічався з ним. В противагу старшому братові – Тимошеві, енергійному, розумному і хороброму Янакові, який у 17-18 років очолював Чегиринську козацьку сотню, а згодом водив у бої велике військо і помер від тяжкого поранення, Юрась був завжди кволий, млявий, бездіяльний. Його більше приваблювала Келія Схимника і Ряса Ченця, ніж Гетьманська булава, що після смерті батька опинилася в його слабких руках. Після поразок, яких зазнало російсько-українське військо у війні з Польщею, спочатку під Любером і Чудновим, а пізніше під Слободищем, Юрець підписав з Польщею ганебний, тяжкий для України і для себе Слободищенський трактат 1660 року. Всупереч волі народу він зламав Переяславський договір з Росією і знову кинув Україну на поталу польській шляхті. Хвиля народних повстань проти польсько-шляхетських загарбників змусила Юрія Хмельницького на початку 1663 року здректися гетьманство і під ім'ям Гедеона постригтися в чинці. Та цей акт уже не міг зарадити народному лихові. 1667 року і на довгі десятиліття Україна була поділена на дві частини – лівобережну і правобережну. Це… На корені підзікло сили народу. Кинули його у вир братовбивчих воєн та повстань, що не затухали протягом цілого наступного століття. Хижо заздрісні сусіди з півдня та заходу, користуючись роз'єднаністю України, посилили напади на неї, намагаючись відхопити собі якомога більший шматок. Тільки Росія рятувала її від остаточної загибелі. Особиста доля – Юрася після цього була не менш тяжка. Через рік він був обвинувачений у зраді правобережним гетьманом-самозванцем Павлом Тетерою, заарештований і переданий польським властям. Майже три роки провів у похмурих, сирих казематах Марінборської фортеці на півночі Польщі. Звільнений з ув'язнення Чернець Гедеон – як він називав себе тепер, цілком зрікся світського життя і оселився в Уманському монастирі, хоча йому було в той час років 25 чи 26, здавався він постарілим, стомленим, надломленим душевно. На блідому, позбавленому життя обличчя застигла печать скорботи і болю, а чорні згаслі очі давно загубили здатність усміхатись. Десять важких і бурхливих літ, що минули зі смерті Богдана Хмельницького, зів'ялили і виснажили його коволе тіло і хвору душу. Здавалося, що за монастирськими стінами Юрась нарешті знайде собі тиху, спокійну оселю, у якій зможе прожити безжурно до кінця днів своїх, сховатися від житейських бурь, що одна за одною стрясали українську землю. Та ба! Навіть монастирські стіни не врятували ченців від татарського аркана. Юрася разом з братією Людоловою потягли до Криму, а звідти хан, дізнавшись, що молодий похмурий чернець, син покійного гетьмана Іхмельністський, як називали його татари, і сам колишній гетьман України, відправив його в Туреччину, у подарунок султанові. Там деякий час він сидів в одиноці семивежного замку, тюрмі для політичних злочинців та суперників султана. А згодом, коли уряд Османської імперії, заграючи з Дорошенком, все більшою настирливіше почав скеровувати вістря своєї експансії на північ проти України, його було призначено архімандритом в один з православних монастирів турецької столиці». Слабкий і безвольний, він дуже скоро погодився допомагати туркам у їхніх завойовницьких походах. І коли правобережний гетьман Петро Дорошенко, від якого відсахнувся народ через його згубну політику дружби з султаном, змушений був скласти зброю і здатися лівобережному гетьманові Івану Самойловичу і царському воєводі Григорію Ромодановському, Султан несподівано витягнув юрася за монастирських стін на світ Божий і проголосив князем Малоросійської України. З таким пишним, але малозрозумілим титулом, одержаним від найлютішого споконвічного ворога українського народу, з'явився Юрасі на чолі 85 земляків-запроданців з колишніх невільників влітку 1677 року під Жигирном. Його підпирало 100 тисяч турецьке військо великого візира Ібрагіма шайтан Паші. Тамарні були сподівання султана і самого Юрася на те, що народ, спокушений славним прізвищем Богдана Хмельницького, піде за його сином. На Україні Юрасове військо збільшилося, смішно сказати, всього на півтора десятка чоловік і складалося із сотні гультіпак, яким не довіряв навіть сам князь. Через місяць. Ібрагім Шайтан-Паша, зазнавши поразки, ганебно втік з-під Чигирина, залишивши після себе зруйновані спалені села і міста правобережжя та трупи тисяч людей. Наступного року Магомед IV послав 200-тисячне військо для завоювання України. Великий візир Мустафа поклявся бородою пророка, що здобуде Чигирин всю Україну. В його обозі знову плентався Проклятий народом Юрась кара Мустафа, чогиринозяв, але закріпитися в ньому, а тим більше завоювати, всю Україну не зміг. Розбиті під бужином турецькі війська покотилися назад, безжалісно знищуючи все на своєму шляху. Правобережжя майже зовсім спустіло, сотні тисяч людей втекли на лівий берег, а тих, хто не встиг сховатися чи втекти, татари й турки побили або потягли в неволю. Колись багатолюдний край від Чигирина на сході до Кам'янця і Житомира на заході внаслідок гетьманських чвар, польсько-шляхетських наїздів і особливо турецько-татарської навали занепав знелюднів. У тих селах, де колись було по сто чи по двісті дворів, тепер залишилося дві-три хати, в яких знаходили притулок старі і малі, що якимсь чудом врятувалися від ворожої шаблі та аркани. Від Чигирина, Канева, Умані, Фастова та багатьох інших міст лишилися тільки назви. Хто зостався там живий, утік в ліси, у печери, харчуючись дичиною, жолудями та грибами. Народ небезпідставно вважав винуватцем розорення рідного краю Юрася Хмельницького, який не тільки не перечив туркам і татарам плюндрувати Україну, а нерідко і сам наказував винищувати сели і міста – що не скурялися його владі. Ім'я Юрася стало ненависне на обох берегах Дніпра. Тож не дивно, що всі переселенці від старого до малого прикипіли поглядами до цієї людини. Зупинившись перед принишклою валкою, Юрась, не злазячи з коня, почав мовчки розглядати людей, а вони тим часом тихцем розглядали його, невисокого зросту. Хирлявий, вузький, у плечах, чисто поголений, він прямо якось задерев'яніло сидів у сідлі, і на його блідому, невиразному, хоча досить вродливому обличчі не промайнуло жодне почуття. Тільки один раз, коли на руках у молодої матері вирискнуло злякане юрмою вершників дитя, він несподівано усміхнувся. Але усмішка не скрасила його обличчя, бо очі залишилися тьмяно холодними, непроникними, немов скляними. Та й тривала вона всього якусь мить, і зразу, без ніякого переходу, щезла. Одягнутий він був досить вибагливо, темно-синього сукна, бекеша, підбита лисячим хутром, боброва шапка-гетьманка з самоцвітом та двома павичевими пір'їнами над чолом при боці, Дорога шабля за поясом булава, виготовлена перед першим чигиринським походом карбувальниками Стамбула, на ногах червоні чоботи. Оглянувши мовчазних переселенців їхній убогий скарб на санях, отару овечок та черідки з худлих за час переходу корівок, він кивнув Яненченкові і коли той під'їхав, щось тихо сказав. «Люди, підійдіть ближче!» – піднявся на стременах полковник. «З вами хоче говорити ясновельможний гетьман». Залишивши дітей на санях, чоловіки і жінки стовпилися перед гетьманом і його почтом. «Люди», – промовив Юрась, – «сьогобічна Україна, відтепер ваша хата, ваш край. Звідси більшість з вас вийшли сюди і повернулися». Поселяйтеся у Корсуні в найближчих селах, живіть вільно, багато, годі вам гнути спини перед Богопротивним Поповичем, якого я, дасть Бог, переможу, і коли-небудь приведу на Аркані сюди несправедливий суд людський і Божий. Владою, даною мені султаном турецьким Магометом, я захищатиму вас від поповичевих посіпак, царських воєвод і польських панів. У вас тепер один володар. Я, гетьман і князь України, визволений із глядської неволі моїм батьком Богданом Хмельницьким. Хто з вас чинитиме мені послух, хто наважиться не коритися полковникові та його людям, той буде нещадно битий або скараний на горло. Вам зрозуміло? Зрозуміло. виліз наперед невгамовний Іваник, одного ніяк не докумекою знаєш, маєш Ну, чого саме? А якщо на нас нападуть татари або, приміром, турки, як же тоді давати їм от кошач, безборонно зборонно дозволити заарканити себе та покірно йти на галери? Чи, приміром, жінкам нашим та дівчатам до Турчини в гарем? Юрась Хмельницький втупився тьмяними очима у чоловіка, мов, у яке диво, довгенько мовчав, потім голосно вигукнув – Дурню! Турки й татари – мої союзники, вони не чіпатимуть моїх підданців. Вони прийшли на нашу землю не для того, щоб поневолювати, а щоб визволяти. Нашу душу від тіла, знаєш, маєш, буркнув Іваник, і побачивши, як сіпнулася гетьманова рука до шаблі, прудко шмигнув натовп, де Зінька зразу ж дала йому стусана майже плечі, щоб не був такий розумний. Наперед виїхав полковник Яненченко. Люди! Зараз вас розведуть по хатах, де ви зможете перегрітися і пожити до того часу, коли остаточно виберете собі пристановище. Але перед тим я хочу відібрати кількох хлопців і дівчат для служби в замку. Ось ти, і ти, і ти. Він показував пальцем прямо в настороженні очі парубків і дівчат, і ті сполотнівши намагалися позадукувати, сховатися серед насельчан, але два... Козаки, що раз вискочили наперед, швидко хапали їх за рукава і відводили вбік. Перед зладкою стехою Яненченко на мить зерпнувся, він був вражений їхньою красою ще там на хуторі, коли щепився за них з морзою кучуком. А власне, парубків і дівчат він зараз брав тільки для того, щоб менш помітними були серед гурту ці красуні, бо цікавили його в першу чергу вони. Однак він не хотів, щоб гетьман звернув на них увагу, тому досить недбало, ніби між іншим, ткнув зразу двома пальцями, указівним і середнім, в їхній бік. І ви, ой, зойкнула стеха і схопила Златку за рукав. Ніхто не помітив, як перекинулись бистрими поглядами Мурза Кучук із сином Чорою. Не дуже второпавши, що говорить горбоносий вершник, Златка злякано мовчала. Полковникові пахолки підбігли до дівчат і потягли з гурту. Младен Ненко і Якуб теж, далеко не все розуміючи, зі сказаного напружено стежили за тим, що відбувається на Майдані. Коли на хутір напали татари і почали виганяти людей, вони домовилися поки що мовчати. Не зізнаватися, хто вони такі, щоб у слушний час визволитися самим і визволити усіх своїх. Тепер вирішили, що такий час настав. Ненко раптом вийшов з гурту і став перед Єненченком. Швидко заговорив по-турецькому. «Не чіпай цих дівчат, ага! Заклинаю тебе, Аллахом, не чіпай! Одна з них – моя сестра, яку я знайшов у цьому чужому для мене краї, а друга – друга – моя полонянка, яку я мав намір забрати з собою, ти мене розумієш? Залиш їх при мені, ага!» Яненченко витріщив очі. Він досить добре знав турецьку мову і все зрозумів. Одного не міг торопати, звідки тут узявся цей турок. Зрозумів Ненка не тільки Яненченко. За спини Юрія Хмельницького, який теж говорив по-турецькому, швидко виїхав не старшина гетьманської варти Аземага, похмурий чолов'яга з вузькими хитрими очима і важкою нижньою щелепою, що видавалася далеко вперед. Ставши перед Ненком, він пильно оглянув його, а потім запитав, «Ти хто такий?» «Сафар Бей, дилюк баша окремої яничарської орти в Сливені? Ремітка «орта турецької рота загін». «Як ти сюди потрапив? Ага, чому опинився серед цих чужих для тебе людей?» «Нас тут аж троє яничарських старшин», – спокійно пояснив Ненко, заздалегідь, обміркувавши з батьком та Якубом, як їм триматися, коли настане час зізнатись, хто вони. І він показав нам младене Якуба, які вклонилися Гетьманові і Аземазі. «Ми потрапили під час нападу на Січ у полон до козаків. Ми складаємо Аллахові вам щиру подяку за те, що визволили нас, Ага». Ти сказав, що одна з тих дівчат – Твоя сестра? То правда? Так, ага. Ця? Аземага показав на Златку. Так, ага, підтвердив Ненко і звернувся до дівчини. Надяке, привітай цих добродію. Я вітаю вас, Ефенді, уклонилася Златка Гетьманові. Я рада зустрічі з вами, шановний ага. Повернулася вона до Аземаги. Хай береже вас Аллах. Справді Туркеня буркнув Аземага і кивнув на стеху, ата. То сестра козака, який узяв нас у полон, а він ставився до нас добре і навіть допоміг розшукати Адіка, захоплену запорожцями під час морського походу. Його немає тут, і ми опікуємо його рідних, тому просимо залишити дівчат з нами. А замага нахилився до гетьмана і впівголоса щось довго йому пояснював. Юрець Хмельницький ствердно кивнув головою, подивився на дівчат, на ненка і повернувся до Яненченка. «Оближ, дівчат, – пане Іван, – сказав він, – ти собі знайдеш інших, а цих я заберу з собою до Немирова. Та накажи не відібрати півсотні сімей на добрих санях із міцними невитривалими кіньми, я візьму їх теж з собою, і не забудь про тисячу злотих, які ти маєш прислати мені, бо...» Яненченко втягнув голову в плечі і зблід від гніву та образи. Він ніяк не сподівався, що Гетьман забере дівчат, ще й нагадає йому так недоречно про Данину. Нагадав, що розмова, яка відбулася між ними сьогодні вранці, сам на сам, нікому не буде відома. І ось раптом Гетьман розголосив її в присутності усього почту. Та розмова теж мала образливий характер». Хмельницький після сніданку без ніяких пояснень зажадав, щоб Яненченко кожного року привозив йому тисячу злотих. А коли полковник зауважив, що навряд чи зможе нашкребти з небагато чисельного і зубожілого населення таку суму, Гетьман розгнівався і сказав, що зможе інакше пернач полковника віддасть комусь іншому, більш винахідливому, котрий зуміє дістати ті нещасні тисячу злотих. Це означало, що доведеться не тільки тягнути останні з люди, а й витрушувати свої кишені. Однак він погодився, бо нічого іншого не залишалося робити. А тепер Гетьману друге нагадав про це. «Те бо» прозвучало тихо, але лиховісно, як суворе застереження. Можливо, воно було сказано – так, між іншим, можливо, і з умислом, що полковник не став оскаржувати раптовий намір гетьмана забрати з собою аж 50 сімей, і особливо цих двох дівчат-красунь, що так запали йому в око. Хай йому грець, подумав Єненченко, з цим скаженим, напівбожевільним Юрасем каші не звариш, хоч він і родичем доводиться, а краще триматися від нього далі. Він ствердно хитнув головою і міцно аж суглоби побіліли на пальцях, затиснув у руці ремінний повід. Заклопотаний своїми думками, вражений таким безтактним зауваженням гетьмана, Яненченко не помітив, як радісно блиснули очі одного вершника, що стояв позад гетьмана, коли почув, що дівчата мають їхати до Немирова. То був Мурза Кучук. Поминувши сплюндровані безлюдні містечка Лисенку, Жашків, Ідашів, змучені, перемерзлі, голодні, подорожні, добралися одного дня до Немирова. Невідомо, чому це невелике, хоч і мальовниче містечко облюбував Юрій Хмельницький для своєї резиденції. Може тому, що тут була досить міцна фортеця, чи тому, що в місті та його околицях збереглося більше населення, ніж над Дроссі. Не чи тому, що звідси було недалеко і до кордонів Туреччини, і до Кам'янця, який був центром Кам'янецького пашалика на правах окремої провінції, приєднаного до імперії, де на випадок небезпеки міг знайти захист гетьман Невдаха, а чи просто так наказали йому його господарі Султан і Великий Візир. Поселився він на викидці в високому кам'янистому півострові, оточеному з трьох Боків з широкими ставами. Це урочище самою природою було створене для того, щоб тут побудувати фортецю. Правда, колишнє польське укріплення під час козацьких воєн було значно пошкоджене, але ще й досі, незважаючи на це, земляні вали з дубовим частоколом були міцні і надійно прикривали гетьмана від раптового нападу. Мешкав він у чималому дерев'яному будинку, що колись належав польському воєводі. У сусідніх будинках розташувалася його особиста варта, а неподалік, у Шполівцях, єдиному передмісті, що збереглося від пожеж та руйнування, розмістилося гетьманське військо – 800 татар, 200 волохів, 28 сербинів та 80 козаків. Військо невелике, можна сказати, мізерне, але його нічим було годувати. Тому нерідко траплялося так, що зголоднілі татари відправлялися в села, де ще можна було чим-небудь поживитися, і забирали в селяну Станнє – корівчину, вівцю чи лантовх збіжжя. Саме тоді, коли Юрась на чолі свого загону і валки переселенців під'їхав до викидки, на греблі показався татарський роз'їзд. Попереду улучники гнали невеликого тару овець. Позаду на санях везли лантухи з борошном та з біжжям. На арканах тягнули кількох на смерть переляканих чоловіків. Юрась притримав коня, почекав, поки татару з возом піднімуться нагору. Що це, спитав лицюватого, подзьобаного віспою, Салтана, який, облесливо, нахабно усміхаючись і кланяючись, під'їхав до нього. «Салям, ясновельможний гетьмане, привітався Салтан, і, повернувшись пів оберта назад, показав на здобич. Мало-мало брали ясак, примітка, ясак татарської данина, податок натурою. Голодний воїн, поганий воїн, треба м'ясо, треба хліб, кашу треба». Голодний татарський кінь нікудишній кінь. Мало мало треба оса, треба сіна, а де взять? Пан князь сам мало мало розуміє. Гаразд кивнув головою єрась. А це що за люди? А ці багаті люди, мало мало, будем бити. Родичі гроші принесуть, казна порожня, гроші треба. У Ірася блиснули очі, він враз пожовішав, став рухливий. Посадіть їх у яму, я сам говоритиму з ними. Якші, якші, закивав гостроверхою шапкою Салтан, волесливому усміху показуючи наразок гострих зубів, і різко гукнув щось своїм сейменам, ті швидко потягнули полонельників до фортеці. Відпустивши стомлене військо, що повернулося з нещасливого походу за Дніпром, на спочинок Юрець проїхався верхи вздовж валки переселенців. Його супроводжували Азема Гай і Свирид, многогрішний. Переселенці мовчки сиділи на санях або стояли, похнюпувшись на притоптаному кінськими копитами снігу. Всі були так страшно стомлені важкою дорогою, що ніхто вже не відчував ні страху за життя, ні тривоги за майбутнє. Навіть невгамовний Іваник не розтуляв рота. Дорога, втома і голод доконали і без того слабосилого чоловіка. Накинувши на голову каптур старої Кира а він мовчки, мов маленький посмітюх, сидів на санях позаду зінька, яка тримала в руках віжки і байдуже поглядав на чуже незнайоме місто. Всіх розмістити наш полівцях, розпорядився гетьман, хай кожен вибирає собі оселю до смаку, маємо вільних достатньо. Слухаюсь, уклонився многогрішний. У кого є золото, срібло чи коштовні речі відібрати буде зроблено. А тих, повернувся Юрась, до Аземаги, показав Наненка, Младена, Якуба і Арсенову сім'ю, розмістити окремо. «На викидці і таємно стерегти. Завтра я матиму з ними розмову. Ти зрозумів мене, Ага? Зрозумів». «Ті дівчата, здається, гарненькі. Ви маєте смак», – гетьмане стримано усміхнувся замага. – «не гірше, ніж у полковника». А, хотів затягнути таких пташок у своє гніздо. Ну і зухвалиться, вони раптом випорхнули. Ото, мабуть, злиться пан Іван. А вже ж знову слів, небагатослівний, завжди похмурий турок, якому було доручено не тільки оберігати гетьмана, а й слідкувати за кожним його кроком, за кожним словом, і про все повідомляти в кам'янець Істамбул. А ти, свириде, розпорядись добре натопити покої, щось я замерз. Юрась повернувся до многогрішного. Та хай милашка зготує вечерю, заморимо черв'яка і на спочинок. Ділами займемося завтра. Спорожнілих дворів у Немирові, як і всюди на Україні в той час було багато, тому многогрішний швидко розташував переселенців у попустках, а земагав, виконуючи волю гетьмана, Сім'ю Звенигор поселив у чималій дерев'яній хаті, критій гонтою, якраз насупроти яничарської залоги на Викітці. За його наказом татари привезли хуру дров, віз сіна для коней та оббіловну тушу барана. На другий день вранці він зайшов до хати. Салям правовірній привітався, салямага. Його запросили до чистої кімнати, де було вже натоплено. Дідунопрі і жінки вийшли. Чотири чоловіки сіли, не по турецькому, а по українському звичаю, на лави біля столу і деякий час мовчали. Младний Якуб, як було домовлено раніше, переговори доручили Ненкові. Ненко ж чекав, поки і старший старшу почину, ага почне розмову першої. Однак... Азем не поспішав. Уважно розглянувши обличчя своїх, як він гадав, єдиновірців, розгладив п'ятірнею чорну бороду, що прикрашала важку нижню щелепу, і тільки після того поважно сказав. «Волою Алахаці ці безконечні засніжені простори Сарматії від Дністра до Дніпра і від Тясмена до Карпатських гір відтепер належать блискучій порті». Князь і гетьман Юрій Хмельницький виконує тут волю хондкара, а я з вортою яничарів і сейменів, представлений великим візиром, охороняти його особу від злочинців, які хотіли б посягнути на його життя, а також, ага, іронічно посміхнувся, оберегти його від наміру зрадити подишаха і перемикнутися на бік русів, як те зробив гетьман Дорошенко. Примітка. Хондкар, турецькою, вбивця, один із титулів султана. «Ми це добре розуміємо, – Агай вічливо відповів Ненко, – але нас турбує сьогодні не доля цієї людини, а наша власна. Ми щасливі, що Аллах допоміг нам вирватися з рук невірних, однак нам хотілося б знати, коли ми можемо повернутися на батьківщину». «Я і прийшов зараз до вас, щоб з'ясувати цю справу», – схилив голову Азем і проникливо поглянув своїми вузькими і чіпкими очима на Ненка. «З наших розмов у дорозі мені стало відомо, що ви, Ага, і ваші друзі, служили в Яничарському корпусі і два роки воювали під Чигирином, де і я мав честь бути. Отже, я бачу перед собою досвідчених воїнів, готових накласти життям за іслам і велич падишаха». «Та чому б вам не послужити під моєю рукою в охоронному загоні гетьмана? Я маю велику потребу в людях. Гадаю, кам'янецький паша Галіль, якому я підлягаю, не перечитиме. До того ж, цього року великий візир Мустафа зробить новий похід на невірних, на цей раз, мабуть, на Київ. Отже, через кілька місяців ми всі разом з військом Падешаха воюватимемо з невірними». Тому я не бачу для вас потреби їхати зараз на батьківщину, щоб через якийсь місяць чи два знову повертатися назад. Ненко хотів щось відповісти, але тут у розмову устряв младен, поглядом даючи зрозуміти синові, щоб мовчав. «Невисокоповажний Аземаган, не приховаю, що ми мали інші наміри», – сказав сивочубий воєвода. «Ми хотіли їхати додому, але те, що ви сказали, змушує нас, зокрема, мене, по-новому глянути на обставини, що складаються мимо нашої волі. Якщо навесні доблесне військо Падешаха знову рушить сюди», то нам справді нема чого робити таку виснажливу подорож. Тому я залишаюся і служитиму у вашому загоні, якщо ви запропонуєте мені гідне мого звання і заслуг місце. Нагадаю, що і мої друзі думають так, як я. Ненко і Якуб здивовано перезирнулися, але почувши останні слова Младена, розцінили їх як наказ і поспішили висловити свою згоду». «Я радий мати за начальника такого доблесного воїна, як ви», – Аземага, – уклонився Ненко, який відтепер мав знову стати сафарбеєм. «Якщо у вашому загоні потрібен лікар, то я теж можу запропонувати свої послуги», – Ага, – сказав Якуб, опускаючи повіки, – щоб приховати іронічний блиск очей. Суворе обличчя Аземаги проясніло. «Я дуже радий, отже, будемо вважати, що з цієї хвилини ви знову несете службу». У війську Падишаха, вам дадуть зброю і все, що потрібне для життя. Хоча мушу вас трохи розчарувати, з харчами у цій злиденній варварській країні досить скрутно. Населення розбіглося, а те, що залишилося, так зубожило, що у нього часто справді нічого взяти. Однак для нас з вами вистачить. А замагав став, почав прощатися. Науспечені підлеглі підхопилися теж, вистрічилися. А коли Аземага вийшов, мовчки призернулися між собою. «Не розумію, тату, твого рішення», – сказав Ненко. «Головне наше завдання зараз – визволити Златкову і Арсенову сім'ю. Ти так привався в Болгарію до своїх гайдуків, і раптом ми залишаємося тут». Владин нахмурився. «Ви чули, що сказав Аземага?» «Султан не обмежився двома походами на Україну». Цього року він кине, можливо, ще більше військо, щоб остаточно підкорити козацький край своїй владі. Руснаки не знають про це, і турецький напад може застати їх зненацька. Ми повинні допомогти їм, якщо хочете, це мій обов'язок. Цим самим я допоможу, і не в малій мірі, моїм друзям-гайдукам, моїй коханій Болгарії, бо наша доля вирішується тут, у степах України. Потім я подумав, що для визволення зладки і Арсенових рідних теж потрібен час. За день-два ми нічого не зробимо. До того ж, куди ми їх повеземо зараз? В Болгарію? Це виключається, бо вони захочуть повернутися назад, зустрітися з Арсеном. А везти за Дніпро не довеземо. У нас нема припасів для такої далекої дороги, а головне, нас дуже швидко наздожене погоня. Ні, треба ждати весни, вже недовго. Ми будемо при Азема зі до того часу, поки це нам вигідно. А що до тебе, любий мій синку, то у мене оце виникла цілком несподівана думка. А чи не залишитися тобі взагалі в яничарському війську? Цього тим більше не розумію, здивувався Ненко. Цим би ти міг принести Болгарії і її друзям неоціненну допомогу. Ми знали б таємні наміри Стамбула, укази султана, накази й розпорядження військових властей. Он як... Не цим слід подумати. Хай дарує мені Якуб, що я так відверто говорю про це, воєвода поклав руку на плече своєму другові. Можу його турецькому вухові важко слухати таку мову, бо йдеться про те, щоб розхитати цього жорстокого велетня, який зветься Османською імперією. А це ж твоя батьківщина, Якубе. Младене тихо промовив Якуб. На світі, крім жорстокості і словілля, що існує справедливість. На жаль, я ні разу не зустрівся з нею ні в яничарських сейбанах, ні в замках Бейлер-Беїв та Санджак-Беїв, ні в палаці Падешаха. Примітка сейбани, турецької вяничарські казарми, військові підрозділи. То чи ж личить мені, збагаченому гірким життєвим досвідом і власною недолею, людині, що все життя прагнула покарати несправедливість, захищати її? Спасибі, Якубе, ти мудрий чоловік. І младен обняв старого товариша. І ти маєш знати, бо я тобі про це не раз говорив, що ми виступаємо не проти турків, не проти Туреччини, щоб знищити її і поневолити її народ. Ми виступаємо проти свого рабського становища, в яке ввергла нас порта, проти зазіхань султана і його ненависних пащів на нашу землю і плоди нашої праці, проти гніту і насильства, проти намагань султана убити нашу віру, нашу мову, наші споконвічні звичаї, потолочити нашу людську гідність. Амінь, усміхнувся Якуб і міцно потиснув младену руку. Тепер мені зрозуміло, чому ми маємо служити в орті А Весь наступний тиждень гетьман хворів. Йому лимило руки, ноги, поперек, голова тріщала від нестерпного болю, безбережно тіпала пропасниця. Вечорами, коли було особливо тяжко, він марив, то молячись, то вигукуючи страшні прокляття, то згадуючи людей, яких давно вже не було на світі – матір, батька, брата, Тимоша. Від нього, як вірний пес, не відходив ні на хвилину свиридного грішни, пантрував за кожним кроком і кожним рухом Якуба, приставленого магою до хворого. Хвороба минула раптово, як і почалась, але слабість залишилася, а з нею розбитість, поганий настрій. Гетьман заскучав і гукнув, щоб хто-небудь зайшов. За дверима почувся гамір тупить ніг. Хто там? Двері прочинилися, і показалася попеляста голова свирида грішного. «Це я, ясно пане Гетьман». Округлий вид хорунжого розплився у підлесливій усмішці. Заходь. Ногорішний зайшов до кімнати, пригладив рукою миршового чуба і низько уклонився. «Слава Богу, ви живі і здорові, пане Гетьман. А я думав, з вами щось трапилось. Так ви крикнули. Я вже почуваю себе добре. З чим прийшов? Я маю дуже важливі вісті. Ну, розповідай». Гетьман підмостив собі під голову другу подушку, щоб зручніше було сидіти, і показав на дзиглик. «Сідай!» Ясновельможний пане Гетьман, многогрішне обережно сів на тендітний дзиглик на кривих позолочених ніжках і притишив голос до шепоту. «Поки ви хворіли, я розпитував своїх довірених людей, які залишилися в немирові нашими очима і вухами. Ну і що? Страшно навіть казати. Кажи!» «Ясновельможний пане Гетьман», – швидко зговорив многогрішне, – «усім відомо, яких зусиль докладаєте ви до того, щоб відродити батьківську славу. Та не всі ваші помічники щиро допомагають вам. Хто?» – Юрасів п'явся в жовтавосиві очиці Хорунжго. «Наказний Гетьман Астаматії під час походу вашої ясновельможності на Львобережжя приймав таємного посла від сірка і довго трактував з ним... За зачиненими дверима. Про що? На жаль, не пощастило дізнатися, але дізнаємося, того посла Запорозька Зимашка, сім'я якого мешкає в Немирові, я наказав заарештувати і посадити в яму. Правда, незважаючи на те, що йому всипали півсотні Київ, а він нічого певного не сказав. Мало, мабуть, сипали, зате, ну-ну, зате достаменно стало відомо, що Астаматій, цей хитрий волог, добряче потрусив кишені і скрині багатих немирівських городян і привласнив більшу частину зібраного. А в казну надійшло золота і срібла, також дорогоцінних речей тільки на півтори тисячі злотих. А скільки прилипло до його рук, одному Богу відомо. Гетьман скрипнув зубами, аж задихнувся від люті. Останнім часом він усі свої сили спрямував на те, щоб якомога більше люду перевести з лівого берега на правий, а також щоб поповнити свою казну, бо вважав, що без підданих і без грошей він ніщо. Тому ревно стежив за тим, щоб жоден злотий, жоден червінець чи динар, жодна золота чи срібна річ не поминули його казни. «Ох, злодюга, зрадник, грабіжник, хитрий волоський лис, я давно підозрював, що то нещира, підступна, підла людина. Але куди ж дивився полковник Верениця? Я ж наказував йому пильно стежити за кожним кроком, Астаматія». В очах грішного блиснув радісний вогник. «Ваша ясновельможність пригріла на грудях змію. Полковник Верениця у змові з Астаматієм. Не може бути». Мої люди доповідають, що не раз бачили їх разом. Астаматій частенько заїздив до Ворениці, до півночі пиячив з ним». А поки в кавариниці Настя хвалилася подругам, що господар подарував їй золоті сережки. Звідки вони у нього? Адже поки ви не вручили йому перенача полковника, був голий як бубон. Разом зі мною завдяки вам видерся з турецької неволі. Тож, мабуть, крім вошви, хай пробачить пан Гетьман за грубе слово, нічого не привіз собою на Україну. А тепер дарує коштовні сережки своїх коханці який багатій знайшовся. Що ще? Немирівський сотник Берендей. І цей теж, о Боже, цей випустив з ями кількох в'язнів, не поклавши за них у казну жодного шеляга. Кажуть, на цьому він добренько погрів руки і з корчми не вилазить. Це все? Все. А як приселенці? Зли дота. Перетрусили, жодного злотого не знайшли, тимчасово поселилися на шпулівцях, а весною примусимо орати, сіяти, а ті дівчата, їх поселено, як і наказано вашою ясною тут поряд, на викітці, стежу за кожним кроком. А турки Аземага взяв на службу. Угу, це добре, однак їх треба остерігатися, бо вони про все доповідатимуть Аземазі. А той, Кам'янецькому паші... Галілю Великому Візирові або й самому султанові, додав многогрішний. Про це міг її не нагадувати, сам знаю. А ось хто з наших доносить Аземазі, оце я хотів би знати. Хто ж? Астаматії? і Варениця, безперечно причетні до цього. Юрась кисло скривився. А може йти? Га? Новогрішний злякано прихрестився. «Що ви, пане Гетьман? Ось вам хрест, я вам найвідданіший слуга, як пес сладен кожному вашому недругові горло перегризти». «Гаразд, гаразд, вірю», – недбало махнув рукою Гетьман, а потім, бачачи, як його слова схвилювали, Хорунжого додав. «Ти єдине, на кого я можу покластися. Що ж пропонуєш зробити з цими зрадниками?» Пропонувати і вирішувати має ваша ясновельможність, а моя справа доповісти про все правдиво, як на духу. Ти схопив їх? Без вашого наказу, здивувався многогрішний, якби я посмів схопити злодюг негайно і тримати під посиленою вартою, трохи зміцнію, сам говоритиму з ними. Буде зроблено ваша ясновельможність, але, ну що ще? Кого ж призначити на їхні місця? На якусь мить Юрай задумався, потім рішуче сказав, «Без наказного гетьмана обійдусь, сам управлюсь, полковником призначу Коваленка, а сотником...» і Він зробив паузу, пильно оглянув многогрішного. Той схилив віддану голову, ніби чекав подяки за вірну службу, а сотником будеш ти, свириде. Служи мені щиро, і я ніколи не забуду про тебе. «Дякую, ваша ясна вельможність!» схопив невелику білу руку гетьмана і чмокнув масними губами. Гаразд, диди, і зробив все, як я казав, задкуючи і кланяючись, ногогрішний, вислизнув за двері. Була неділя, гетьман устав рано ще до сходу сонця, в супроводі своїх старшин сходив до заутрані, поставив свічку перед образом Матері Божої за своє видуження, а другу перед образом Спасителя за душу свого батька Богдана. Повернувшись додому, поснідав, випив гарячого молока з медом і відчув себе зовсім здоровим. Одягнувшись у теплий кожук, покритий сірим угорським сукном, узув валянки і вийшов на двір. У вічі вдарило яскраве сонячне проміння. З гілястих яворів з криком знялося вороння. Гетьман примружив очі, глибоко вдихнув морозне повітря, що пахло ранковим димом, і зійшов з ганку. На просторому майдані вишукувався загін татар, що прибули з Криму для заміни тих, котрі відбули півроку, і мали повернутися додому. У гостроверхих круглих шапках, отрочених хутром, у заєложених овечих кожухах вони стомлено сиділи на невеликих кожлатих конях і байдуже дивилися на невисокого блідого гетьмана і хмельнізки та гурт старшин за його спиною. За плечима у кожного з них стриміла споконвічна зброя кочовика, лук, сагайдак зі стрілами, круглий щит оббитий бляхою або цупкою бичачою шкірою, біля боку, шабля. На гетьмана оточили старшини на чолі за земгою і Свиридом многогрішним. Він привітався з кожним кивком голови, а салтану Газібею, котрий мав від'їжджати днями до Криму зі своїми людьми. І чогаку, котрий щойно прибув, щоб замінити Газібея, потиснув у руки. Спасибі, салтане, за добру службу, сказав гетьман Газібею. Передай ханові Мюрад Гірею, що я дуже задоволений тобою і твоїми воїнами. Передам, гетьмане, відповів той, похмуро дивлячись собі під ноги. Приємно чути похвалу. Однак ми служили не тільки за похвалу. Що ти маєш на увазі, салтане? Мої люди незадоволені, вони повертаються з порожніми руками. Не треба мало-мало платити. Ти ж знаєш, Салтане, що платити зараз нічим. Така війна пройшла нашим краєм. Трохи розживемося, заплатимо. Ми не просимо золота, гетьма, недозвольна мало-мало єсир брати. сир, Ти ж знаєш, Салтане, що наша земля зовсім опустіла. Де ж ви будете єсир брати? З ким тоді я зостануся?» Україна велика, ми знайдемо, де взяти ошкірився Газібей, відчувши в словах гетьмана таємну згоду, але щоб остаточно змусити його погодитися, додав, якщо не дозволиш, гетьмане, поїдемо і так, як у вас кажуть, облизня впіймавши, але як подивляться на це люди Салтана Чогака, чи захочуть вони служити тобі за спасибі, боюся, що повернуть коней і помчать вслід за нами». Це була неприхована погроза. Юра зглянув на чогака, той міцно стиснув осмалені морозом губи, відвів очі, низькоросли, кривоногий, він скидався у своєму кожусі вовної назовні і на ведмедя, але погляд мав бистрий, вовчий, знав Мюрат Гірея, кого прислати. Це й не тільки захистить гетьмана, а й з горла вирве здобич, і без нього не можна, на кого ж тоді спертися?» «У Немирові я забороняю брати Єсир», – роздратовано крикнув Юрась Хмельницький. «Їдь собі з Богом, салтане Газібей!» Газібей опустив повіки, щоб приховати від гетьманського почту радісний близькочей. Слова гетьмана означали згоду брати Єсир повсюди, окрім Немирова. Він знав, що люди у краї залишилося небагато, але все ж достатньо для того, щоб узяти якусь сотню другобранців. А якщо чутка про це дійде до великого візира чи, бронь Боже, до самого султана, то можна буде завжди послатися на дозвіл гетьмана. А якщо, якщо, великий гетьман, закивав він головою, у Немирові ми нікого і пальцем не зачепимо, мало-мало зберемося і гайда в дорогу. Йорасі не відповів нічого і, відвернувшись від Газібея, зустрівся поглядом з морзою Кучуком. Він любив і поважав Акерманського морзу за незвичайну хоробрість і прямоту, хоча знав, що це найжорстокіший нападник і людолов, котрий вивіз з України не одну тисячу бранців. «Салям, Мурзу!» – усміхнувся до нього Гетьман. – Нагадаю, ти не поспішаєш додому? Ще послужиш мені? «Ні, не поспішаю, гетьмане. Я залишуся до весни, але як тільки сніг зійде з землі, вирушу в рідну сторону. Мої люди вже скучили за домівкою і за своїми близькими. Спасибі тобі, Кучук. Я скажу Візирові, що ти чесно і самовіддано служиш Падешахові». Потім Юразь підійшов до младена Ненка і Якуба, котрі стояли серед старшин, і привітав їх зі вступом на службу в його військо. «Де ваша сестра, ага, і та друга дівчина, здається, стеха?» Звернувся він до Ненка по-турецькому. «Вони дома, е, беєфенді. Я хотів би їх бачити». «Зараз беєфенді? Так, сходи за ними». Ненко здвигнув плечима, але мовчки пішов. Через кілька хвилин з'явився зі златкою і стехою. Дівчата кутилися у кожушини і теплі хустки, боязко позираючи на гетьмана і його оточення. Всі замовкли. Ждали, що скаже гетьман. Один Мурза нахилився до вуха чор і щось швидко шепнув йому, але ніхто не звернув на це уваги. Чора хитнув головою і зник серед воїнів. Юрець пильно оглянув дівчат і, видно, лишився задоволений, бо на його блідому обличчі з'явився легкий усміх. А він підійшов до них майже у притул і сказав. Таких красунь гріх тримати за зачиненими дверима. Треба частіше, дівчатка, виходити на люди, і тоді, клянуся лахом, ми підшукаємо для вас таких женихів, яких немає жодна дівчина в Немирові. Чи як ви думаєте? Дівчата промовчали, не знаючи, що відповідати, а Гетьман вів мову далі. В неділю, в день мого народження, я влаштовую святкову вечерю і запрошую вас до себе. Я хочу, щоб ви стали окрасою нашого суворого товариства, яке звикло на таких вечірках тільки дудлити горілку і чванитися своїми перемогами на полі бою та серед жіноцтва. Нагадаю, що в вашій присутності вони будуть тихі, як ягнята, і галантні, як придворні шляхтичі польського короля. Я жду вас, панянки. «Спасибі», – прошепотіла стеха, посіріли ми від страху губами, розуміючи, що відмова образила б гетьмана і накликала б на них його гнів. Юра ще раз пильно оглянув їх і махнув рукою, щоб йшли додому, а потім, віддавши розпорядження, де розмістити новоприбулий ну, татарський загін, відпустив усіх, крім особистої варти. «А тепер до ями», – коротко кинув він. «Якщо хто прийшов з викупом – опустити». Яма була поряд посеред Майдану, з-під широких покритих памрозю очеретяних мат, що підтримувалися довгими сосновими воринами, здіймався стовп пари. Похолки миттю відтягли одну мату в бік і спустили вниз драбину. Юрай став на краях ями. Уніс йому вдарив важкий дух, аж він заточився, а з глибини долинало якесь глухе шемрення. Почулися хрипкі простуджені голоси. Коли очі звикли до напівтемряви, він побачив унизу кілька зарослих змарнілих облич. Одні в'язні стояли, інші, найбільш знесилені або скатовані, лежали на купі вогкої смердючої соломи, тремтячи від холоду. Люто й страшно блискали запалені почервонілі очі. На деякий час у ямі запанувала тиша. Потім до гетьмана простягнулося кілька скосюрблених брудних рук, залунали благання. Ясновельможний пане Гетьман, змилуйся, завіщо такі муки? Я не маю ніякого золота, хоч бити мене не маю, даремно катуйте. І в мене немає, це злий наговір, який є багат, що одна слава залишилась. Було колись, та все спливло за водою та за лихими людьми, відпусти, пане Гетьман. Юрай сердито тупнув ногою, замовкніть. Його очі заблищали, як вуглинки, а обличчя ще більше зблідло, навіть мороз. Не зміг вичавити з нього рум'янців. Від воріт пахолки привели трьох жінок. Вони впали перед гетьманом на коліна, заломили руки. «Змилуйся, батечку, не губи наших чоловіків, будь доброю душею, відпусти їх з Богом!» Юраськів не упахолком, що підвели жінок, коли ті стали перед ним, суворо запитав. «Викуп принесли?» Принесли, батечку, принесли, все, що мали, кладіть сюди. Він зняв з найближчого пахолка шапку і просягнув перед собою. Младен непомітно штовхнув Ненка під лікоць. Дивись, мовляв, справді гетьману цю мить був схожий на жебрака, котрий просить милостиню. Але він не помічав цього, а варта незворушно не застигла позад нього і жодним рухом не виявляла своїх почуттів. Одна з жінок вийняла за пазухи вузлик з білої хустини, розв'язала і, тримаючи його на лівій долоні, правою почала поволі, ніби лічучи, хоча, мабуть, у неї і думки такої не було, кидати в шапку золоті монети, персні, сережки. Закінчивши, зіжмакила хустину в кулаці і крізь сльози благально подивилася на Юрася. «Прізвище коротко процідив він. Бондаренко, батечко, Василь Бондаренко». Гетьман нагнувся над ямою, крикнув, «Бондаренко, вилазь!» З ями показалася скуйовджена руда голова чоловіка середніх літ, У волосі, в бороді, в усах, остюки й солома. У почервонілих від сліз очах страх і ненависть. Чоловік поволі перевалився через драбину прямо у сніг, не маючи змоги звестися на ноги. Жінка з криком кинулась до нього. «Забирай, бабо!» – махнув рукою Юрасі, повернувся до другої жінки далі. Бондаренчика підвела чоловіка і, кланяючись та схлипуючи, поволі повела його до воріт. Друга жінка, стара, висока й худа, мов жердина, незграбно вклонилася гетьманові, і витягла з кишені витертого, дубленого. Кожуха, що мабуть був з чоловічого плеча, оксамитовий кисет. Розв'язали його і висипали на долоню кілька золотих і срібних монет. Подивилася на них байдужим поглядом, а потім простягла свою суху чорну долоню майже під ніс гетьманові. Юрась глипнув на монети, на жінку і скривився. «Мало!» Жінка не кинулась йому в ноги, не стала благати і заламувати від горя руки – не забожилася, що це в неї все, що могла не збирати у себе у родичів і знайомих, а непорушно стояла перед ним, як сухе старе дерево. І тільки тонкі безкровні губи, помережені синіми вузликами жил, кривилися від жалю та образи, а висвілілих безбарних очей покотилися дві скупі сльозинки і, замерзнувши на лету, упали в притоптаний сніг. Так і стояла, висока, незграбна, пряма, як мумія, ніби не чула того короткого і гострого, мов ніж слова, а її тонка, з вузлуватими пальцями рука, витягнута вперед, дрібно тремтіла, ніби вербова гілка під поривами вітру. Усі мовчали. Младен закусив губу, щоб не зірватися і не наговорити чого не слід, яку б важко зітхнув. А Ненко в цю мить подумав, що в недалекому минулому він дуже був схожий на цього безсердечного чоловіка. Був такий же жорстокий до чужих, незнайомих йому людей, байдужий до їхніх сліз і їхнього горя. Йому стало соромно. І він подумки дякував долі, що все це лишилося позаду. Нарешті сам Гетьман відчув фальшивість свого становища і підставив шапку під тремтячу руку. «Кидай! Як прізвище, бабо!» «Павло Голенко!» – жінка перевернула руку, і монети з брязкотом посипалися в глибоку шапку. «Голенко, вилазь!» З ями виліз високий худий юнак. Юрась здивовано витріщився на нього, бо думав, що побачить старого діда. «Це ж хто?» – повернувся до баби. – «Син?» «За молодого треба було більше!» – жінка мовчала. «Ну, лихо з тобою! Геть звідси!» – гримнув гетьман на юнака. Той схопив матір за руку і, представляючи довгі, тонкі ноги, покульгав до воріт. Наперед виступила третя жінка. Це була красива чорнява молодиця років 35 Вона сміливо дивилася на Юрася, ніби перед нею був не гетьман, а звичайний міщанин. Потім статечно з гідністю уклонилася. З чим прийшла? Юрась прихильно оглянув гарну постать жінки, відмітив її вродливого обличчя, на якому виділялися повні Малинові губи і виразні чорні очі під тонкими бровами і гарно пошитий кожушок і червоні чобітки. Принесла викуп за чоловіка пане Гетьман, вона почала длубитися у кишені, потім витягла золотий перстень з великим самоцвітом, що заграв проти сонця всіма барвами веселки і дорогоцінне янтарне намисто, нанизане на шовкову нитку а впереміж з ліпучо-вілими з голубуватим відливом перлинами. Юразові очі заблищали від захоплення, він сам простягнув руку, схопив коштовності, якусь хвилину розглядав їх зі всіх боків, а потім обережно опустив у шапку. Як прізвище? Семашко, Мирон Семашко. Що? Юрась повернувся до многогрішного, який ствердно кивнув головою. Той самий Семашко? Запорозький козак? Так, пане Гетьман, запорожець, підтвердила і жінка. Я не можу відпустити твого чоловіка. Чому? Він небезпечний злочинець. Жінка зблідла, в її очах промайнув страх. Тільки тепер вона відчула, як у неї підгинаються ноги. Юрась підтримав її під руку, спитав, як тебе звати. Феодосією, ледь чутно прошепотіла вона. Ну от що, Феодосія, йди додому. Я не кажу справедливо розібратися в чоловіковій справі, якщо він ні в чому не винен відпустити, Іди». Жінка вже опанувала себе, випросталась, відвела гетьманову руку. А мої речі. Вони належать казні. Як же це так? Я ж вірила. Виведіть її за ворота, гукнув Юрась і відвернувся до ями. Пахолки повели жінку до воріт. Вона не опиралася, видно, вражена новим горем і несправедливістю. А гетьман, вигрібши з шапки здобич і заховавши в кишеню, наказав усім в'язням вилазити з ями. Охкаючи від болю, трясучись від холоду, вони поволі вибиралися драбиною наверх і ставали в один ряд, злякану, мов загнені в безвихідь звірі, зиркаючи на гетьмана і його почет. «Хто з вас, Семашко?» – спитав Юрась. «Я, наперед виступив середнього зросту, чорнявий чоловік. Стань сюди, в бік. З тобою поговоримо потім». Семашко відійшов у бік, а Юрась тицнив пальцем у груди першого, хто підвернувся під руку. «Як звати?» Левон Халявицький, відповів, просто голоси заросли густою щетиною в'язень, по зовнішньому вигляду, якого важко було визначити скільки йому років. Викуп буде? Не буде. У мене нічого немає, твердо відповів в'язень. Що ж ти, лайдаку, гадаєш, що я відпущу тебе без викупу? Ні, я такого не думаю. На що ж тоді сподіваєшся? Як викупу не даєш, то вступай до війська. Не хочу до війська, то давай викуп. «У мене нічим відкупитися, мав би гроші, віддав би усе до шеляга, ніж маю тут загибати. Брешеш пес, маєш, мені достеменно відомо, що маєш, інакше ти не сидів би тут. Мої люди знають, кого брати». Халявицький здвигнув плечима, «Ні, не маю, заберіть мою хату, мою садибу, мої грунти, а золота немає». «На бісового батька мені твої грунти і твоя хата», – розсердився в і расі, підвищив голос. «Чимало зараз повсюди хат пусток і зарослих бур'янами полів. Мені потрібне золото, бо тільки за золото я можу найняти військо і розбудовувати державу. Яку державу і для кого? Для турків вихопилося у в'язня». Юрась зблід як мрець. Дурню вигукнув різко. «Проведіння обрало мене для того, щоб я відновив те, що зробив мій покійний батько Гетьман Богдан, щоб я знову зібрав наше військо і відбудував державу. Але що я можу зробити без грошей? Без золота? Золота в мене немає. Знайдеш блазню? Гей, пахулки, почухайте йому по турецькому звичаю п'яти». Кремезні похолки, згребли в'язня, звалили на сніг. Один усівся на спину, другий стягнув чоботи і почав замашним кайком дубасити по підошвах. Раз, два, три. Лічив многогрішний. П'ять, десять, п'ятнадцять, тридцять. Від нестерпного болю в'язень звивався, як вуж кричав, благав припинити катування, але Юрась підняв руку тільки тоді, коли многогрішний відрахував півсотні ударів. Досить. «Підводіть його!» Пахулки і силоміць натягнули на розпухлі скривавлені ноги чоботи і, підтримуючи скатованого по -під руки, поставили перед гетьманом. «Ну, а тепер, скажеш, пригадаєш, де заховав золото? Як бачиш, я не жартую, адже я не для себе стараюся, а для загальної користі всього поспільства, поза як я один дбаю нині про вітчизну нашу. І чи інші збираю не тільки для себе?» Найдля держави нашої. Зрозумів, мостивий пане? Зрозумів. Спасибі вам, ясно пане Гетьман, що утішили хоч тим, що мене скатовано для загальної користі. Бодай була, глухо промовив але золоте від того в мене ж ніяк не добавилося. Хочу бити, правду кажу. Знайдеш, як припече, то знайдеш, і домашнім скажеш, де знайти. Не одного такого упертого бачив я, зі злобою прошипів Юрась і гукнув до пахволків. Гей, киньте його до ями, хай там ще посидить, та подумає гарненько. Не встиг чоловік і оком моргнути, як його повлекли до ями і штурхнули вниз, тільки загуркотів по драбині. Ну, хто згоден сплатити за себе викуп, мостиві панове? Похмуро промовив Юрась, звертаючись до в'язнів, що стояли ні живі, ні мертві. Двоє вийшло наперед, мовчки вклонилися. «Ну, що скажете? Не катуйте нас, ясно вельможний пане, пробулькотали задерев'янілими язиками. Не сьогодні, то завтра за нас внесуть викуп. Гаразд, лізьте назад до ями, а ви?» І, до кого було звернуто це грізне запитання, поопускали голови, ждучи найгіршого. «Чого ж мовчите? Нічого нам казати, промовив один. Хочу бити, а викупу не нашкрябаємо. Всипте йому!» Пахолки згребли небораку, повалили на сніг. Це був міцний ширкоплечий городянин. Він опирався, брикався ногами, не дозволяючи роззувати себе, але його луснули кийком по голові, здерли чоботи і віддухопели так, щоб ідолаха ледве дихав. Встати сам не зміг, його схопили за руки і за ноги і кинули, мов колоду в яму. Потім захекані пахолки взялися за другого. Екзекуція тривала майже до обіду, але вже безуспішно. У людей справді не було за душею нічого, і вони твердо стояли на своєму, бо знали, що тих, хто обіцяв щонебудь внести за себе, щоб уникнути катування, а потім не вносив, наступні дні били ще жорстокіше. Врешті залишився один семашко. Юрай Замерзи був злив від того, що зібрав, по суті, одну мізерію. Йому було шкода себе, що мусив, незважаючи на високий титул князя і гетьмана, самось так стягувати чинш зі своїх підданих. Він проклинав долю, кляв землю, на якій йому судилося жити, кляв зубожілий, заляканий, затурканий безконечними війнами і нападами народ, яким доводилося правити. Десь у глибині серця іноді з'являлося почуття, схоже, на жаль, до його жертву, але коли він пригадував, що він сам майже жебрак у порівнянні з іншими правителями – султаном, королем польським, царем московським, ханом кримським, цісарем австрійським, це почуття зникало як дим, а серце сповнювалося люттю. Тоді він ладен був посадити в яму всіх мешканців Немирова, на яких – Падала підозра, що в них могли бути хоч які-небудь коштовності, закатувати кожного другого, аби тільки наповнити ту нещасну бочечку, яку він тримає у себе в потайному місці. Одну бочечку. А у батька Гетьмана Богдана таких бочечок було, як він не раз чув від знаючих людей майже півсотні. «І де поділося те багатство?» Пройшло, як вода через руки Виговського, його власні, тетерені. Розвіялося, як ранковий туман у вирі страшної боротьби, що розгорілася за Богданову булаву. А тепер він мусить витрушувати лахи своїх підданих, щоб, складаючи злотий до злотого, талер до талера шелях до шеляга, збитися кутаку таку казну, аби хоч у порівнянні з Самойловичем не відчувати себе жебраком. При згадці про ненависного суперника його серце заколотилося, як невіжене. Він люто ненавидів любобережного гетьмана, котрого вважав одним з найголовніших винуватців свого незавидного становища, і котрого, якби міг, не задумуючись, піддав би найжорстокішим тортурам. Його погляд упав на семашка. Чоловік стояв осторонь від усіх, заглибившись у свої невеселі думки, що ховається за його блідим невисоким чолом що наказав йому Сірко, посилаючи в Немирів, до Стаматія. А може не тільки Сірко, а й Самойлович причетний до його перебування тут? Може це та ниточка, що допоможе розплутати весь клубок зради й підступу? «Як тебе звати, запорозці?» – спитав він Семашке. Семашку Мирон. Звідки?» «Немирівський з роду віку, давно в Січі». Як тільки закінчив київську колегію, так і гайну за пороги, ясно пане Гетьман. Тож усе кільканадцять літ уже, правда, з перервами. О, ти вчився в колегії, я теж там учився. я це знаю, Гетьмане. А ще що ти знаєш про мене? Та що й усі? Те, що всі знають, мене мало цікавить, а ось про те, чого ніхто не знає, крім тебе, та ще двох-трьох осіб я хотів би дізнатися». «Я не розумію вас. Не прикидайся дурником. Ти вже знаєш, завіщо тобі усипали тут Київ? Їй Богу не знаю. З чим прислав тебе сірко до Немирова? Я прибув сам, по власній волі. На земівлю тут моя родина. Він наказав убити мене. Він нічого не наказував. То, може, це зробив гетьман Самойлович? Я ні разу не бачив його. Звідки ти знаєш Астаматія?» «Я його не знаю, але ж по приїзді в Немирів ти відвідав наказного гетьмана Астаматія і мав з ним розмову. Так, я був у Астаматі, але тільки тому, що такий наказ вашої ясної вольможності усім новоприбулим, а особливо запорожцям, у п'ятиденний строк особисто з'являтися до наказного гетьмана або Немирівського полковника. Ти сидів у нього півдня. Я перекинувся з ним щонайбільше двома десятками слів». «Чого б я мав сидіти в нього півдня? Про це донесли мені вірні люди. Виходить, вони не вірні люди, а брехуни». Юрась кинув бистрий погляд на многогрішного. Той миттю підбіг нехилився до самого гетьманського вуха. Видно, йому не хотілося, щоб його слова чув ще хто-небудь. «Я слухаю, пане Гетьман. Він і раніше так говорив? Так, пане Гетьман, але він викручується. Чому ти так думаєш?» Жоден Запорожець цього року не прибув у Немирів на зимівлю один Семашко. Тож не може бути, щоб зірково не скористався таким випадком, а потім? Ну, він таки був у Астаматія. Гадаю, треба його допитувати так, щоб сказав правду. Він знає більше, ніж каже, а коли допитаємо Астаматія, то можна буде порівняти їхні показання, і я певен, щось виявиться. Юрай знову глянув на Семашка. Ти чув? Чув? Отже, будеш говорити? Я сказав правду. Гм, ти упертий, як всі запорожці. Юрасові очі блиснули, він гукнув пахолкам візьміть його. Семашко запручався, але даремно, бо ще не відійшов від тих Київ, якими два дні тому почастував многогрішний. Пахолки звалили його у сніг і почали періщити по підошвах, по гомілках, по спині. Їм допомагав многогрішний, схопивши замашного кіпану. Кия. Він намагався влучити по найболючіших місцях, по кістечках, кістях рук, по голові. Запорожець звивався, рятуючись від ударів, що сипалися з усіх боків. Але це мало допомагало йому. «Що ти мав передати?» – нас від сірка, спитав Юрась, давши знак пахолкам, щоб припинили катування. «Прові, що ви говорили?» «Бог свідок, я нічого не знаю», – прохрепів Симашко, хапаючи розбитими губами сніг. У нього було виникла думка, щоб урятуватися, наговорити на Астаматі, а там хай Юрась розбирається, але зразу ж відігнав її, як мерзенну, негідну запорозця. Звичайно, Астаматій заслуговує найважчої кари, бо разом з Юрасем сіє навколо себе зло, і безперечно вона його коли знайде. «Та не таким чином треба з ним розправитись. До того ж, Юрась вимагатиме все нових і нових зізнань і вириватиме їх найлютішими тортурами. Я нічого не знаю», – ще раз тихо повторив він і без заплющив очі. «Ти розумієш, що на тебе аж коли не признаєшся», – копнув його ногою під бік ногогрішний, – Семашко мовчав. Юрась повів бровою, пахолки жбурнули козака в яму. «На сьогодні досить глухо промовив гетьман», Мерзякувато потираючи руки і втягуючи голову у плечі. Гайда обідати, а після обіду не візьмемося за інших. Похмуро і холодно під цегляним склепінням Немирівської в'язниці, розташованої на Викітці у Великому льосі, по вегких в стінах стікають брудні ржаві патьоки. Під стелею потріскує лойова свічка, але не може своїм злабеньким світлом розсіяти важкий морок підземелля, і від того по кутках стає ще зловісніше і похмуріше. Під протилежною. Від дверей стіною за невеликим столом сидить кутаючись у кожух Юрась Хмельницький. Перед ним тапчан, покритий кривавими плямами, а поряд з тапчаном – широкий ослін, на якому лежать причандалля для допиту. Кийки, нагайки, вільовки, дерев'яне на цеберку з водою. У цеберку плаває берстовий ковшик». Біля дверей стоїть гетьманські почи та земага многогрішній пахолки. Серед них младененко Ненко і Якуб, яких земага ось уже який день не відпускає від себе, привчаючи до гетьманської служби. На супроти стола під стіною, дрожачи від холоду, тупцяють наказний гетьман Астаматій, полковник Варениця і сотник Берендей». Усі босі роздягнуті до сирочок, простоволосі, руки зв'язані з сирицею, в очах смертельна туга і жах. Гетьман дивиться на них пронизливим поглядом чорних, мов, достигли терен очей, потім б'є кулаком по столу, кричить, ну, паршиві свині, гадюки, перекінчики, розповідайте, все розповідайте. Астаматій огрядний, важкий, широколицей волох підняв чорночубу голову, подивився прямо в очі Юрасеві. Що розповідати гетьмане? Сам знаєш, зраднику, не знаю. Ти хотів мене видати запорожцям, за скільки, коли, як? А Стематій здригнувся, почувши таке обвинувачення. Це наклеп гетьмане? Ні, не наклеп. Про що трактував віч навіч запорожцем Семашком під час моєї відсутності? Запорозцем Семашком, як звичайно, познайомився, розпитав, що на січі, чого і, і, і чи надовго прибув. Він відповів, що прибув до сім'ї на зимівлю, інших розмов у нас не було, клянусь, як перед Богом. «Брешеш, собако, ти і замишляв убити мене, чому ж не доповів одразу про того січовика?» Не встиг ваша ясна вельможність, не встиг, не встиг. Підступні наміри виношував супроти мене. Ось що хотів за мою голову купити собі прихильність запорожців та мерзенного Поповича, зраднику, чи ти відаєш, що чекає на тебе. Астаматій посірів, він знав, що і раз людина хворобливо підозрілива, несамовита в гніві і не зупиниться ні перед чим, аби вирвати у нього потрібне йому зізнання. Він раптом зі стогоном Уклякнув на коліна, витягнув перед голову, бо зв'язаний за спиною рук не міг простерти і гаряче заблагав. Ясновельможий пане Гетьман, ясновельможний пане Гетьман, не катуйте. Я сказав щиру правду, хай буду проклятий, коли брешу, хай западеться земля піді мною, хай небо впаде на мою голову. «І небо упаде, і земля западеться, можеш не сумніватися», – безжально промовив Юрась і гукнув на пахолків. «Гей, узуйте, наказного в червоні сап'янці!» Астаматій розпластався на брудній підлозі, але два дуже пахолки схопили його, шовергонули на тапчан і заходилися гамселити кийками по підошвах, по п'ятах, по литках. А ворениці і брендей стояли ні живі, ні мертві». Аземага незворушно стежив за катуванням, для нього це було звичне діло. Ненко похмуро дивився з-під лоба, а младене Якуб поопускали голову і міцно зціпили зуби, терзаючись, що мимо своєї волі стали співучасниками гидкої справи. Навіть многогрішний знітився і завмер, бо йому раптом спало на думку, що може настати час, коли його так швергнуть на цей страшний тавчан і взуватимуть у червоні сап'янці». Астаматій спочатку прочався, кричав, благав, а потім замовк і тільки беззвучно здригався, коли палиця особливо дошкульно вдаряла по найболючіших місцях. Нарешті гетьман підняв руку, пахолки миттю опустили закривавлені кийки. – Ти щось маєш сказати Астаматію? – Юра свої очі горіли, ніби він насолоджувався муками своєї жертви. – Я ні в чому не винен, – простогнав той коло. «А скільки ти привласнив коштовностей і золота, поки був наказним, де те багатство?» «У мене нічого немає, ви ж це добре знаєте». «Юресь хижу, усміхнувся, брешеш, і до паховки усиптуємо ще, може кийки розв'яжуть її язика». І знову посипалися удари. Коли Астаматій знепритомнів, многогрішний зачерпнув у ківшик крижаної води і хлюпнув йому в обличчя. Астаматій застогнав, розплющив затуманені очі. Юразь вийшов за столу, нахилився над ним. «Ну, а тепер признаєшся?» Астаматій натугою підняв велику чорну голову, плюнув прямо у тьмяні гетьманові очі. «Убивця, тварюка, тьху!» Юрась відсахнувся. Бридка Гримаса спотворила його лице. Він витерся долонею, випростався і купнув ногою розпростерте тіло. Повісити, негайно повісити, і хай теліпається на перекладенні цілий тиждень, щоб усі бачили, як я розправляюся зі зрадниками і перекинчиками. І цього теж показав пальцем на полковника вареницю. Той зойкнув і упав на коліна. «Пане Гетьман, пане Гетьман, завіщо? Сам знаєш. Де приховав украдені коштовності? Признавайся». Вернися заплакав, почав цілувати Юрасові чоботи. «Був гріх, ясновельможний пане Гетьман. Був гріх, винен, каюся, тільки помилуй. Де приховав украдене? Все покажу, все. Ні, каже, зараз, дома, у погребі, у правому кутку, за дверима, прикопане у глечику». Перекопав у глечику, у собака. Юрась ж задихнувся від люті. Що ж казати про інших, коли найближчі помічники, злодії, зрадники. О, горе мені, горе. Батьку хіба ти таких мав полковників: Богун, Кривоніс, Морозенко, не баба, лицарі, а це. Він раптом забігав у по льосі. Очі його блискали божевіллям, губи кривилися у потворних гримасах душевного болю і ненависті. Руки самі стискалися, аж хрускотіли суглоби пальців. Всі завмерли. Тільки вірні пахолки пантрували за кожним словом і рухом гетьмана. Нарешті він зупинився перед розпростертим на долівці Вереницею, Штурхнув його ногою. Повісити цього негайно зараз же, і хай висить теж цілий тиждень в науку іншим. Пахолки схопили вереницю попід руки, і хоча він прочався, виривався, щоб кинутись до ніг гетьмана, повели нагору. За ним потягнули напівживого, скривавленого астаматія. Ніхто не промовив жодного слова, навіть Аземага мовчав похмуро, бликаючи трохи розкосими очима на розлютованого гетьмана. Один сотник Берендей, здавалося, відчував себе тут затишно і безпечно, бо на його подзьобаному віспою обличчя грав якийсь дивний посміх. Коли зверху зачинилися двері, і в льосі настала тиша, який було чути, як потріскує полум'я свічки, він раптом ліг на тапчан і звернувся до пахолків. «Починайте!» Юрай здивовано глипнув на нього. «Ти чого блазнюєш? Берендей весело вищирив зуби. А що ж ваша ясновельможність мені робити, чи я плакатиму, чи сміятимусь, однак ви мені не повірите. Але ж ти привласнив те, що має належати моїй казні. А привласнив, їй Богу привласнив, що саме? Та уж ви вдосталь набрався від вашого вошивого війська, пане гетьман, що є, те є, він навмисно підкреслено почав чухмаритися. Юрась скипів. над ким і над чим насміхайся, дурню? Ти подумав, хто я і чиє прізвище ношу? Бог з вами, пане Гетьман. Хай би мені язик відсох, коли б посмів хоч у думці посміятися над вашим славетним прізвищем. Якщо я і насміхаюся, то тільки над тим вошивим військом, яке доля усукала всім нам за гріхи наші. Не вивертайся, це тобі не поможе». Я знаю, тому і кажу, починайте. Та чухайте ж, іродові душі, звернувся він до пахолків, іще вчорашніх своїх підлеглих, мої п'яти так, щоб мені було не сумно, а весело, щоб я вмирав, не плачучи, сміючись, Чуєш, Петре? Чую, глухо озвався молодий пахолок. І ти, Іване, розвесели свого сотника на останку, хай тобі грець. «Та вже постараюся, добродюй мій», – хмикнув другий пахолок, поплювуючи в руки і запитально дивлячись на гетьмана. Юрась мовчки кивнув головою. «Берендеєві дали триста ударів, двічі його відливали водою, але він уперто стояв на своєму. Жодного шеляга не привласнив. Умерти мені на цьому місці, це собака многогріш не оббрихав мене, Іуда». «Врешті гетьман засумнівався, може й правду, – каже сотник». «Ще живий?» – спитав він коло, коли Берендей затих і лежав нерухомо, як колода. Тільки того, що теплий відповів пахолок, витираючи рукавом спітніле чоло, ще один раз потягнути добре києм і вріже дуба. «Ну, то досить, якщо оклигає, хай живе на здоров'я, многогрішний нахилився до Юрася». Ясно, вельможне, пане Гетьман, прошепотів украдливо, але ж якщо він виживе, то стане найлютішим вашим ворогом, як можна. Чому він має бути моїм ворогом, коли я дарую йому життя? Навпаки, він буде мені вдячний, сухо відповів Юрась і, підвівшись зі стільця, додав голосно, щоб присутні чули. Хай усі бачать, що я справедливий до своїх підданих. Він попростував до дверей, почет розтопився, даючи йому дорогу. Всі виходили мовчазні, пригнічені, на дворі Ненко з младеном і Якубом трохи відстали. «Аллах Екбер, – прошепотів Ненко, – цей святенник – справжнє страховисько. Невже султани Великий Візир не знають, що тут робиться? А якщо знають, то чому терплять таке безувірство?» Младини Якуб перезирнулись, теплі батьківські усмішки осяяли їхнє обличчя, і, хоча на шибениці погойдувались астаматії і ореницях, хоча над викіткою з криком кружляло чорне гайвороння, на серцях у них стало легше. Ненкова душа, видно, остаточно очистилася сьогодні від яничарського духу. На майдані перед Шибиницями Юрась зупинився, але дивився не на страчених, а на кількох вершників, що в'їхали до фортеці і простували прямо до нього. Їхали вони поволі. Коні ледве переставляли ноги і утоми. «Пане Іван, ти?» – аж вигукнув Юрась, опізнавши у передньому вершнику полковника Яненченка. «Чого ти тут?» Яненченко мовчки зліз з коня, кинув поводи козакові і, згорбившись, поволі наблизився до гетьмана. Стомлено вклонився. Нема більше ні Корсуня, ні Ржищева, ні інших міст та сіл понад Дніпром, пане Гетьман. Як то нема? Син Гетьмана Самойловича, полковник Семен Самойлович, зненацька, несподівано для всіх, нас напав з великим військом, усім полком Переяславським, і все спалив, а людей вивів з За Дніпро, тих, хто вчинив опір, вирубав у пень. В очах Юрася промайнуло шаленство. Він тупнув ногою. «А ти? Де ти був, полковнику?» «Я оборонявся. Але ж скільки у мене козаків. Однак ти живий. А що мені було робити? Пустити кулю в лоба?» «А на що ти сподіваєшся тут, не вже думаєш, що я дам тобі нове полковництво? Щоб проспав так, як Корсунщину?» «Я бився, Юрію. Ти ж знаю, що я не з полохливих, Та сила солому ломить». «Сила, сила, ось почеплю вас усіх на бантину, як оцих паршивців, то буде наука іншим». Весь гетьманський почет завмер. Ніхто не насмілювався вимовити і слова, навіть Азем ага понурив голову і дивився на носки своїх чобіт. Він не боявся, що гетьманський гнів може упасти і на нього, бо йому підкорялися усі яничарські татарські загони, що розташувалися на правобережжі. І він сам міг би в одну мить, аби тільки був на те наказ султана почепити на бантину Юрася Хмельницького і всіх його полковників та сотників. Ні, він думав про інше, як доповісти в Стамбул про повне розорення Корсунщини, і на кого краще звалити вину, на гетьмана чи на полковника Яненченка, щоб самому вийти сухим із води. Один полковник Яненченко якось дивно поглянув на Юрася, і в його красивих опушених густими віями очах загорілися недобрі вогники, але він зразу ж пригасив їх і теж опустив голову. Юра ще раз шалено тупнув ногою, скриготнув зубами, а потім швидко побіг до свого будинку і, хряснувши фарбованими дверима, зник за ними. В неділю на перший день масниці, зладку, стеху, младена, ненка якува було покликано на вечерю до гетьмана. За ними прийшли многогрішний і аземага. Це запрошення всіх здивувало і насторожило, але ні Младен, ні Ненко, ні Якуб не посміли відмовитись, бо вже добре вивчили свої вільного і нестримного у гніві гетьмана і знали, що перечити йому а в чому б то не було небезпечно. Златка і Стеха спробували заїкнутися, що не підуть, що робити їм там за гетьманським столом нічого, що для них це за велика честь, але много гріш не підвищив голос «одягайтеся і без розмов». Та в найліпший одяг мали за щастя запрошення на гетьманську вечерю. Узладку упало серце і похололи руки. Розшісуючи коси і вдягаючись, вона пригадувала ті короткі хвилини, коли довелося зустрічатися з гетьманом. Її лякав його пильний, пронизливий погляд, лякало майбутнє. З дня на день вона сподівалася, що з'явиться Арсен, але його все не було, і в неї неміли вуста від страху, що з ним скоїлося щось лихе. Я втішала дівчину тільки те, що поряд нею були батько і брати, які не дадуть її безкарно наругу. Красуня стеха теж принишкла, знітилася, рожеві щоки зблідли, рухи стали повільні, невпевнені, а голубі оченята потемніли від хвилювання. Плачучи й охкаючи, стара звенигориха заплела дівчатам коси, одягнула в найкраще, що було, і, проводячи до порога, перехрестила обох. «Хай береже вас, мати Божа, голубеньки!» – прошепотіла, витираючи сльози. «Та й самі шануйтеся!» Зимочки мовчки вийшли на ганок. В обличчя сипнуло колючим снігом. Ручкий холодний вітер примусив кожного щільніше застепнути Кожуха. Дівчата поцілували матері руки і пішли вслід за многогрішним. Позаду всіх важко ступав на викривлених ногах Аземага. У покоях гетьмана було жарко натоплено. Потріскували палаючі свічки, пахло воском. У вітальні довгий стіл заставлений полумисками і тарілками з їжею та плескуватими пляшками з наливками та горілкою. Попід стінами стояли старшини, упереміж, українці, турки, татари, а всі стиха розмовляли, поглядаючи на двері гетьманського покою. Многогрішний легенько постукав, не чекаючи відповіді, прочинив. «Гості зібралися», – ясновельможний пане Гетьман, – оповістив неголосно. Через деякий час до вітальні зайшов Юрій Хмельницький. Одягнутий у чорний оксамитовий кунтуш, який відтіняв блідість його обличчя, чисто поголений, він усім видався несподівано помолоділим і святковим. Навіть чорні, як вуглинки, очі не здавалися такими холодними, бо раптовий усміх, що зривну на губах, скрасив їх і надав усьому виразові гетьмана доброзичливості і лагідності. Всі стоючи привітали... Гетьмана підняли за його здоров'я наповнені повінця келихи. Він подякував, осушив свою чару і без зайвих слів запросив починати трапезу. Захрумтіли на зубах солоні огірки, забріщали полумиски, заплямкали в усаті роти. Златка сиділа якраз насупроти гетьмана і ледве торкалися їжі. Вона опустила очі, але весь час відчувала на собі пильний на гетьманів погляд, і від того знічувалася, як мала сіренька пташина серед степових трав, коли у високості пропливає жорстокий ширококрилий коршак. крізь сон чула вона, як за столом поволі наростав гамір, як пили за султана, за хана, за гетьмана, за перемогу над ворогами – Хміль ударив у голови і спалахнули суперечки. Хтось затягнув пісню, але її не підхопили, бо гетьман мовчав. Юрась пив на рівні з усіма, але, мабуть, не п'янів. Незвичайна блідість, що ще більше відтінювалася чорним оксамитом кунтуша, палаючи в очі і рухливі тонкі пальці, що весь час перебирали пацьорки, скатертини, лякали гетьманські старшини, які... І п'яні не забували, за чиїм столом сидять. Тим більше лякали вони зладку, бо жіночим серцем вона відчувала, що подобається гетьманові, а це означало для неї страшну біду. Дівчина то червоніла, то блідла. Вона вже добре знала, що цей сорокалітній чоловік, повелитель великого, але непівпустельного краю, людина зла і жорстока, яка не терпить, коли йому хтось перечить. Нежахливі крики катованих на майдані людей, трупи, що розгойдувалися вітром на шибениці, страх, що невидимою пилиною окутав весь немирів, не все це було їй добре відоме. Тому її серце стискувалося від жаху за себе, за своє майбутнє. Всі надії на порятунок вона покладала на батька та на брата, і вірила, що рано чи пізно вони зуміють визволити її і всю Арсенову родину з неволі. Але зараз, коли вона раптом зрозуміла, що подобається гетьманові, у неї майнула думка, а чи зможуть вони тепер зробити щось для її порятунку? Чи не накаже гетьман відіслати їх знемирова, і вона залишиться тут одна і беззахисна? Їй стало так страшно під палючим поглядом гетьманових очей, що вона, хоч і була голодна, не могла ні їсти, ні пити. До того ж, всі вже помітили ту увагу, якою наділив її гетьман, і з цікавістю зиркали на неї. За столом завовтузився многогрішний. Вип'ємо, панове браття, за ту половину роду людського, яка приносить нам радість і втіху, за жіноцтво, за тих, хто є окрасою нашої сьогоднішньої вечері. Дзенькнули келихи, загули п'яні голоси, і тут несподівано підвівся Юрась Хмельницький, обійшов стіл і зупинився біля златки, наповнив її келих вишневою наливкою, майже силоміць усунув у руку. «Адіке! Яке гарне ім'я! Ніжне, ласкаве, мелодійне! Я п'ю за тебе, пташку далекого південного краю, яку доля закинула в наші суворі холодні степи!» І ми вдячні їй долі за це, бо твоя присутність тут, яка робить теплішою і затишнішою цю сумну і непривітну оселю, в якій доводиться мені зараз жити. Слово гонору я за все життя не зустрічав більш красивої, ніжної, милої дівчини, як ти, моя південна троянду. П'ю за тебе, Адіке, і сподіваюся, що і ти вип'єш за здоров'я твого гетьмана, який одиноко коротає тут своє життя і буде радий, якщо ти розділиш його самотність. Всі затихли, слова гетьмана були недвозначні і прозорі. Одно було незрозуміле, що пропонував гетьман цій молодій, красивій туркені, своє тимчасове захоплення чи руку і серце. Златка не знала, що сказати, біля неї тремтіла, зіщулившись стеха. У мертвій тиші було чути лунке потріскування свічок. «Ну, чому ж ти не відповідаєш, моя пташко?» Гетьман лівою рукою взяв Златку за підборіття і заглянув дівчині в очі. Але Златка мовчала, мову німіла. Тут підхопився Ненко, Швидко заговорив по звертаючись більше до земаги, ніж до Гетьмана. Високоповажний пане Гетьман, я не настільки володію вашою мовою, щоб відповісти на щойно сказані вамі слова, але досить добре знаю її, щоб зрозуміти, що ви ображаєте мою сестру і мене. Але всі, хто розумів по а розумів багато хто, навіть сам гетьман здивовано вирішилися на молодого турка, який посмів перечити. Гетьманові. А у азе маги полізли на лоба чорні кострубаті брови. Многогрішний з сподову рота і так застиг, придуркувато кліпаючи віями, а Юрайсь-Хмельницький довго стояв мовчки, Перед зніченою зладкою, але дивився суворо через її голову на красивого молодого агу, який своєю зовнішністю був дуже схожий на нього самого, якого він сам забажав мати у себе на службі. «Ага, розуміє, з ким говорить?» – холодно спитав Юрась. «Розумію, безперечно. І прошу вибачення за свої слова, але я змушений вступитися за честь сестри». За Ненком підвелися младений Якуб, де Ненко зробив ледь помітний жест рукою, щоб мовчали. Твоїй сестрі нічого не загрожує, холодно відповів гетьман, і ніхто тут не ображає її. Отже, це виходить мимо вашої волі, гетьмане. Ми думаємо і дбаємо про майбутнє, адіке, сказав Ненко. А хіба я бажаю їй поганого майбутнього, здивувався Юрась. Ця дівчина завтра може стати гетьманшою і скріпити наш союз з високою портою. Якусь митью у покої панувала мертвотиша, потім хтось тихо охнув, прошелестів гумін гомін здивування. Полковник Яненченко, який краще, ніж будь-хто інший з присутніх знав, Юрія вражено похитав головою. «Щось у лісі здохло, коли наш Юрась закохався», – подумав Єхидно. «Де вненько за ним не водилося такого гріха? Невже його намір серйозний? Чи це одна із забаганок невіженого?» Однак промовчав, бо відчував, що і над його головою збираються хмари. Морза Кучук теж жодним порохом не видав своїх почуттів, тільки кинув бистрий промовистий погляд на чору, і той у відповідь злегка впустив рясні чорні вії. Ніхто не запримітив цієї мови поглядів, а хоч би хто і помітив, то не дав би значення, бо, зрозуміло, вона була тільки батькові та синові. До того ж усі були так вражені словами гетьмана, що нікому навіть не спало на думку звернути всю мить увагу на білгородського морзу. Першим опам'ятався Ненко. Але ясно вельможне Ефенді гетьман забуває одну обставину яку? А дяка мусульманка? Ну і що? А гетьман християнин. «Дурниці!» – вигукнув роздратовано Юрій. пригадаймо, скільки дівчат-християнок стали дружинами найвищих сановників порти. Навіть у султанських гаремах чимало їх. Тому чому тут віра має стати перешкодою? До того ж, мені здається, останнє слово має бути задіке. А вона усієї свідками цього не проронила жодного звуку. Здавна ж відомо, що мовчання – знак згоди. Настала тиша. Погляди всіх були звернуті на дівчину. Златка сиділа ні жива, ні мертва, тільки дрібно тремтів у піднятій руці келих, і з нього вихлюпувався багряний, мов кров напій. Вона підвела голову, і в її широко розкритих очах стояли сльози, однак голос прозвучав твердо. Я ніколи не буду гетьманшою, ніколи. Адіке! скрикнув Юрай смертельно бліднучи. «Запам'ятайте, ніколи», – підвищила голос Златка, – «навіть найлютіша кара не змусить мене віддати вам серце і руку, я кохаю іншого». Вона поставила свій келих на стіл і сміливо глянула у вічі гетьманові. Всі завмерли, Ненко, Младен і Якуб зблідли. За гетьманським столом назрівала буря. Азема Гай і татарські салтани з цікавістю ждали, що буде далі. Многогрішний поклав руку на шаблю і весь у напрузі подався вперед, пантруючи, як вірний пес, кожен рух свого хазяїна. Юрасові здавалося, раптом забракло повітря. З чорних очей струмувала лють. Та він не встиг вимовити слова, як раптом розчинилися двері. До покою ввалилися високий незнайомець. У удубленому кожусі та баранячій шапці й троє підпилих старшин, що входили до вітру. Ми впіймали запорожця, пане гетьман. Заглядав у вікна. Старшини підштовхнули запрошеного снігом козака на середину покою ближче до гетьмана. Коли незнайомець скинув шапку і вклонився, почувся легкий дівочий скрик, то Златка і Стехані не змогли утриматися від несподіваного вигуку. Але ніхто з присутніх, крім ладини Ненка Якуба, не надали цьому ніякого значення, бо і для Гетьмана, і для його оточення далеко більшою несподіванкою, ніж дівочий переляк, була поява в Немирові у хаті самого гетьмана цього запорожця, всі мовчки дивилися на вродливого молодика і чекали, що він скаже. Та він теж мовчав, і тільки пильно вдивлявся в обличчя присутніх. Яма. Залишивши загін з 30 козаків у Краковецькому лісі, самусь а базин та іскра зі своїми невеличкими загонами відокремилися раніше, повернули кожен у свій бік. Семен Палії з Арсеном та його друзями прибув надвечір до Немирова. Коли добре стемніло, вони спустилися в долину, обережно перевели коней через замерзлий став і, піднявшись на озвище, де починалося місто, прокралися манівцями до крайньої убогої хатини, що стояла одиноко над урвищем. У її маленьких віконцях блимав ледь помітний у густій вечірній пітьмі вогник. На стукіт шибку з хатини почувся кволий жіночий голос. Хто там? Матусю, у не бійтеся, ми люди свої, не татари, лиха вам не завдамо, обізвався Палій. У сінях загримів засу. Заходьте, якщо ви добрі люди, прошемкотів із темряви хрипкий жіночий голос. Залишивши яцька біля коней, козаки увійшли до хати. Коло печі. Де в челюстях горів жмут скіпок стояла маленька згорблена бабуся. Худа, зморщена, одягнута в якесь лахміття, вона злякано тудилася до припічка, пропускаючи себе чотирьох незнайомців. «Добрий вечір, матінко!» – привіталися козаки, оглядаючи хату. «Вечір добрий!» «А у вас не жарко?» – сказав палій, показуючи на клубки сиву і пари, що викочувалися з рота. «Нічим протопити, а в лісі ти не сила вже. Є трохи соломки у клуні. Отою прокурюю тихо відповіла стара. То «Ви самі живете? Сама? Де ж ваша родина?» Бабуся помовчала. Схлипнула. «Родина, родиненька моя!» Були в мене три сини і дві дочки. Були невістки, зяті, онуки. Повна хата людей була, а тепер... Одним одна зосталася, як палець, мов богом, прокляте, нікого нема. Ясно, палій важко зітхнув, поглядаючи на закопчені облуплені стіни. Стара витерла кінчиком темної хустини мокрі від сліз, розятрені очі, запитала. А хто ж ви будете, люди добрі? Не бачу. Не юразькові посіпаки. Ні, матусі, ми запорозці. Здалеку забилися до вас. Гадаю, ви пустите нас переночувати? А коней ми поставили б до повідки, щоб ніяка собака не побачила. Ну, чуйте, тільки ж душі не нагрієте. Та й пригостити вас нічим. Не турбуйтеся, матусі, весело відповів. Палій, повернувся до друзів. А ну, хлопці, гайда по дрова, по солому, по воду, коней у хлів. Сакви до хати, а я тут тим часом побалакую з матусею. За годину в печі палахотіло сухе хмезяче, а в джемалому горшку булькотів пшуняний куліш, затовчений салом. Крім пшона і солонини в козацьких саквах ще знайшлася хлібина і кілька головок чеснику. Палій загалявним ножем покраїв хліб на шість рівних скибок, до кожної скибки поклав по зубку чеснику у велику Череп'яну миску, яку стара внесла з комори, насипав колишу що дражнив ніздрі зголуднілих людей смачним запахом смаженого сала, і запросив усіх до столу. Матінко, друзі, пригощайте чим Бог послав. Ще коли б чарку оковитої, то й зовсім була б добряча вечеря. А в хаті стало тепло, затишно, світліше запалахкотіла. Скіпа і навіть закіптюжені стіни здавалися не такими похмурими, непривітними. «Матінко, ви прожили в Немирові все життя», – сказав Палій, облизавши ложку і завгнувши її за халяву поряд з ножем. Тож, напевно, багатьох тут знали і знаєте. «Не багатьох, а всіх, синку», – відповіла стара, витираючи сухою і зморщеною рукою губи. «Боже, хіба забула, кого ниньки? Бог пам'яті коротив на старості». Колись я тут знавав одного чоловіка, давненько, правда, це було, Либонь років з десять чи п'ятнадцять минуло, як бачив його останнє. Хто ж це? Мирон Семашко знали? Звичайно, знала. Я всіх Семашків знала. Ще коли дівкою була, то з Мироновим батьком разом на вечорницях гуляла. От і добре, Мирон живий, а цього не знаю голубе. А жінка його, федоська, живе на шпалівцях». Так, так, Феодосія зрадів палі, то, може, ви проведете нас до неї? Голоби мії, є ледве додибую по заметах до криниці, а ти хочеш, щоб провела аж до Семашків. Це ж не близький світ. Та тут по сусідству живе Сава Грицай, Феодосьщин брат. До нього я, може, якось і дочовгаю, а він, чоловік молодий, швиденько проведе вас до Семашків. І це непогано зрадів палі, ходімо ж, матусю. Арсене, ти зі мною. До Грицаєвої хати справді було недалеко. Обігрівшись і попоївши колишу стара швидко е дрібуляла по снігу, опираючись на палицю. У вікнах не світилося. На стукіт бабусі ніхто не озвався, тоді полі торохнув кулаком по рамі, аж шибки забріщали, і зразу ж почувся густий чоловічий голос, ніби господар, причаївшись, стояв за вікном. Кого лихий носить? Саво, відчини це я. Прошамкотіла стара. «Це ви, бабус? Секлето!» Голос прозвучав незадоволено. «І чого ви тут житеся серед ночі?» Двері відчинилися, на порозі в... вималювалась висока постать у довгій білій сорочці. «А це хто з вами, бабус?» Секлето злякано відсихнувся господар, ровлячи швидше зачинити двері. Тарсен Та миттю просунув щілину ногу, плечем натиснув на двері і увійшов до сіний. Палій поспішив заспокоїти чоловіка, не бійся господарю, впускай до хати, я Симашків товариш. «Ви знаєте, Мирона Семашка? недовірливо прогу у темліві сіний голос. «Ще б однокашники по колегії. Ось як тоді, заходьте». Палій повернувся до старої і сказав «Матусю, самі добіжете додому чи провести, бо ми тут трохи затримаємося, а зустрінете кого? Про нас, анічичирк». Сама добродюю, сама дошкандибаю якось, і не сумлівайтеся, мовчатиму як риба. Коли за старою скрипнула хвірт капалі і звенигора, причинили сіношні двері. В хаті вже сплять? Не побудити б. А ми зайдемо в хатину, відповів господар. Почекайте хвилинку, я принесу вогню. Незабаром він вийшов зі свічкою і завів пізніх... Гостей до невеликої холодної кімнати поруч з коморою. Тут пахло сухим зіллям, мишами і пусткою. Поставивши свічку на стіл, змів ганчіркою з широкої лави пилюку, запросив. «Сідайте. Що вас привело до мене в таку пізню пору?» Сава дивився прямо і твердо, в його погляді все ще таїлася недовіра. Це був міцний чоловік років тридцяти. З-під білої сорочки випиналися широкі м'язисті плечі, Кучма густого чорного волосся закривала йому півлоба і надавала в обличчю суворого виразу. Було видно, що він стривожений незвичайними невідвідинами незнайомців і нетерпляче ждає відповіді на своє запитання. «Друже мій, Палій, — говорив м'яко, довірливо, намагаючись і голосом, і виразом очей заспокоїти господаря хати, — ми прибули аж із-за Дніпра». Тож, повинен розуміти, що привело нас сюди не одне бажання побачитися зі своїм старим товаришем. Привела нас у Немирів дуже важлива справа, зв'язана з життям і волою близьких нам людей, а щоб їх визволити, нам потрібна допомога. Ось чому ми хочемо зустрітися з Мироном Семашком. Гадаю, він допоможе нам зробити те, заради чого ми сюди приїхали. Він вам не допоможе. Чому? Він сам потребує допомоги. Тобто... Люди Вірка Хмельницького схопили його і кинули до тюрми. «Завіщо? А хто зна?» «Мабуть, за те, що запорожець, а також за те, що колись мав грошенята. Сестра вже носила, але Мирона не відпустили. І каже, небезпечний злочинець – запорожець». Хм, «Ось і як», – Палій замислився, – «що ж його робити?» «А я такі надії покладав на Мирона, а тут виходить, не він нам, а ми йому повинні допомагати». А нам так потрібні очі, щоб знати, що діється в Немиру зокрема, в оточенні гетьмана». Сава випростився, полегшено зітхнув. «Тепер я все розумію, здається, я зможу вам допомогти, з однією умовою, якщо ви допоможете визволити Мирона». «Друже мій, давай нічого не обумовлювати», – сказав Палій. «Мирон – мій давній приятель, і справа моєї честі допомогти йому, але, сам знаєш, іноді не все можеться, що хочеться». Гаразд, я згоден. Думаю, що зараз, не відкладаючи до ранку, ми сходимо до Феодосії, Миронової дружини, а моєї старшої сестри. Може, вона дізналася щонебудь новенького про Мирона. Там і домовимося про все. Їх було у хаті п'ятеро, три пропахлі морозом чоловіки... Савина сестра Феодосія та їх 15-літній син сиділи на лавах та у слонах навколо великого столу, застеленого білим настільником, у темному бронзовому підсвічнику полахотіла свічка. По кімнаті розливалися приємні пахущі воску, жовтаво-зелений вогник злегка коливався від дихання людей, який дав на стіни розпливчасті мерехтливі тіні. Взаємне довір'я було встановлене зразу ж, як тільки гості, переступивши поріг, привіталися з господиною. «Я вас добре пам'ятаю, – пана Семена сказала Феодосія, міцно по-чоловічому потискуючи палієву руку. Лише один раз ви завітали до нас лід дванадцять чи більше тому. Це було ще у старій хаті, у Свеклів. Але ми з Мироном частенько згадували той ваш приїзд. Гарно ви тоді з Мироном співали». Було таке, було зрадів в палі, розглядаючи ставну, красиву молодицю років тридцяти п'яти. Правду кажучи, він її мало пам'ятав, молоденьку тоді тендітну Миронову дружину, але те, що вона не забула, його полегшувало справу. І що сказати, що з того часу ви погарнішили, а навіть помолодшили пані Феодосія? Жінка сумно усміхнулася. Де вже там? За вами переживаючи і поганішаєш, і помолодшаєш. Сідайте, прошу. Розмова зразу ж набрала потрібного напрямку. Палії із Звенигора розбили про мету свого приїзду. Не приховали й того, що затримуватися у Нимиру і не мають наміру. Тільки визволимо своїх і гайда назад. Я бачив, валку переселенців отрутися, молодий Семашку. Мабуть, і ваші були серед них. Де ти їх бачив? швидко запитав Палій. На вікітці. Отже, ти буваєш у дворі гетьмана буваю. Я ношу батькові їсти, це добре. Ось хто може все вивідати. На хлопця менше звертають увагу, а він прослизне там, де нашому братові, дорослому, і носа показувати небезпечно. Гадай, завтра ти розповіси нам більше. А чому ж? Розповім серйозно, відповів хлопець. Оце добре. Будеш нашими очима, друже мій, тобто нашим таємним вивідачем. А що з батьком? Батька кинули до ями. До ями? Якої ями? Гетьман наказав у себе на подвір'ї викопати глибочезну яму, яка заміняє тюрму. В ній завжди повно в'язнів. кидають туди і за провини, і без провин. Дізнається і раз, що у кого-небудь є гроші, бідолаху миттю схоплять і запроторять до ями. І кожного дня б'ють киями по підошвах ніг, Аж поки родичі не принесуть викуп, або в'язень не скунає від голоду, холоду та побоїв. Батька теж б'ють. Кожнісінького дня. На очах у хлопця заблищали сльози. Як і мати, він був чорнявий, міцний, з виразними і красивими рисами обличчя. Над верхньою губою у нього рясно висіявся темний пушок. Ну-ну, Василько, не плач, ти ж у мене козак. Обняла його за плечі мати. «Визволимо твого батька, стукнув кулаком по столу, Сава. Якщо вже на те пішло, то я скажу. Є в мене хлопці відчайдушні, такі, що й чортові роги скрутять. Чекаємо весни, готуємо зброю, підбираємо надійних людей. Та бачу, до весни далеко доведеться ще зимою полякати трохи татар і Юраська Хмельниченка, щоб пам'ятали, на чиїй землі живуть кляті. І вас, гурт...» Звернувся він до козаків – це вже немало, таким загоном щось можна зробити. А про ваших рідних я вже сама вивідаю, сказала Феодосія, звертаючись до Звенигори. Жінці зручніше зробити це, та й Васильку не дріматиме. Спасибі, пані матко, подякував Арсен. У нього зародилась надія і на серці стало легше, а від тепла і відчуття того, що все складається якнайкраще, на схудлому обтягнутому засмаглою шкірою обличчі заграли рум'янці, а в сірих очах замість холоду і суворості з'явився вираз лагідності і тихої задуми. Залишилося з'ясувати ще одне – де зупинитися козакам? Феодосія зразу ж запропонувала свою господу, досить простору і, на перший погляд, зовсім не бідно. Але Палій заперечив. «Якщо за Мирона вимагають викуп, то кожної дни до вас можуть завітати непрохані гості. Що вони скажуть, коли застукають нас тут? Спочатку я і сам мав намір зупинитися у вас, пані матко, а тепер, бачу, не можна. І для вас буде неспокійно, і для нас небезпечно. Хатина, баби Секлети – найзручніше пристановище». На околиці, біля самого лісу, далеченько від сусідів. Для коней є повітка, а в ній трохи сіна і соломи, тож перебудемо якийсь день там. На тому і порішили. Уже проспівали другі півні, коли три постаті вийшли з двору семашків і, пересвідчившись, що на дорозі жодної живої душі пірнули в синю морозину ніч. Кілька днів ні Молодий Семашко, ні Феодосія, ні Сава Грицай не приносили нічого втішного, бо не могли пробратися на викітку. Юрась Хмельницький всюди поставив посилену варту. Що діялося за частоколом фортеці, ніхто не знав, однак жителі Немирова здогадувалися, що там чиняться криваві допити і катування. Арсен Звенигора не знаходив собі місця. Кожного вечора, коли прибігав Семашко або Сава без достовірних вістей, він у безсилі люті стискував кулаки, його гнітила невідомість, він ладен був зразу, негайно напасти на укріплення. Бо очікування завдавало йому неймовірних душевних мук. Розпалена уява малювала одну картину страшнішу за іншу. Особливо переживав він за зладку і стеху. Що з ними? Де вони? Як поведуться з ними люди, Юрася і сам несамовитий Гетьман, його підтримував Роман. Однак палі не схвалював їхнього гарячкування. «Поспішиш, людей не смішиш», – сказав він. «Хіба можемо ми такими нікчемними силами нападати на тисячну залогу? Це ж божевілля. Поки ми не матимемо надійного зв'язку з твоїми, Арсене, доти, а поки дочекаємося зв'язку, буде пізно. Що ж ти радиш? Ми самі повинні встановити зв'язок. Як? Я проберуся таємно на викітку. Легко сказати». А чекати ще важче. Якщо і сьогодні не буде нічого нового, я вночі піду до замку. Перед вечором прибігли схвильовані Василь Семашко та Сава Грица, і всі кинулись до них. Навіть баба Секлета злізла з печі. Ну, татари виволокли чотири трупи із замку і кинули в ополонку на нижньому ставу. А ви дізналися, хто то був? Ні, схлипнув Василько. Звини, у хлопця за плечі. Не плач, сльозами горю не зарадиш. Вночі ми проберемося на викітку і що-небудь виведемо. Палій промовчав, а у хлопця радісно заблищали очі. Справді? Так. А для цього потрібно мати вірьовочну драбину із міцним залізним гаком і довгу тичку, щоб той гак зачепити за частокіл. Драбина з гаком у мене знайдеться, сказав Сава Грицай а я дістану хворостину, позмовницьки прошепотів Семашко, ніби його міг тут хтось підслухати. От і добре, тоді приходьте, як стемніє. Пізнього вечора кілька боститей прокралися темними заволками і задвірками до викітки. Щоб не наражати всіх на небезпеку, Арсен наполіг, що в замок піде він один. До стіни його супроводжуватимуть тільки Роман та Семашко, а інші залишаться в засаді на березі ставу, у заростях Верболозу та Вільшаника. Семашко, так запорожці почали звати хлопця, упевнено йшов попереду. Ще за дня він розвідав усі підступи до викітки і переконався, що найзручніше буде підійти з боку верхнього ставу. Вони спустилися з крутого горба вниз на лід, приметений снігом, омнули вузький перешийок, яким викидка з'єднувалася зі шпулюцями та центром міста, і дея хлопець знав достеменно, і вдень і вночі вартували татари, і попростували до зубчастої стіни фортеці. Ніж була темна, безмісячна, різкий вітер глухо шумів у лапатому гіллі яворів і жбурляв кулючим снігом. Жодного вогника, жодної людської постаті – Здавалося, весь Немирів вимир або заснув. Вони видерлися по круглому, крутому схилу вгору і зупинилися під темною дерев'яною стіною. Тут, – прошепотів Симашко. З розпустив драбину, довгою тичкою підняв один і кінець гору і зачепив за гострий чистокіл. Ставши ногою на нижній щабель і пересвідчившись, що драбина зачепилася міцно, він обняв у темряві Романа і Симашка, – прошепотів. «Чекайте на мене тут, до других півнів. Якщо не вернусь, ідіть назад. Прощавайте». Він швидко поліз на стіну і зник у темряві. Частокіл був невисокий, якихось два сажні, і Арсен миттю здерся на нього. Перелішив через гострі шпичаки паль на внутрішню земляну, приспу швидко підняв драбину, згорнув і закопав у сніг. Потім кинувши... Швидкий погляд на Романа і Семашка, які ледь був ваніли внизу під стіною, обережно спустився в темний двір фортеці. Десь біля брами загавкав собака, перегукнулися в артові, і знову настала тиша, яку порушував тільки посвист вітру. Арсен струсив з одягу сніг і почав скрадатися поза хлівами до Майдану, де у вікнах блимали жовтаві вогники. Завірюха посилювалася і швидко замітала сліди, а також ховала від стороннього ока. На майдані жодної живої душі, тільки в далині, біля фортечних воріт, якийсь рух і гамір, то в посад в'їжджав невеликий татарський загін, що, мабуть, повертався зі здобичу з навколишніх сіл. Але до воріт було далеко, і, звичайно, ніхто на такій відстані не міг побачити людину, яка скрадалася попід будівлями, обережно заглядаючи в освітлені вікна». Довго Арсенові нещастило, та ось він, обігнувши ріг однієї хати, заглянув у замерзле причилки у віконце і побачив неясні тіні. Тоді припав до шибки ротом, гарячими губами відігрів замерзле скло. Незабаром на ньому зачорніла невеличка кругла латка. Глянув у неї, мало не скрикнув від радості. За столом якраз насупроти нього сидів, під першу лису голову дідуся Нопрій, Арсенове серце радісно заколотало, тільки б нікого із сторонніх не було в хаті. Зразу вивив би своїх до стіни, де ждуть Роман і молодий Семашко, пробралися б швидко до хатини баби секлети і гайда в поле. вірюха миттю замете слід, і ніхто не здогадається, де поділися втікачі. Шукай вітра в полі. Він аж затупцяв з нетерплячки, потім ще раз заглянув у віконце – так, це дідусь Нопрій, як і раніше, сидить непорушно під першою головою рукою, а там далі у сутінках матуся, і більше здається нікого. Легенький стукіт ніктим ушибку примусив дідуся не здригнутися, підвести голову, він довго прислухався, щось сказав, до нього підійшла мати, Арсен постукав знову на цей раз дужче. Дідусь став за столу і нахилився до вікна. Хто там? Долинуло його, ледь чутне шамкотіння. Це я, Арсен, прошепотів козак, відчиніть. У хатині запала Мовченка. Потім почувся легкий скрик матері, грюкнули двері. Арсен оглянувся, визирнув за рогу на майдані порожньо. Татари десь зникли, тільки біля брами голосно сміялися вартові. Він легко перемахнув через плід і збіг на високий канок. Двері несміливо скрипнули, прочинилися, і з щілини почувся голос матері. «Арсен, ти? Я, мамо, я!» Боже мій, вона хутко впустила його в сіни. У хаті чужих немає? – спитав тихо. Немає, – грюкнула за сувом і припала в темряві до холодного синового кожуха. Прошепотіла Арсенчику, дитину моя. Увійшли до хати. Дідусяно кинувся до внука, схлипнув радісно. Соколику, звідки ти? Арсен обняв дідуся і обів оком кімнату. Нікого. А де ж златка стеха? Де младен? Ненко та Якуб? На мить у хаті стало тихо, тільки потріскувала скіпа, і від її жовтавого світла покоєм бродили примхливі загадкові тіні. Арсенові враз стало страшно. «Чому ж мовчать, матуся і дідусь?» «Ну, кажіть же!» Покликали їх до гетьмана. «А що там невідомо? Тільки наказали вдягнутися по святковому», – тихо проказала мати. У Арсена – Похололо серце. І що ж їх кожного вечора кличуть до гетьмана? Ні, сьогодні перший раз. А Младен, Ненко, Якуб, що вони там роблять? Вони поступили на службу до яничарів, казали, так треба, ж і їх покликано сьогодні. Ага, ось як, Арсен полегшено зітхнув. Однак тривога не полишала його, хіба місце голодним, гарним дівчатам серед кровожерливих вояків, Юрася Хмельницького, людей безроду і племені, які злетілися сюди з усіх усюд, щоб тільки якось пережити голодне лихоліття. Матусю, дідусю, слухайте мене уважно, промовив, сідаючи на ослін і садулячи обабіч себе рідних. Я тут не сам зі мною і Роман, і пан Мартин, і Яцько, і ніжинський козак Гурко, якого запорожці прозвали палієм. Передайте младину віненкові, Якубові, що ми приїхали, щоб визволити вас. Мої товариші залишилися у одної старенької бабусі, яка живе самотньо над ставом. Арсен розповів, як знайти хатину бабусі Секлети. Якщо я не побачу їх, хай прийдуть завтра ввечері до нас. А зараз я повинен іти. Де живе гетьман? Арсен, що ти надумав? Іти до гетьмана? Кинулося мати. Я повинен усе розвідати. Можливо, їм потрібна моя допомога. То де живе гетьман? Його будинок на тому боці Майдану, якраз перед Ганком, два високі осокори, а на подвір'ї конюшня та військовий склад, пояснив дідуся Нопрій. «А варта? А варта тільки всередині та біля воріт. Ага, гаразд. За мене не бійтеся, рідненькі. Може, ще ніч ми всі будемо в безпечному місті, тільки б потиланило». Він обняв матір діда і швидко вийшов з хати. Хурделиці не стихали, Арсен підняв комір кожуха і, підштовхований вітром, попростував через засніжений майдан. Будинок гетьмана, незважаючи на снігову завірюху, неважко було знайти. Всі вікна в ньому світилися, а перед ганком, як казав дідусь віно, стрімко, зіймалися вгору два струнких осокори. Перезвічившись, що поблизу нікого не видно, Арсен сміливо наблизився до освітленого вікна і припав до шибки. Однак нічого не побачив на вікнах занавіски. Він прийшов до другого вікна, але і тут його ждало розчарування. Обійшовши пів хати, він опинився у дворі. Не помічаючи нічого підозрілого, через замет перебрався до двох яскраво освітлених вікон, з яких долинали голоси і здерся неприкидану снігом купу дров, щоб заглянути поверх занавісок. Раптом за хати вийшло троє. Арсен зразу зрозумів, що це підпилі старшини і вилав себе у думці за необачність. Тепер доведеться або тікати, а це означало б, що підніметься через хвилину на ноги вся евикітка, або ж піти на ризикований шлях і спокійно вигадавши правдоподібну причину пояснити, чому опинився тут під вікнами гетьманського дому. Побачивши незнайомця, якого добре було видно супроти освітленого вікна, старшини на якусь мить розгубилися і, зупинившись, мовчки дивилися на нього. Потім один спитав «Гей, ти хто такий? Що тут робиш?» Вони оточили Арсена. «Добрий вечір», – миролюбно привітався козак. «Добрий вечір», – спантеличено відповіли старшини, приглядаючись до незнайомця. «Ти що за один?» «Мені потрібно до гетьмана, я прибув із Запорожжя». Дідько, тебе візьми, як же ти сюди потрапив, ворота ж охороняються. А мене пропустили разом загоном, який щойно уходив до посади, ніхто й уваги не звернув. Ох, диявол, нікому про це ні слова. А то гетьман дізнається, голови всім нам постинає, лихий би тебе забрав. Старшини були налякані. Гетьман жартувати не любив, дізнається, враз комусь пропише сотню Київ. Ходімо з нами. Смикнув один з Венигору за рукав. «Куди? Я куди? Ти ж хотів до гетьмана. Але зараз пізно вже? Нічого. А всі старшини у гетьмана якраз. Та й сам ясно і буде, мабуть, не від того, щоб побалакати з запорозцем. Посли запорожжя тут бувають нечасто». А в ту коротку хвилину, поки старшина доповідав Юрію Хмельницькому, Звинограв встиг окинути оком світлицю, а від нього не приховалась і блідість златки, яка стояла, потупившись перед гетьманом, і переляк в очах Стехи, котра зразу впізнала брата, як тільки він ступив на поріг, і безмежний подив на обличчях Ненка, младина та Якуба. Звичайно, ніхто з них ніяк не сподівався побачити його тут у Немирові, в таку напружену тривожну мить, коли йшлося про злачену долю і про долю їх усіх. Однак, помітивши застережливий Арсенів погляд, прикусили язики і жодним порухом чи звуком не показали, що знають його. Та Арсена знали тут не тільки його друзі, а й вороги. Як тільки він вступив у світлицю, Мурза Кучук, Яненченко і многогрішний, вражено, а витріщилися на нього. Караджи Гід не повірив своїм очам Мурза. Чорний вершник, вигукнув полковник Яненченко, їй богу, це він, провалитись мені на цьому місці. Намного гріш не розгублено, кліпуючи безвієми повіками, прошепотів Арсен Звенигора. Арсен мовчав. Юрась Хмельницький ступив крок до нього, спитав Ти справді запорожець? Арсен уклонився. Так ваша ясновельможність, Запорожець. Чому ж тебе прозивають чорним вершником? Кожен має право назвати іншого, як йому заманеться. Тут наперед висунувся з Свиредного грішний, вигукнув. Не вірте йому, пане гетьман, не вірте, це ніякий не чорний вершник. Самі знаєте, що у деяких запорожців імен, як у собаки, бліг. Сьогодні він Степан, завтра Іван, а післязавтра Гаврило. Насправді ж це Арсен Звенигора, я знаю його як облубленого, давно знаю. Це не простий запорожець, а довірена особа самого Сірка. Он як? Юрась поглядом зміряв Арсена з ніг до голови. А Многогрішний підступив ближче. «Салям, молодше, от і зустрілися ми з тобою. Пізнаєш?» «Як не впізнати, пане Многогрішний», – стримано відповів Арсен, у думці бажаючи своєму знайомому провалитися. «Я радий бачити вас живим здоровим». «Ради чи не ради, але ж де ти дінешся? в очах Многогрішного блиснули злі вогники. Здибалися, як кажуть, на вузькій дорозі. Тепер миром не розійдемося. Юрась відсторонив хорунжову бік. З чим прибув, із Січі, козаче? Арсен завагався з відповіддю, але ясно вельможний пане гетьман, він поглядом красномовно вказав на старшин і салтанів, що пантрували кожне його слово. Я стомився в дорозі і вважаю, що зараз не час говорити про справи. А може, я взагалі не вважаю трактувати запорожцями ні про що, роздратовано вигукнув Юрій Хмельницький. Вони зрадили мене, не захотіли підтримати, коли я здобував Чегирин, Коли б мені їх хоч тисячу вимитити з січи та захопити, я зразу заслав би їх до турецького султана на каторгу. Як же смів Сірко прислати послів після того, як збройно виступив проти мене і моїх союзників? Чи йому від старості... «Замакі трилося в голові. Ясно, вельможний пане Гетьман. З Венегра хотів делікатно звернути розмову на інше, або зовсім припинити її, але до краю збуджений юрась, видно, торкнувся болючого місця в своїй душі, гаркнув щосили. «Помовч, запорозький пес, я знаю, ти приїхав підмовляти мене зрадити моїх теперішніх союзників і покровителів і перекинутися на бік сірка чи мерзенного поповича». От того попового сина Самойловича, який запакував гетьмана Дем'яна Многогрішного в Сибір, обвинувативши його у зраді і таємному союзі з Дорошенком. Він раптом глянув на Свирида Многогрішного і швидко спитав, «То, здається, твій родич гетьман Многогрішний?» «Так, то мій двоюрідний брат», – схилив голову Хорунджи, «мій нещасний брат, якого Самойлович, ну от бачиш, і з чим ти приїхав до мене, я все знаю». Але ж ясно вельможний пане Гетьман». Та Йорасі на цей раз не дав з сказати слова. «Не ти перший приїжджаєш із Запорожжя. Цими днями тут був уже один посол чи вивідувач. Трактував із наказним гетьманом Астаматієм поза моєю спиною. І знаєш, де він зараз?» Юрась зробив паузу і пронизливо глянув на закам'яніле обличчя козака. «У ямі. Тож можеш тішитися тим, що не сам ти на Гіляція разом зі своїм братчиком». Много гріш не нахилився до гетьмана й тихо, але так, що всі чули, промовив. Цей козак непоштиво вилаяв вас у Стамбулі, а мене на Січі у присутності сірка, коли я був послом вашої ясновельможності на Запорожжі минулого літа. Може, дозволити мені тепер потрактувати з ним трохи? «Цілком доручаю його тобі», – подумавши відповів Юрась. «Хай усі мої друзі бачать, що я не підтримую ніяких зв'язків із ворогами нашими, а з послами їхніми розправляюся нещадно, як і з підступними гієнами. Візьміть його та киньте в яму». Дозорці схопили Арсена за руки, відібрали зброю. В першу мить він хотів вириватися, тікати, але зразу ж збагнув, що на втечу нема ніякої надії. Тримали його міцно. Многогрішний боляче штовхнув у спину. «Ходімо!» Арсен пильно глянув на Златку і Стеху, ніби просив їх мовчати, а потім на Юрася Хмельницького. Хоча серце його кипіло від обурення, він стримував себе, розумів, що потрапив у пастку сам. «Прощавайте!» Пане Гетьман кинув через плече, бо Многогрішний вже штовхав у спину, щоб виходив. Гадаю, що все-таки ми продовжимо нашу розмову для обопільної користі. «Іде, іде, – гарикнув Многогрішний. – Буде, ясно вельможний, пан Гетьман, говорити з кожним. А як же? Будеш радий, якщо я побалакую з тобою, хлопче?» Арсен ступив через поріг. Йому здалося, що позаду пролунав тихий скрик з латки, але зразу ж... На упокої загули чоловічі голоси у сінях грюкнули двері, і слабкий злечен голос потонув у шумі і в забуванні хуртовини, що дмухнула в лице снігом і холодом. Йому не поставили драбини, многогрішний штовхнув його обома руками у темний отвір, звідки тягнуло запахом прілої соломи, цвіллю, смердючою задухою, і він полетів униз. Яма була глибока, мов колодязь, і Арсен упав на купу тіл, що, притиснувшись одне до одного, лежали тісно на товстій солом'яній підстилці. Хтось від болю закричав, хтось вилився, і зразу яма сповнилася гамором. Ті, кому від Арсенового падіння дісталося найбільше, стогнали та охкали інші, цокаючи зубами від холоду і вогкості, щільніше вкутувалися в одяг, переверталися на другий бік, проклинаючи свою долю, і все на світі. На горі дозорці закрили утвір матами, стало зовсім темно. Арсен нічого і нікого не бачив. Боячись наступити на кого-небудь, він притиснувся спиною до стіни і сидів тихо, потраючи забите коліно. Раптом щось рука намацала в темряві полу його дубленого кожуха, перебралася вище і стиснула за лікоть. А хребкий, простуджений голос запитав «Це ти, чоловіче, звалився на мене, як сніг на голову? Я?» «Хто ж ти такий? Що тобі така честь? Не кожного серед ночі приводять сюди і кидають, мов, колоду людям на голови». «Пугу-пугу, козак з лугу», – відповів Арсен, не знаючи, з ким говорить, і хто ще його тут слухає. «О, братчик, ти з якого кореня? З Брияславського, а я з Мишастівського». То ти теж запорожець, так, Мирон Семашко. Арсен стиснув простягнуту руку, нахилився до його вуха, зашепотів Доброго здоров'я, брате, привіт тобі від родини. Ти був у моїх? здивувався Семашко. Яким чином потрапив? Що там у них? В'язень підтягнувся ближче і сів поряд з Арсеном. Всі живі і здорові, турбуються про тебе. Ми заходили з Семеном Гурком, відповів Звенигора. З Семеном гурком? Ще більше здивувався Семашко. А він як тут опинився? Арсен розповів про зустріч і причину їхнього приїзду до Немирова. Вони довго шепталися, аж поки в'язні, розбурхані несподіваною Арсеновою появою, не заспокоїлися і не впали в тяжкий сон на всі лади завдаючи хрупака. Тоді Арсен підвівся і витягнув угору руку, намагаючись дістати краю ями. Але скільки не підіймався на жпинках, намагання його були марні. Мирон Семашко гірко промовив. «Даремно, брате, старайся. Тут нічого не придумуєш. Яма завглибшки в твої два зрост, і стіни гладенькі. Ні за що зачепитися. А коли стати один на одного? Ти одержиш від вартового боздуганом або шаблею по голові, а вранці витягнуть добілого і кинуться в ополонку. Ракам на поживу. Ні, брате, облиш цю думку, якщо не хочеш укоротити собі віку». Хм, отже, без сторонньої допомоги, нічого й думати про порятунок. Нічого й думати. «Не яма, справжня могила», – Мирон закашлявся. Його легені свистіли, мов ковальські міхи. Заспокоювшись, він додав, «Сам Люципер не зміг би вигадати тяжчої кари на людей, а Юразьку вигадав. Проклятий». Справді могила, подумав Арсен, мацаючи пальцями по холодній стіні, яка вгорі взялася тонким льодком. І потрапив я в неї завдяки своєму старому знайомому, многогрішному. Цікаво, яку я то він заспіває завтра, невже катуватиме? Він обережно ліг поряд з Мироном Семашком, притулився до нього щільніше, і вони ще довго гуманіли, аж поки перед ранком їх не зморив сон. Для багатьох у Немирові та ніч була тривожна. Своєю несподіваною появою в господі Гетьмана Арсен відвернув на якийсь час грозу від зладки, і страшний вибух гетьманської люті упав на нього. Як тільки свиридного грішний з дозорцями вивів з Венигору, Юрась укинув важким поглядом присутніх, довше, ніж на інших, зупинився на зладці істесі, і нічого не сказавши, ручко вийшов до сусідньої кімнати. Гості почали розходитися. Младен Якубіненко сподівався. Повели дівчат додому. Господа опустіла. Один аземага мовчки сидів на лаві край столу під першою важку нижню щелепу кулаком. Згодом повернувся многогрішний, примостився на другому кінці столу, і так сиділи вони кожен, думаючи про своє, аж поки скрипнули двері, і нечутною ходою увійшов юрайськ Хмельницький. Ногогрішний підхопився, як а Аземага підвівся повільно, статечно, але вклонився шанобливо. Обидва поштиво ждали, що скаже гетьман. Юрай зупинився посеред покою, поманив пальцем своїх підручних, і коли ті наблизилися, наповнив вином три келихи. За вас, моїх вірних і відданих друзів, і помічників, за ваше здоров'я. Спасибі, коротко короткопромовив Аземага. За здоров'я ясновельможного пана гетьмана, вигукнув Ногогрішний. Випили. А рукою в уста і віддихнувшись, Юрась поставив келих, підвів голову. «Здається, я сьогодні п'яний і не робив дурниць», – тихо промовив він, ніби відповідаючи на якісь свої думки. «Що ви, що ви, пане Гетьман», – замахав руками многогрішний. «Кожне ваше слово було розумне і достойне». А Юрась скривився, помович Свириде, виконавець із тебе сумлінний, а радник нікчемний, і звернувся до турка. Що ти скажеш, Аземага? Як розмалюєш мене у своєму донесенні великому візиру про цей вечір?» Аземага і бровою не повів, почувши не натяк на його таємну роль наглядача за кожним словом і вчинком гетьмана, а пряме ствердження цього». Відповів розважно: Я приєднуюся до думки Свиридаги. Ви погодились достойно, як і личить вірному підданому Падишахам. А щодо тієї дівчини, то що скажу: якщо ваші наміри серйозні, мій повелителю, то звичайно треба писати. І кам'янецькому паші, і великому візирові і муфті, і навіть самому Падешаху. Я гадаю, у них не буде причин заперечувати проти такого шлюбу, адже він скріть ваш союз з високою портою. Наскільки мені відомо, ваш батько гетьман Богдан одружив свого старшого сина Тимоша з дочкою молдавського господаря Василя Лупула. Розандою, щоб скріпити військовий союз двох держав. То чому б вам не скріпити союз наших держав шлюбом з Туркеною? Сам Аллах освятить його». «Ні», – вигукнув Юрась, – «про ту дівку не може бути і мови, вона образила мене, то була моя хвилинна слабість, якою я стидаюся зараз. Я прожив 40 років одинаком і залишуся самотній до самої смерті. Видно, судилося мені не зазнати родинного щастя, а всього себе віддати тому ділу, за яке ми тут спільно кладемо сили і життя. Отже, ви відмовляєтесь від неї?» «Для себе так, відмовляюся, але я не можу пробачити її і її родичам тієї ганьби і того сорому, яких я зазнав сьогодні. Я в цю мить у сінях загупили». Юрась обірвав мову. «Хто там?» Многогрішний відчинив двері, і з клубків холодної сивої пари до світлиці вступили дві засніжені постаті. Увійшов Младен у супроводі незнайомого турецького Чорбаджії. Младен клонився. «Чауш Кам'янецького паши Омару Гли, ваша ясна вельможність», – виголосив він, – «щойно пробув у супроводі загону охорони з Кам'янця з важливим листом від великого візира». Юрась Хмельницький і Азамага миттю встали за столу, підійшли до Чауша. Тойницько вклонився, витягнув за пазухи цубки і сувій і мовчки простягнув Азамазі. «Що там?» – нетерпляче запитав Юрась, заглядаючи через руку а Азамаги на жовтувати аркуш помережений красивою турецькою в'яззю. В душі він боявся вістей з кам'янця Істамбула, бо кожна з них так або інакше могла торкатися його особи і його майбутнього, яке здавалося йому дуже непевним. Аземага мовчки дочитав до кінця, згорнув совій і урочисто промовив. Великий візир Мустафа сповіщає війська про підготовку до нового походу, який розпочнеться наприкінці весни цього року. Проти кого похід? Куди? Проти урусів. На цей раз удар буде спрямовано на їхню древню столицю Київ. Візер наказує всім пашам, Бейлербеєм, військовим залогам на Волощині і Україні спорядити свої загони всім необхідним для тримісячного походу, головна мета якого захоплення Києва, лівобережжя і розгром у руських військ. Султан Магомед, крім того, наказує кримському ханові вчинити влітку спустошливий набіг на Україну на лівобережжі, щоб відвернути сили у Русі від Києва, куди буде скеровано наш основний удар. Нам, ясновельможне, гетьмане, наказується разом з Білгородською Ордою зробити напередодні походу головних сил розвідувальний похід на Київ, щоб виявити сили ворога і його слабкі місця. Слава Богу, що Султан не зупинився на півдорозі, отже ще цього року вся Україна об'єднається під моєю булавою. По волі Аллаха і нашого всемогутнього повелителя Падешаха Магомета урочисто проказала Зимага, піднявши молотону руки. Юрась Хмельницький уважно подивився на Агу, і в його очах промайнула несподівана думка, якщо турки завоюють всю Україну, то вони чого доброго зможуть обійтися і без нього, і взагалі без будь-якого гетьмана, а розділять її на пашалики і настановлять пашів, як уже настановили в Кам'янці Галіля-Пашу, який заправляє тепер усім краєм. Від цієї думки йому стало сумно і тяжко на серці. Ні, він повинен утриматися, будь-якою ціною утриматися і зберегти в руках гетьманську булаву. Але як? На кого спертися? До Аллаха високого, а до султана далеко. Один великий візир Мустефа близько, і в його руках влада над життям тих, хто мешкає в Анатолії на Балканах і усіх підвладних порті землях. Отже від нього передусім залежить і залежатиме і його доля. Хіба Юрай замислився. З карам його міцно зв'язував торішній похід на Чигирин, під час якого він добре вивчив потаємні струни душі Великого Візира. На цих струнах передусім грали два почуття владолюбство і користолюбство, то може і собі зіграти на них. Гетьман пожвавішав. У стомлених очах. Блиснули іскринки. Пильно глянувши на турка, він сказав, «Ага стумився». «Так, Ефенді, кивнув головою Чауш. Але вранці на світанку доведеться вирушити у зворотну путь. Ага має відвести важливого листа паші і подарунок великому візирові». «Слухаю, бей беє, Ефенді», – вистанчився Чауш. Юрась повернувся до многогрішного. Свириде. Розпередися гуомаругли Гли і його людей добре погодувати і розташувати на ночівлю в теплих хатах, бо спочинок у них буде короткий, вони мусять виїхати з Немирова разом з кримчаками, а ті мають звичай рушати до схід сонця. Розумію, пане Гетьман, клонився многогрішно і разом з Чаушем і Младеном вийшов з покою. Через деякий час він повернувся і відповів, що весь загін Омар Огли вже розміщено на шполівцях і що Омар Огли чекає нових наказів. «Сори, ти поїдеш з ним у кам'янець», – наказав гетьман, – «повезеш подарунки великому візирові і паші Галілю». «Я? Подарунки?» Видно було, що Многогрішному це не сподобалося, але він часно скаменувся і додав. Як накажете, ясно вельможний пане Гетьман, але подарунки будуть незвичайні. Юрай зробив паузу, і його обидва співрозмовники вичікувально дивилися на нього. Це буде двоє дівчат. Дівчат? – скрикнули одночасно Многогрішний і Аземага. Хто ж це? Адіка істеха. Адіка істеха – Адіка Стеха. Адіка Стеха? Многогрішний і Аземага вражено переглянулись. Але ж вони не полонянки. «Ну і що ж? Їхні згоди ніхто не питатиме. Ви таємно схопите їх, передасте Омару Огли, і ніхто не знатиме, де вони поділися. А чутку пустимо, що захопили з собою кремчаки, Це буде правдоподібно. Вони ще ні разу не верталися з України без Єсиру. Ось чому Омар Огли має виїхати з Немирова разом з ними». Обидва гетьманові підлеглі довго мовчали, ушелешені «Почутим». Хоча їм було добре відомі непостійність і неврівноваженість характеру Гетьмана, у якого нерідко випадало сім п'ятниць на тиждень, такого вони не сподівалися. «Що ж скажуть родичі тих дівчат?» – спитав нарешті Азамага. «Хм, родичі!» – зневажливо усміхнувся Іраз. «Стешених до уваги можна не брати. Двоє старих...» А брат Діка буде щасливий, коли згодом дізнається, що його сестра – дружина чи коханка великого візира. Перед ним відкриються шляхи до найвищих посад у війську Падешаха, а тим часом хай покусує собі з досади та горі ліктя, або, якщо забракне розуму, женеться за кримчаками. Газемага схилив голову, даючи зрозуміти, що він погоджується з такими доводами. Справді, бо вони здалися йому досить обґрунтованими. Не видно, гетьман, замкнувшись після скандалу у спальні, все докладно обміркував. Сам же Аземага теж не залишиться в накладі. Якщо подарунок великому візирові сподобається, а в цьому можна було не сумніватися, то візир не обмине його, Аземагу, своєю ласкою. А ласка другої після султана людини в імперії чогось та варта. У розмову стряв многогрішний. Нелегко буде взяти дівчат у хаті троє воїнів і всі троє турки. Натяк був прозорий. Аземага на цю ніч відійшла їх якнайдалі у караул, різко відповів Юрась. А ти, свириде, з надійними людьми переодягнешся у татарський одяг і зробиш тихцем усе, що треба. Зрозумів? Так, вельможний гетьмане. От і гаразд. Ідіть, а я трохи спочину. Вийшовши з гетьманського будинку, Мурза Кочук узяв під руку Султана Газібея, кинув бистрий погляд по боках і, призвічившись, що їх ніхто не чує, сказав, «Заздрю тобі, Султане, через якийсь тиждень-другий будеш вдома, бажаю тобі щасливої дороги. Дякую, Мурзо. Тобі теж уже недовго тут бути, не помчиш у свій буджак. Так, але ти забуваєш, що зі мною тут син». Вчора зовсім занудився хлопець рветься додому, що не міг би ти прихопити його з собою, Салтане. Але ж я не мав наміру заїздити до Акермана, Мурзо. Не треба заїздити, твій шлях лежить повз північ і буджатські улуси. Там він зі своїми супутниками відокремиться від тебе і поверне додому. Згода, хай їде. Кучук ще раз оглянувся і понизив голос, але він буде не сам. Хто ж буде з ним? полонянки? А, розумію, усміхнувся Салтан. Вчора закохався? Чи може ти? Ну що ж, охоче я допоможу вам, адже в мене дружина теж яурка. Та й у тебе, наскільки я пам'ятаю. Так, Аллах дозволяє правовірним братам жінки Гяурок. А ніде, правда, діти серед них багато красунь. О, ще яких захоплено вигукнув Салтан. Дякую тобі, Газібею. Кучук зупинився і потиснув співрозмовникові руку. Про одне прошу тебе, нікому ні слова. Охоче обіцяю, тим більше, що це нічого мені не коштує, Салтан весело засміявся. Коли ти вирушаєш, зранку вирушу. Тепер день короткий, а я хочу по дорозі заглянути в околишні села, щоб не з порожніми руками повертатися в Крим. Вчора не примусить чекати на себе, буде вчасно. Вони розсталися, і кожен повернув у свій бік. Газібей, доворіт, а Кучук знайшов сина, і з ним, ніким не помічений, шмигнув у темні суточки між будівлями. Перечекавши там, поки всі з Майдану розійшлися, визирнув за рогу. Ходімо. Вони прокралися мимо гетьманського будинку, мимо заметених снігом стаїнь, звідки чулося глухе форкання коней і швидко попростували до будинку, відведеного гетьманом для сім'ї Звенигор і трьох яничарських старшин. Там світилося. Кочук зупинився біля плоту, заглянув через нього у двір і, приклавши до рота долоні, тричі глухо кашлянув. «Кхи-кхи-кхи!» І здемрював відповідь долинову подібний кашель. Потім почулося шародіння, скрипнув під ногами сніг, і з-за плоту показалася гостроверха татарська шапка. «Сюди, мужзо, сюди!» – татарин підвівся на повний зріст. А де інше, – спитав тихо Кучук, «Е – «Всі тут, у засідці». Кучук і Чора легко переплигнули через нависокий плід і пішли слідом за Сейменом, котрий привів їх у затишне місце між сараями, звідки було видно ганок і вікна хати. Тут, закутавшись у теплі кожухи, стояло ще троє. Побачивши морзу, вони вклонилися йому. Це були віддані Кучукові люди, готові виконати все, що він накаже. «Одяг захопили?» – спитав морза. «Захопили. За хатою стежили весь час». «Так, ну і що?» Дівчата повернулися в супроводі двох турків. Третього з ними не було. доведеться відправити їх до правотців», – твердо сказав Мурза. «Шкода, що нема третього, і його б заодно, щоб не здійняв передчасно тривоги. Ну що ж, почекаємо, поки всі поснуть. Він обіперся об дерев'яну стіну і замовк, не зводячи очей з освітлених вікон. Ждати довелося недовго, а через деякий час скрипнула хвіртка, і на подвір'ї з'явилася темна постать. А ось і третій, прошепотів Кучук задоволено, «Всіх разом і на Криму». Але цей третій повівся не так, як личило б господареві. Він швидко перебіг подвір'я, і замість того, щоб піднятися на ганок, загрюкав кулаком у вікно. На ганку з'явився Сафар Бей. «Хто тут?» «Азем Ага наказав, щоб ви, Ага Сафар Бей, і Якуб Ага, негайно прибули до нього», – почувся голос незнайомця. «Що там стряслося?» «Не знаю. Наказано, негаючись». Сафар Бей якусь хвилину мовчав, потім зник за дверима. А перегодя вийшов з Якубом, і в супроводі посланця Азем аги, швидко пішов з двору. Хм, «Здається...» Нам допомагає сам Аллах, знову прошепотів Кучук. В хаті залишилися самі жінки, та наймічний дід, який не зможе вчинити опору. «Що ми з ними зробимо, тату?» – спитав Чора. «Побачимо. Я не хотів би їх убивати, бо в'яжемо, і хай лежать до ранку». Перечекавши якийсь час, Кучук дав знак своїм людям і пильно оглядаючись довкола, почав повільно наближатися до хати. Та раптом до його слуху долинув скрип снігу. Морза миттю присів за заметом, чоре і сеймени затаїлися біля нього. Хтось зайшов у двір і попростував прямо до ганку. Морза подумки вилився. Все так гарно складалося, могло обійтися без бійки і кровопролиття, пролиття, головне без шуму і крику, та ніж несе котрогось із тих зарозумілих турків. Отже, доведеться неминуче пускати в хід зброю. Він напружено вдивлявся в темряву і міркував, що робити. Прикінчити непроханого свідка зараз, чи дозволити йому піднятися на ганок і відчинити двері. Та ось незнайомець вийшов на освітлену місцину, на супроти вікна, і Кучук опізнав у ньому перевдягнутого в татарський одяг свиридамного грішного. Мурза здивувався, що йому тут треба. Та ще більше він здивувався – коли за многогрішним із темряви вирнув цілий десяток пахолків, теж перевдягнутих татарами. Еге, тут пахне смаленем, хай йому чорт. За малим не свиснув мурза, але вчасно спохватився. Що ж затіває той божевільний Юрасько, адже многогрішне тут не по своїй волі, а з наказу гетьмана. Не в цьому можна не сумніватися. Мурза зробив своїм людям знак, щоб принишкли і не подавали жодного звуку, а сам, лігши у пухкий сніг, і, визираючи обережно з замету, почав пильно стежити за тим, що робиться біля хати. Тим часом сваридного грішне піднявся на ганок і загрюкав у двері. За шумом вітру Мурзі не чути, що він сказав, але видно, як відчинилися двері, і на порозі з'явився сивоголовий дід. В ту ж мить пахолки штурхунули старого в груди і прожогом кинулися у сіни. Новогрішний залишився на ганку. З хати долинули приглушені скрики, гупання ніг, потім надовго запала тиша, чувся тільки посвист вітру, та жалібно скрипіла стара кострубата груша, що тьмяно був біля причілка». Через деякий час двері розчинилися знову, нападники винесли два довгі важкі згортки і швидко зникли з ними в нічній темряві. Кучук схопився і люто тупнув ногою. Прокляття! Це ж у нього з-під самого носа вирвано рідкісної вартості здобич, на яку він огострив зуби ще за Дніпром. Він не мав ні найменшого сумніву, що многогрішний викрав дівчат і, звичайно, зробив це з наказу гетьмана. Морза швидко відняв своїх людей. Бачили? «Ми не повинні втратити їхній слід. Ходімо!» – коротко кинув він і першо рушив за нападниками. Вчора порівнявся з батьком, спитав схвильовано. «Вони викрали дівчат?» «Так. Куди ж їх несуть?» «До гетьмана?» «Мабуть». «О, Аллах! Ми втратимо їх!» Але многогрішний поминув гетьманський дім і повернув до посадської брами. Це здивувало Кучука. «Отже, дівчат несуть не до гетьмана? Тоді куди ж?» І він ще більше здивувався, коли побачив, що многогрішний, а з ним і його пахулки зі здобучою без затримки пройшли мимо варти і швидко попростували на шполівці. Це ускладнювало обстановку. Шполівці передмістя велике, з багатьма плутаними вулицями і завулками, тож легко збитися зі сліду. Крім того, тут мешкає чимало городян. Розташовані татарські й турецькі залоги. Про те, щоб відбити дівчат – і, як сподівався Кучук, воді думати. Зразу зчиниться шум і підніметься все місто. До того ж Кучук почав здогадуватися про справжню мету невикрадення дівчат. Він давно розкусив характер Юрася Хмельницького, людини жорстокої і мстивої. І тепер не сумнівався, що гетьман не забув образи і готує над дівчатами якусь мерзутну розправу. Он тільки яку... Убивство навряд. Та й не посміє він робити це в самому Немирові, оскільки йдеться про Туркеню, а якої служить у війську Падешаха, продаж? Теж мало ймовірно. Тоді залишається подарунок, але кому? Безперечно, якійсь високопоставленій особі, яка своєю владою може покрити злочин гетьмана? Паші Галілю. Великому Візирові? Чи самому Падешахові? Кучукові стало жарко, він розстебнув кожуха. О, шейтан, невже справді цих дівчат Юрась призначив самому Падешахові. Якщо так, то не зносити тобі голови, Мурзо, коли станеш на перешкоді. Але зразу ж він уявив, голубі... Озера стешаних оченят, її пишні густі коси, що важкою пшеничною хвилою спадали на округлі дівочі плечі, ніжні рожеві щоки і принадний по-дитячому трохи наївний усміх. Уявив смагляву красу Адіке, що затуманила голову самому Гетьманові і П'яний хміль ударив йому голову. Він часам не міг до ладу розібратися у своїх почуттях. Часам не знав, у котрій з дівчат віддасть привагу. Хотів обох мати у своєму гремі, А час тоді покаже. Та все ж більше йому подобалася пшенишно-коса стеха. Чому? І сам не знав. Може тому, що противагу йому, чорному, мов цигану, мала молочно Ніжну шкіру і біляве волосся, е, будь-що буде, подумав Кучук, не випущу з рук ту золотокосу пташину. Обох небезпечно, а одну стеху. Хіба може ладком домовитися з многогрішним, не старий пес відмовиться від грошей. Тоді хай нарікає на самого себе. Прийму степу, вирубую всіх до ноги. «Щоб жодного свідка не лишилося, а дівчата в такому випадку обидві стануть моїм ясиром». Він не відставав від одного грішного і незабаром побачив, як той звернув у глухий провулок і, відпустивши там пахулків, завів дівчат до невеликої хатини пустки. Перечекавши, поки пахолки зникнуть у нічній гімлі, Кучук з людьми оточив хатину і тихо постукав у двері. «Хто там?» – почувся голосного грішного. «Це ти, Федоре?» Мабуть, він ждав когось. «Відчини, пане Хурундже, це я, Кучук!» Многогрішний довго мовчав, потім брязнув засу, на ганку з'явилася темна постать. «Чого тобі, Мурзо, як знайшов мене тут?» «І йшов по сліду, от і знайшов». Многогрішний злякався і хотів було шуснути в сіни, та морза а потім ічора перегородило йому шлях до відступу. «Чекай, пане Хорунджи, маю щось сказати, – притиснув його до стіни Кучук». «Що ти маєш сказати?» – видухнув злякано Многогрішний, відчуваючи, як цупкі пальці підбираються йому до горла. «Чого тобі треба?» «Ми бачили, як ти викрав дівчат. Скажи, для чого? Куди маєш подіти їх?» Многогрішний затіпався, але мовчав. Кучук притиснув його дуща, а чора приставив до груди єтаган. «Мурзо, не змушуй мене розкривати чужу таємницю, – прохрипів Многогрішний, – бо не зносити нам обом голів!» Байдуже, якщо будемо розумні, то не загубимо їх. Ні я, ні ти. Скажи, це наказ гетьмана? Так. Я здогадувався. Куди ж ти маєш їх подіти? в кам'янець. Паші, що передав самому караму Стефі. Обох? Власне, одну, адіке. А другу? А другу за компанію. У подарунок паші Галілю. Не розумію, для чого це тобі треба знати? Відай мені ту другу стеху. Ось що мені треба. «Але ж ти нічим не ризикуєш, пане Хорунджі, звідки гетьман дізнається довісти обох дівчат чи одну, а в раді чого скажеш, що тікали і... А щоб не вважав себе скривдженим, я добре заплечу. Ось маєш!» «І кучок потряс перед носом ошелешеного і в смерть переляканого многогрішного невеликим оксамитовим капшуком. І держи язик за зубами. А я теж, звичайно, держатиму. Дзвін золота подіяв магічно». Ну, грішний обм'як, і відчувши, як розслаблений на горлі пальці, полегшено зітхнув. Фу. Ну, і налякав ти мене, Мурзо. І чого б відразу так не сказати по-людськи? не Заходьте до хати, беріть собі ту дівку. Та мерші й тікайте, бо незабаром сюди прибудуть мої люди. І він, зваживши на долоні, опустив собі в кишеню того напханий капшук. Відштовхнувши варту, до вбігли бігли вкрай стривожені і схвильовані, младен Ненко Якуб. Якуб. Недотримуючись правил етакету, зведеного при гетьманському дворі, вони оточили Юрася Хмельницького, котрий стояв біля столу за земагою і мурзою кучуком. «Гетьмана, що це все означає?» – вигукнув Ненко, люто блискуючи чорними очима. «Де поділися дівчата? Де моя сестра?» «Я теж хотів би це знати, не ображаючись на тон, яким звернувся до нього Гай відповів Юрась. «Мені ось тільки що доповіли, що Салтан Газібей, від'їжджаючи до Криму, сплюндрував навколишні села і взяв Єсир. Я не допущу, щоб союзники грабували і розоряли мій край. Я не вийшов великому візирові і про це. Але ж хтось мусить знати», – втрутився Младен. «Де була варта?» Варта нічого не знає, подав голос Мурза Кучук і згорда кинув погляд на розгублених і пригнічених турків. Після півночі біля воріт стояли мої люди і жоден з воїнів не помітив нічого підозрілого. Але ж не нечистий дух виніс їх із посаду Мурзо. Раптом люто гаркнув Єрась. ти першим мусиш дбати за безпеку міста і всіх нас. Якщо піде так і далі, то одної ночі чого доброго викрадуть не тільки наречено гетьмана, а й самого гетьмана. Він розлютувався не на жарт, зблід, з рота бризкала слина, палаючи очі метали блискавки, права рука судорожного шарила біля боку, де мала бути шабля, але не знаходила її. Ніхто ще не бачив гетьмана таким скивльованим і гнівним, і головне його скивльованість і гнів здавалися цілком природними і щирими. Ненко переглянувся з младеном, а в очах посивілого воєводи стояла безмірна туга. Йдучи сюди, він сподівався, що зладка тут, що викрадення її і стехи діло рук гетьмана. Тепер же він не знав, що й думати». Якщо правда, що кримчаки взяли ясир, то можна гадати, що вони могли викрасти і дівчат, тим більше, що стара Звенигоріха і дідонопрій в один голос твердять, що напали на них татари. Мурза Кучук намагався виправдатися, але Юрась не захотів його слухати, і Мурзі не залишалося нічого іншого, як відійти до вікна і, склавши на грудях руки, заглибитися у свої думки. А думав він про те, що ніхто з присутніх, крім нього, не знає правди. Гетьман гадає, що в цю мить суверидного грішни везе дівчату кам'янець, там передасть, кому потрібно. А Земага, напевно, думає те ж саме, бо навряд, щоб Юрась утаїв від нього цю свою затію. І не знають вони, що Кочук обвів їх обох навколо пальця, що одна з дівчат у цей час у супроводі Чори і вірних сейменів верстає шлях у зовсім протилежний бік, на схід. В серці Кучук Бей як радість, уявивши, як розлютується на цей раз неудавано, а насправді гетьман, коли дізнається про це, він ледве стримав зловтішну усмішку. Тільки Азема Габу не хоча в душі дивувався умінню гетьмана вдавати із себе невинне ягнятко. «Треба кинути всіх людей на пошуки», – сказав Ненко, – «не гаючись». Так, ми кинемо всіх на пошуки, погодився Гетьман, і передусім у погоню за Газібеєм. Думається мені, що дівчата не поминули його рук. Я поїду, вигукнув Ненко, дайте мені загін воїнів. Ні, поїду я, раптом виступив наперед муж Закучук. Моя провина, що варта, нічого не помітила, тож я і мушу спокутувати її. Клянуся лахом, якщо дівчата викрадені Газібеєм, йому не переливки будуть. Я відберу їх і привезу до Немирова. Юрась мовчки хитнув головою, і Кучук швидко вийшов з покою. «А ви, гетьман, глянув на Ненка, младене Якуба, переверніть увесь немирів. Не виключена можливість, що дівчата десь тут». Коли всі вийшли, він повернувся до Аземаги. «Дорогий мій Аземага, тобі ж доведеться прослідкувати, щоб ніхто не кинувся вслід за многогрішним, і щоб взагалі всюди був належний порядок». «Гаразд гетьмане», – коротко відповів Аземага, і, не поспішаючи, з незалежним виглядом вийшов на двір. Вони мирові пошуки ні до чого не привели. Надвечір повернувся Кучук з його слів, і зі слів його людей виходило, що Газібей, набравши по дорозі бранців і бранок, швидко зник у дикому полі, де хуртовина замила всі сліди. Отже, Мурза теж повернувся ні з чим. Зрозумівши, що більше сподіватися... Ніна, що Младен і Ненко вирішили, поки не пізно, рятувати Арсена. З цією метою Ненко розшукав хатину, де переховувались Арсенові друзі і розповів про те, що трапилося з козаком та дівчатами. Палій дав наказ виступити. Коли стемніло, загін запорожців таємно пробрався до руїн старої кам'яної церкви, що стояла неподалік від викидки. Ненко розшукав наш полівців Іваника і попередив, щоб усі... Дубово болчани, хто захоче тікати з Немирове, тримали непоготові коней. Незабаром до церкви прибув Сава Грицай зі своїми людьми. Все готово? спитав Палій. Драбини з вами? Так, п'ять драбин. У кожного пістоль, а то й два. Ятагани та ножі. Все готово. відповів Сава. Скільки привів людей? Зі мною двадцять п'ять. Та нас три десятки. Зовсім непогано. «Поколошкаємо, татар!» – кинув хтось із гурту. Палій підвищив голос, щоб усі чули. «Ні, друзі, ми йдемо не для того, щоб колошкати татар. Запам'ятайте, ми йдемо, щоб визволити наших друзів. А для цього передусім потрібна тиша. Тиша і обережність. Не забувайте, що у Ярася тисяча вояків. Ми повинні не тільки безшумно проникнути на вихідку, а й також безшумно вийти з неї, щоб не накликати на себе погоні. Зрозуміли?» Зрозуміли, почулися голоси. От і гаразд. Частина з нас пробереться в посади, решта залишиться тут. Але ті, хто залишиться, мають в разі потреби прийти нам на допомогу. Якщо почуєте постріли, а це означатиме, що нас викрито, нападайте на ворота фортеці. Ясно? Так. Тоді рушаймо. І хай не оминає на щастя. Вони швидко спустилися з горба і попростували через став до викидки. Там, на фортечному валу, їх уже ждав Ненко. Він закріпив кинуті знизу віровичні драбини і, пересилюючи шум вітру, гукнув. «Піднімайтеся, другарі!» Півтора десятка темних постатей стрімко подерлися на засніжений палісад. В ясну ніч звідси було б видно весь Немирів, а тепер крізь снігуокругу верть ледве пробувалося кілька жовтавих вогників, що блимали у вікнах найближчих хат. А залишивши трьох козаків на чатах, Палій віддав наказ спускатися вниз. Ішли один за одним, щоб не розгубитися в темряві. Ненко показував дорогу. Як було домовлено раніше, він прямо до ями. Вів. Ось у цьому будинку живе Арсенова сім'я, пояснював, показуючи на темні обриси чималої хати. А там – дім гетьмана. Оба вічнього розташовані будівлі, де мешкає аземагаз з яничарами та сейменами, які охороняють гетьмана. Зараз вони всі сплять, тільки в гетьманському будинку вартує двоє сейменів. там прямо перед нами, посеред Майдану, знаходиться яма повна в'язнів. Палій зупинився. «Тепер ми підемо в п'ятьох. Ненко, я, Роман, Спихальський і Сава, – сказав він. – Решті ждати нас тут і бути напоготові. Якщо буде потрібно, я подам знак. Ходімо, друзі». Біля ями стовбичило двоє вартових. Закутавшись у кожухи і натягнувши на самі очі гостроверхі малаха, і вони стояли спинами до вітру і пританцьовували, щоб зігріти ноги. Ненко прискорив ходу і, випередивши товаришів, наблизився до них. Упізнавши знайомого яничарського Агу, Сеймени не запідозрили нічого поганого. Вони знали, що в'язнів на допит водять не тільки в день, а й вночі, тому продовжували тупціти, не звертаючи уваги на те, що троє незнайомих воїнів зупинилися позад них. «Тут усе гаразд? – спитав Ненко. – Нічого не трапилося. Все гаразд, якщо-якщо закивали головами Сеймени. Це були їхні останні слова. У ту ж ці несподівані удари ятаганів звалили їх на землю. Романи Спехальські відтягли тіла вбік і прикидали снігом. А Ненко і Палій швидко зірвали з ями засніжену мату, спустили вниз драбину. З ями почувся стогін, а видно, драбина зачепила когось. «Арсен, Арсен, друже!» – загукав Палійте. «Тут вилазь. А схилилися над ямою, з нетерпінням чекаючи Арсенової появи, але у відповідь незрозуміла тиша. Чулося тільки стримане покашлювання простуджених людей та шелест соломи. «Арсене, виходь, що ж ти?» «Це ми, холера, ясна, ми тут,ка!» – нахилився над ямою Спихальський. «Прийшли визволяти тебе!» – скрипнула драбина, хтось поліз нагору. Показалася в темряві чиясь кодлата голова. «Хто ви?» «Якого Арсена, питаєте? Чи не Запорозьця?» – спитав незнайомець. «Так, так, Запорозьця. Де він? Що з ним?» А «Хто ж ви таки будете?» – знову почав допитуватися незнайомець, перекидаючи ногу через верхній щабель. Його друзі, хай тобі грець, чоловіче не стерпів палій, хіба не бачиш? Де ж Арсен?» Його нещодавно взяту до гетьмана на допит. Ох, чорт!» – вилеївся Роман. «Як нам не щастить! Холера!» – видухнув прокляття спехальське. Всі були приголомшені. Ніхто не сподівався на таке. Першим утямився палій. А Мирона-семашка там внизу немає? Мирона? Він тут? Але його так скатували, що ледве дихає. То він сам вилізти не може? Куди йому? Ноги почорніли, мов головешки, тільки і того, що живий, бідолаха. То виносьте гуртом його сіди, та скоріше, і всі, кому на волю хочеться, хай вилазять». Почулися радісні вигуки. Тільки тепер в'язні зрозуміли, що їм несподівано усміхнулася доля. Найдуще підняли Мирона, передали наверх. Один по одному почали вилазити інші. «Саво, виводь усіх, та обережно несіть Мирона, а ми підемо на пошуки Арсена». Коли Саво з гуртом людей зник у темряві палі з Романом і Мартином витягли з ями драбину, отвір закрили матою і на хвилину задумалися. «Доведеться відвідати клятого Юразька», – сказав Палій. «Не хотілося, але що поробиш? Як думаєш, Ненко? Іншого виходу нема». Мартин і Роман теж погодилося з цією думкою. «Та і що можна було вигадати інше?» «Тоді веди нас, Ненко. Знімемо вартових і прямо в гості до гетьмана. Ото зрадіє. Тільки тобі, я думаю, не варто показуватися перед ним», – сказав Палій. Ненко на знак згоди мовчки – кивнув головою і перше попростував до гетьманського будинку. У грубці весело полегкотіли сухі дрова, приємне тепло, розливалося по чималому покою. Тарсенса ніяк не міг зігрітися після доби, проведеної у холодній сирій ямі. Та й на серці було важко. А він сидів на міцному дубовому стільці, руки були прив'язані міцною вірьовкою до бильця, і він не міг ними поворухнути. Крім нього в покої знаходився тільки Юрій Хмельницький, а він сидів насупроти козака за широким столом і пильно дивився на нього. «Козаче, якщо ти скажеш правду, я обіцяю тобі життя і волю», – тихо промовив гетьман. «Не треба опиратися. Ми знаємо, хто ти, як звесься, звідки прибув, нам хочеться тільки знати, з чим ти прибув сюди, з якою метою, вислідити і вбити мене». «Чи вивідати, що робиться у Немирові? Відповідай!» – Звенигора мовчав. Сказати правду він, звичайно, не міг, бо не хотів відкрити своїм ворогам справжню мету приїзду, не хотів, щоб вони знали про його зв'язки зі Златкою, Ненком, Младеном, Якубом, про його сім'ю. Ще вчора ввечері він зрозумів, що многогрішний не пам'ятає Златки, або ж ніколи не бачив її ваксу. Отже, з цього боку можна не боятися викриття. Ну, а від нього вони небагато дізнаються, однак, щоб виграти час, він вирішив схитрувати. Ясно, вельможний пане Гетьман, скажу, як на сповіді. Так, я приїхав з Січі, мене прислав Сірко. З чим? Хмельницький не міг приховати зацікавленості, що заблищала в його очах. Вчора я не хотів говорити в присутності чужинців, а сьогодні скажу. Гадаю, пан Гетьман. Можеш казати все відверто, запевнив Юрась. Гаразд. Отже, мене прислав Кошовий до вашої милості, пане Гетьман. Кошовий велів передати, що сподівається на добропорядність пана Гетьмана і вручає долю свого посланця у ваші руки. Можеш не турбуватися, запевнив Юрась. Тобі ніщо не загрожує. Тоді навіщо мене зв'язано? Навіщо кинуто в яму? Ми не знали, хто ти до того ж... Гетьман зам'явся. «Розумію, у присутності яничарів і татарських мурз ви інакше не могли зі мною повестися. Чи не так?» – допоміг йому Звенигоре. «Ти догадливий, козаче», – погодився Гетьман. «Ну, каже далі». «Тоді розв'яжіть мені руки, інакше я не буду говорити. Чого вам боятися? За дверима ж варта». «Я не боюся тебе. Це зроблено на той випадок, коли сюди зайде хто-небудь з чужинців, як ти кажеш». Вивернувся в Юрась. Отже, потерпи трохи. Мені не хотілося б, щоб нас бачили за мирною бесідою. адже сам розумію, що за мною тут стежить десять пар очей. Тоді чого сидіти тут? Як це? Не зрозумів Юрась. Який же ви, гетьман, коли ваші руки теж зв'язані, як і мої? За кожним вашим кроком стежать чужинці. Ви виконуєте їхню волю. Чи не пора, пане гетьман, кинути все і повернутися до свого народу? Саме про це і хотів знати кошовий сірко. Він дуже любив і високо цінив вашого батька. І сподівається, що Богданів син відсахнеться від споконвічних ворогів наших, турецького султана і кримського хана, які за останні 5-10 років винищили пів України і разом з козаками, лівобережними і запорозцями стане супроти них. На такому разі народ простить і забуде про вашу. Юрась Блід. Гледи, стримуючи себе, сказав, «Як же мислить собі Кошовий Сірко моє повернення в лоно народу нашого? Навіть коли б я хотів це зробити, то турки не дозволять, мене зразу схоплять. Ми допомогли б, або тільки на це ваша згода. Отже, Сірко пропонує мені зраду? Зрадити можна друзів, товаришів, народ свій, вітчизну, але втечу від ворогів наших – не можна назвати зрадою. «То мої союзники?» «То наші найлютіші вороги. Султан Магомед зараз робить на нашій землі те, що колись робив Батий. До ноги винищує населення. Ніщо не може виправдати вашого союзу з ним». «Ти ще хлопчисько, і нічого не розумієш», – вигукнув роздратовано гетьман. «Жорстокість і насилля – невід'ємна ознака всякої влади». «Так». Влада – це насилля, але розумні правителі обмежують його законом, через який навіть самі, якщо вони поважають себе, не повинні переступати і не переступають. А де нехтується закон, там починається свавілля і жорстокість. Ні султан, ні хан не дотримуються навіть у себе на батьківщині законів. «До чого ж ви хочете від них тут, на чужій землі?» серед чужого їм народу. Гетьман, видно, не сподівався такої відповіді від простого, на перший погляд козака, і був здивований його думками, його мовою. Але раптом до його свідомості дійшло, що, може, козак натякає на те, що і сам гетьман чинить беззаконня, катуючи жителів цього краю і вимагаючи від них золота, срібла та інших коштовностей. Він почервонів і зловісно утупився холодним поглядом у сміливця, який не відвів своїх очей. Це ще більше розлютило Юрася, а він не терпів, коли хто небудь намагався передивитися його. Сірко знав, кого посилав з притиском, промовив він ти, козаче, маєш гострий язик, але ти мусиш відати, що часто язик наш ворог і через нього не одна голова злетіла з пліч. Це була пряма погроза. А Звенигор знав, що у Юрія Хмельницького людини нестриманої, хворобливо вразливої, навіть шаленої, від погрози до рішучого вчинку один крок. Побачивши, як люто блиснули чорні гетьманові очі, він здригнувся і пожалкував, що був такий відвертий. Ясновельможний, пане гетьмане. Але Юрась прибив його. Всі запорожці мої вороги. Коли б я міг, то всіх віддав би султанові на каторгу, і ти був би серед них не останній. То значим би кінчилася ця незвичайна розмова, коли б раптом не розчинилися двері і на порозі не виросла пустить Семена Палія. Гетьман отатеріло дивився на незнайомця, за яким з темних сіней валювалися в поки озброєні люди. Здавалося, йому відібрало зненацька мову. Слава Богу, ми встигли, вивкнув Палій, кидаючись до Арсена і розрізаючи у нього на руках вірьовки. «Арсене, брате!» – Роман скопив зв'яни, грувобій, ми міцно поцілував у щуку. «Так ми перехвилювалися за тебе!» А позаду стояв, розкинувши руки, спихальський, радісно, мало не плачучи, усміхався. А усе його на і ворушилися, у кота, а в очах блищала сльоза. Коли Роман випустив Арсена з обіймів, пан Мартин згріб козака у свої ведмежі лапи і міцно притиснув до грудей. Живий голубе! живий холера!» – загув Арсенові на вухо. «Ось скинемо ми тобі штани та всиплемо духопелів. Лайдаку ти, мій любий, щоб знав, як лізти поперед батька в пекло, щоб слухався старших, коли вони тебе наставляють на ліпше». Відштовхнувши Арсена від себе, він насправді дав йому міцного ляща по спині і кулаком витер мокру щуку Радість поляка була така безпосередня і щира, що Арсен сміючись схопив його за плече і чмокнув у шорсткі, мов, дротини вуса Дякую, Мартине. Дякую Уклонився він і враз посерйозніше: Гадаю, ви сюди завітали ненадовго Діло зроблено, тож пора, мабуть, прощатися з господарем цієї хати всі повернулися до Юрія Хмельницького. Гетьман укляк за столом і повним жаху очима дивився на обсипаних снігом козарлюх, які хто зна звідки й як увірвалися сюди. Чолом, пане гетьмане, сказав Палій, правду мовити, не сподівався я тебе побачити вже коли-небудь. А от довелося недарма, кажуть, гора з горою не сходиться. Либонь, літ сімнадцять минуло з того часу, як востаннє бачилися. Ти хто? хрипко спитав Юрась. «Був колись козаком Ніжинського полку, пам'ятаєш такий?» «Пам'ятаю. А зараз вільна птаха. Абшит одержав, став запорожцем. Чого ж ти хочеш від мене?» «А нічого. Ось визволив товариша, а тепер дивлюся на тебе. Невже ти справді син Богданів?» «Тобто не віриться. Коли б гетьман побачив, що ти накоїв на Україні вишкрибку. Він тебе сам, своїми руками задушив би, мов паршиви щеня. Ти хочеш убити мене? Вони твердо дивилися один одному вічі. Були майже ровесники. Палій, правда, був не кілька років старший, але мав вигляд навіть молодшого. Доля звела їх сьогодні і поставила віч навіч. Один з них уже був широко знаний, як на Україні, так і далеко за її межами. Про другого ще майже нікому нічого не було відомо. Один закінчував свій шлях, сповнений тривог, ударів, долі, злетів і падінь, хоча й не знав про те. Другий теж не міг прозирати майбутнього, але доля судила йому ще довге життя, сповнене не менших тривог, ударів, злетів і падінь. Один зажив слави великого нещасливця в особистому житті, руйнівника і губителя вітчизни, мучителя і жорстокого вбивці, другий ще не мав ніякої слави і навіть не підозрював, що стане відомим на всю Україну. І ось доля звела їх і поставила одного проти одного – хирлявого, слабовольного Юрася Хмельницького і високого, дужого, мов дуб, сильного духом Семена Палія. Побачивши, як розширилися від жаху очі гетьмана, Палій гірко усміхнувся і сказав, «Якщо правду мовити, ти давно заслужив шибенеці Юрію. Чому ти мене так називаєш? Бо ми ж товариші вилетіли з одного гнізда. Київська колегія, наша Альма-Матер. Ти вчився разом зі мною колегії?» Так, тільки на два чи на три роки я був старший. До речі, тут, у Немирові, жив ще один твій товариш і співучень по колегії. Хто ж це? Ти його добре знаєш. Мирон Семашко. Мирон Семашко? Якого ти кинув у смердючу яму і наказував лупцювати не киями по ногах? О, Боже! Щойно ми ледве теплого витягли його з ями, нелюде. З одного Мирона тебе варто б розп'яти, а скільки ти вигубив люду разом зі своїми турками і татарами, годі й полічити. Юрець стремтів і поволі опускав голову. Кожне слово козака падало на нього смертним вироком, і йому ставало ясно, що пощади не може бути. На якусь мить... У покої запала тиша. всі дивилися на схилені плечі гетьмана, на його опущену голову, на який чорний чуб уже почав вкриватися сріблястим інеєм. Наблюдемо у мерця обличчя і тонкі кисті рук, що лежали безживно на столі, а бачили, звичайно, кожен по-своєму, спалені міста і села, татарські чамбули, що гасали по Україні. Валки невільників і невільниць, тисячі трупів, розкиданих по степах і обглимедених вовками і здичавілими собаками, і кожен розумів, що перед ними сидить людина, на совісті якої значна частина всіх цих нещастя. Якими б високими, на її думку, цілями не керувалась вона, виправдання їй немає. Тишу порушив палі. Гетьмане, подивися навколо себе, що ти зробив з вітчизною нашою, що полишив після себе одну руїну, страшну руїну. І хто, значить, знайдеться сила, яка підніме наш край з цих руїн. А все почалося з тебе та Веговського. Це ви своїми зрадами занепостили творіння рук Богданових. З вас почалися всі нещастя краю і народу нашого. А мали ж військо, силу, владу. Ех, дурні, нерозумні голови. Не бійся, ми не стратимо тебе. І знаєш чому? Ярась довго сидів непорушно. Потім, видно, до його свідомості дійшли останні слова козака, і він поволі підвів голову. Однак не проронив ні слова, тільки в очах стояло запитання чому, та десь у глибині спалахнула іскоркою надія. «Тому, що ти син Богданів», – з притиском сказав Палій. «Тільки заради світлої пам'яті батька твого даруємо тобі сьогодні життя». «Ти, як думаєш, Арсене?» «Я теж так думаю. От тільки що робитимемо з ним? Залишити тут небезпечно, зразу по нашому відході зчинить його гвалт. Зв'язати, хіба?» – всі задумались. «Але тут вихопився наперед Спехальський». «У яму його сучого сина, у яму! Нех, покуштує, як там солодко!» – загримів його голос. «Хоч на наєдну ніч у яму!» «А і справді це думка!» – підтримав поляка Роман. Паліє Арсен не заперечували. Вмить козаки підхопили гетьмана по-під руки і, пригрозивши, що при найменшому опорові чи спробі покликати на допомогу, він одержить ножа під ребро, вивели на Майдан. Тут лютувала хуртовина. На вітер скажено свистів у суточках між будівлями, і жбурляв обличчя холодним снігом. Ніде не видно жодної живої душі. Спихальський Роман швидко відкотили мату. Арсен, чобітьми, почав розчищати сніг, щоб добути з-під нього приметану драбину. Та Спихальський не став чекати. Штурхонов Юрася меже плечі, і той, глухо скрикнувши, полетів донизу. «Ну, як там, як опане?» – нагнувшись, спитав тихо й… І нашорошив вухо, прислухаючись, з ями долинув стогін. А живий здоровий, найби тебе шлях трафив. От і добре. Спробую як тута й солодко, гун цвоте. Шкода, що ненькі всі в'язні втекли звіта, а то б вони нам'яли тобі боки, будь певен. Потім швидко не кинув на отвір мату і її зразу ж почало заносити снігом. Залишатися на викидці довше було небезпечно. Кожної хвилини варта могла викрити запорожців і чинити тривогу. Тому, не гаючись, Рсен забрав матір і дідуся і, пригнічений сумною звісткою про зникнення зладки і стехи, що їх сніг упала йому на голову, залишив з товаришами фортецю. З руїн церкви невеликий кінний загін мав повернути на схід до старовинного. Городище, що лежало у вибалку за кілька верст від Немирова. Там була призначена зустріч з Іванником та іншими довобалчанами, котрі мали приєднатися до козаків, щоб спільно тікати з-під влади турків. Прощалися в темряві Младен обняв Арсена, поцілував обидві щоки. «Прощай, сину», – сказав глухо. «Ми з Ненком...» Залишимося тут, не вберегли Златки. Нема сумніву, що її захопив султан Газібей, і ми постараємося вирвати її з Криму. Ненко? Не так ми домовилися, знову піде на службу, в єничарський корпус. Йому легше буде порушити клопотання перед султаном чи великим візиром про покарання Газібея і повернення Златки. Не забуватимемо також і про стеху. «Дякую, батько, сумно відповів Арсен. Вірю, що ви зробите все, щоб визволити дівчат. Я теж не сидітиму, склавши руки. Я знайду шлях у Крим, розшукаю там газібея і горе йому. Його не треба довго розшукувати. То Акхмечецький Салтан...» У самій серцевині Криму сховався хижий яструб, але я знайду його і під землею, будьте певні. А якщо вам пощастить напасти на слід зладки і стехи, то дайте мені знати в січ. Обов'язково дамо. І від тебе чекатимемо радісних вістей, – у младену здригнувся голос. Старий воєвода на хвилину замовк, а потім, перебровши хвилину слабість, взяв Арсена і Палія за руки, відвів у бік, сказав зовсім тихо, але твердо. А тепер, друзі, слухайте уважно. Від Кам'янецького паші до гетьмана вчора прибув Чауш із надзвичайної ваги звісткою, якою вигукнули одночасно козаки. На весні цього року найпізніше влітку візир Кара Мустафа кине своє військо на Київ. Якщо йому пощастить легко і швидко взяти місто, він перейде на лівобережжя. Ось як Палій не могли приховати радості. Це ж звістка, якій ціни нема. Але це ще не все. Перед походом візира кримський хан з Ордою має пошарпати лівобережжя, а буджатські татари разом з яничарами відбудувати зруйновані запорозцями у понизді Дніпра турецькі фортеці. Гадаю, що ви і самі розумієте, що ці вісті треба негайно передати куди слід. Спасибі, батьку. Арсен міцно притиснув Владина до грудей, потім обняв Ненка. Спасибі, брате. Все буде зроблено, як треба. Повернувшись до Якуба, він хотів обняти його, але старий Раптон сказав, «Ні, Арсене, не прощайся зі мною, я їду з вами». Вигук здивування вирвався з груди Арсена і Младена, Ненке. «Якубе, що ти надумав?» – кинувся Младен. «Так треба, Младене», – спокійно відповів той. «Якщо Златка опиниться на Україні, я її заміню тебе, буду батьком». Та й до Арсена приросло моє серце, як до сина, а тут мені нічого робити. Якщо запитає хтось де подівся, скажете, загинув. На батьківщині в мене нікого нема, нікому я там не потрібне, а тут я вірю, що знайдеться златка, а в неї один шлях до Арсена, то й я з ними. Розлучені младененко і Арсен обняли старого і так, обнявшись, постояли в мовчанні якусь хвилину. Потім младен опустив руки. Все. Їдьте, та не забувайте, що ми тут і можемо передати для ваших воївод не одну цікаву новину. Ми знайдемо вас, батько, сказав Арсен і перший рушив у темряву ночі. Оглушений і до смерті наляканий Юрась довго лежав на купі гнилої соломи. Коли свідомість прояснилася, він підвів голову, ворухнув руками і ногами, щоб пересвідчитися, що цілі, а потім сів і обіперся спиною об вогку, ослизлу стіну. Сидів непорушною, утопілою, все ще не вірючи, що живий, аж поки задушливо нудотний сморід і сирий могильний холод, що почав забиратися йому під жопан, не повернули його остаточно до пам'яті. Він схопився на ноги. Несамовита лють враз переповнила все його їство і скаламутила розум. Дикий звірячий крик вирвався з горла. «А Він кричав і вив кулаками в стіну, задираючи голову вгору, як вовк. І тоді його крик був схожий на вовче виття. У. -у, -у, -у. Того, звичайно, ніхто не чув і не міг почути. Голос даремно бився у покриті паморозю стіни і глухнув десь високо вгорі під толстою очеретяною матою, якою було прикрито отвір ями. Він розумів, що його ніхто не почує, але тваринний страх. І Злоба примушували його кричати, і він кричав, кричав до хрипоти, аж поки зовсім знесилів і сів у знемозі на солому. Який час мовчав, не знаючи, що робити. Найпростіше було ждати ранку, адже його, безумовно, кинуться шукати. Але думка, що йому доведеться до дня сидіти в цій смердючій ямі, сповнювала його шаленством. Крім того, він уявляв, як вилазитиме звідси, брудний, вивалений, у нечистотах. І напів зотлій соломі на очах багатьох воїнів, як завтра весь немирів потішатиметься з його пригоди, і нова хвиля люті й розпачу вдарила в груди, схопившись в на ноги і виставивши наперед руки, швидко пішов попід стіною, сподіваючись темряві намацати драбину, хоча знав, що її тут нема. Раптом спіткнувся і упав, шугнувши руками аж по самі лікті в рідке холодне багно. Бррр, тільки цього не вистачало. мов з вогню вирвав руки, порачкував назад, витерся вухкою соломою, ліг, зіщулившись, мов цуценяю, тихенько заплакав. Витягли його з ями тільки на другий день. До того часу перелякана замага перевернув усю викидку і весь немирів, послав кінні татарські загони в степ, гадаючи, що Хмельницький утік, але все даремно. Гетьман зник, як у воду впав. Татари повернулися Теж ні з чим сніговій замів усі стежки і дороги, всі і людські і звірячі сліди. тільки тоді, коли хтось із гетьманських охоронців, бредучи двором, зачепився за приметений снігом труб вартового, замагаз догадався заглянути в яму. Його подиву і радості не було меж. Там один однісінький на купі соломи лежав, скоцюрбившись, гетьман і тихо стогнав. На руїнах. Коли після півночі втікачі зібралися нарешті в умовленому місті під захистом високих земляних стін старовинного городища, де був хоч всякий такий затишок від снігові, ніхто навіть не підозрював, скільки людей вирушило в путь. Думали передусім про те, щоб якнайдалі від'їхати від міста і не навести на слід погоню. Їм пощастило, хуртовина не вщухала два дні і швидко позамітала їхні сліди. І тільки на кінець другого дня, коли в якомусь розореному хуторі, де буваніло кілька запустілих хат, зупинилися на ніч ліг, Арсени Палі обійшли всі під води. Виявилося, що з ними їхало, включаючи тих сміливців, які разом із Савою Грицаєм тікали з Немирова та добово Волчан на чолі з Іваником 170 чоловік. Це вже був чималий гурт людей, котрих об'єднала спільна мета – втекти з-під влади турків і несамовитого Юрася Хмельницького. Усі вони з першого ж дня почали дивитися на Палія, оскільки він був полковником козацьким, як на свого ватажка, і прислухатися до кожного його слова. Полішивши людей, дізнавшись, скільки харчових припасів, борошна, крупи, пшона, м'яса і солонини везуть вони з собою – Арсен і Сава стурбовано глянули на Палія. «Що будемо робити, батьку Семене? Припасів усього на тиждень. Ну, якщо підтягнути животи на два. А до весни ж далеченько, – сказав Арсен, – а для коней зовсім нічого немає. І куди прямуємо? Люди мусять знати, – додав Сава. Вони стояли осторонь від валки. Перемерзлі люди почали збирати сухе гілячче для вогню і здирати з оцілілих хлівів солом'яну покрівлю, щоб погодувати коней. Жінки і діти метнулися по хатах. Молодий Семашко з матір'ю Таїцьком зніс із сани тяжко хворого батька, який гаснув на очах. Палій замисловно дивився на холодні, засніжені простори, де спадали сині сутінки на стомлені постаті людей, і глибока задума затьмарювала його обличчя. «Зараз у нас єдиний шлях на північ, на Полісся», – сказав він. «Такий наказ Сірка. А звідти до Києва ми повинні попередити київського воєводу про те, що турки готують на місто напад. Гадаю, за тиждень доберемося туди». То нас же там жде на полісті, розчаровано промовив Сава. То, може, ти запропонуєш щось інше? Та ні. У нас іншого вибору нема. Добремося до Києва, а там видно буде, що робити, сказав Палій. Серед своїх людей не пропадемо, а харчі треба берегти. Увечері їх покликали до Семашків. Миронові погіршило. Крім того, що в нього розпухли і почорніли ноги, почалася ще сильна пропасниця його поклали на теплі лежанці, прикрили кожухом, але чоловікові було все одно холодно. Від дрижаків не попадав зуб на зуб, і син, і дружина, і дві маленькі доньки не відходили від хворого. Коли Семен Паліє, Арсен і Сава зупинилися біля його узголів'я, Мирон розплющив очі, слабко усміхнувся. «Помираю я, друзі мої», – почувся його тихий голос. «Доконали, прокляті яничари, доконали, хай їм біс. Спасибі тобі, Семена, друже, мій давній, за те, що порятував мене з друзями своїми. Що помру я?» не в тій смердючій ямі, серед своїх людей, на руках у моєї любої Феодосії та дітей дорогих. Спасибі вам, друзі мої». Губи його посмагли, очі горіли страшним болем. Видно, боліло у нього не тільки тіло, а й душа. Він метався на облупленій, давно не біленій, лежанці чужої запустілої хатини, і що хвилини просив пити. Феодосія і діти подавали йому і череп'яний кухоль, і він сокотів об нього зубами. Козаки похмуро стояли в узглів їх у ворога. Чому вони могли допомогти йому? Адже смерть уже торкалася його чола. Трохи відпочивши і зібравшись з силами, Мирон знову розплющив очі, пильно поглянув на дружину та дітей, і голосом який не міг викликати нетійні заперечення наказав. «Феодосія!» «Вийде з дітьми на хвилину з хати. Я щось маю сказати Семенові й його другові, а також Саві». Феодосія з дітьми вийшла, Мирон трохи помовчив, потім простягнув Палієві руку. «Семене, друже мій, одні мої полічені, і не сьогодні, так завтра я стану перед Богом. Помирати мені не страшно. Шкода тільки так рано розлучатися з білим світом. Та й це пусте». «Одна думка мучить мене, як житиме Феодосія з малими дітьми. Пропадуть самі. Знаю, Сава допомагатиме, він добре, але ж у нього своя сім'я». «Навіщо про це думати, брате?» «Дасть Бог, не помреш, – у хворого палій, – і ще не один рік топтатимеш ряст. Е, братку, чує моя душа, що і цієї весни я вже не побачу. А краще послухай, що я тобі скажу». «Кажи». Семене, друже мій, пообіцяй, що після моєї смерті ти не кинеш на поталу дружину і дітей моїх. Візьми їх під свою опіку. Ти, Авдівець, я знаю, і тобі, ще не старій людині, теж потрібен домашній затишок і дбайливі жіночі руки. Повір мені, кращої дружини, ніж Феодосія, на всій Україні не знайдеш. Тож поберися з нею, якщо, звичайно, вона захоче, і будь щасливий. Мироне! «Про що ти говориш?» – вигукнув вражений Палій. «Ти ще живий, і ми сподіваємося, будеш жити». «Ні, я вже зібрався, ад патрес, друже». Примітка. «Ад патрес» – латинською «до правоців». А більше того… Я говорю з тобою, мені здається, з того світу, тож не перечи, якщо твоя ласка, пообіцяй, що зробиш так, як я прошу. В цьому можеш не сумніватися, я зроблю все, аби доглянути твою сім'ю, друже, ось тільки що до Феодосії, що саме, ти не маєш права нав'язувати їй свою волю. Знаєш, жінка, мати у нас на Україні, в цьому голова. Я не нав'язую, я ж сказав, якщо вона захоче. Спасибі тобі, брате, тепер мені і помирати буде легше. Ідіть. А Феодосія хай зайде. Козаки вийшли. А перед світанком втікачі були розбуджені голосним плачем Феодосії. Мирон помер. Поховали його тут же, на безіменному хуторі, у старому погребі, бо нічим і ніколи було викопати в мерзлій землі могилу. Поставили над ним, на руч, збитий хрест, постояли трохи, поки Феодосія і діти, заливаючись слізьми, припадали до дорогої могили, а потім рушили в дорогу. Хуртовина ущухла, над безмежним засніженим полем сходило сліпуче, холодне зимове сонце. Бралося на морози. Палій махнув рукою, і валка знову повернула на північ. Сніги випали в ту зиму такі, що коні провалювалися в них по черево. Тому тільки на десятий день вкрай заснесилені втікачі добралися до Фастова. Старовинне місто зустріло їх мертвою тишою. На засніжених вулицях жодного людського сліду. Замість будинків обгоріли чорні скелети, а уцілілі стояли без вікон і дверей. В закіптюжених кам'яних стінах єзуїцького колегіуму та костьолу, колись найбільших і найкращих будівлях, що тепер теж з'яїли проваллями вікон, з криком шугало вороння. Валка зупинилася на горі біля руїн замку. Звідси відкривався широкий краєвид Наунаву та Заунавські простори вдалині. На тлі кристу білих снігів густо зеленіла безмежна стрічка старезного соснового бору, що тягнувся до самого Києва. Ох, розкіш, яка матка Боска. вигукнув Спихальський, розкинувши руки і наставивши в голубий простір свої рудівуса. Мав би, як крила, то здійнявся мненький з цієї гори та й полинув понад всеньким цим краєм аж ген ген до того лісу. Ех, і заздрює, панове браття птахам, які ширяють високо в небі і можуть і завжди, як тільки захочуть з високості забачити красу тоту. І справді тут гарно погодився Арсен, не згірше, ніж у нас удобою балці над солою, тільки сумно, як, жодної живої душі. До чого довели землю нашу з почуттям, сказав Палій, і турк, і татар, і свої. Яничари не, не витоптали, випали, сплюндрували дощенту. Чи то ж підніметься вона знову коли-небудь? Усі мовчали. Хто міг відповісти на це запитання, бо хіба ж один фастів у руїнах? Вони вже проїхали пів України і майже повсюди попили ще й за пустіння. Скільки то люду треба, щоб заселити цю пустелю, скільки сил докласти? Поки миткий сюдосущий Іваник, якого Палій жарт прозвав генеральним квартирмейстером, розміщував людей на нічлігу у сирих, але теплих склепах єзуїтського колегіуму, поки чоловіки ходили до унави по сіну та очерет для коней, а також по для багаття, Палій з Арсеном Спихальським, Романом та Савою Грицаєм піднялися на горб, де височив Фастівський замок. Перед потрощеною на шмаття брамою, з якої залишилися тільки цурупалки на довгих і міцних залізних завісах Арсен, котрий йшов попереду, раптом зупинився, по пухкому снігу до фортеці петляв свіжий людський слід. Еге, та тут хтось є, промовив він і вийняв з-за пояса пістоль. Цікаво, друг чи ворог? А ми думали, що у всьому Фастові жодної душі. І він почав обережно прокрадатися в середину фортеці. Друзі не відставали від нього. Слід повів їх через широкий двір до протилежної стіни до з усіх фортечних будівель уцілів невеличкий будиночок. Дах його під час пожежі, видно, згорів, але хтось уже пізніше прикрив стелю в'язанками очерету і житньої соломи, серед яких високо здіймався цегляний димар. З димаря вився ледь помітний сизий димок. Арсен штовхнув двері, гукнув у темні сіни. «Гей, хто тут живий? Озовися!» З хати почулося невиразне бурмотіння, але ніхто не показувався Козаки зайшли до напівтемної кімнати. Перед пічу, в якій малиново догорали добові сучки, стояла, згорбившись, старенька бабуся. З -під товстої сукняної хустки на козаків глянули вицвілі очі. Чорні сухі руки вправно шургали рогачами. З печі, перехилившись через давно намазаний і облуплений комен, зляконо визирали дві пари дитячих очей. Вся хатина була завалена старим мотлухом, дровами, сушеними опеньками, дикими грушами і кислицями. На одному з кутків, відгородженому товстими сосновими полінами, темніла чимала купа жолодів. Ось сюди по стінах висіли пучки червоної калини, та різного зілля. На скрип дверей стара оглянулася, але не рушила з місця, тільки вичікувально дивилась на незнайомців. «Добрий вечір, матінко!» – привіталися козаки. «Дай Боже здоров'я вам, дітки!» – прошамкала стара. «Я думала, на цьому світі вже і нема нікого, а воно ще й люди є». «Є люди, бабусю!» – сказав Палій. «А от у вашому фастові не густо. Крім вас, мабуть, більше нікого». Більше нікого. Зосталася одна я з вночатами. А якщо правду мовити, з чужими сиротами. Блукали на пожарищах. На стуню тут підібрала, а хлопець сам прибився. Не прибився, а прийшов, мови печі хлопчина. Усі глянули на дітей. Дівчинка років семи чи восьми сором'язливо опустила великі чорні оченята і шуснула за комен. А хлопчина, якому можна було дати років 10 чи 11, сміливо дивився на незнайомців з-під острішкуватого білявого волосся. – Як же тебе звати? – Парубок, – запитав Арсен, простягаючи руку, щоб погладити хлопця по голові. Але той відхилився і повагом відповів. – Звати мене Михасим, а попросив, прозвище Цвіль. – Ясно, Михайло Цвіль. «Звідки ж ти родом?» «З Чорногородки, чули?» «Це та, що на Юрпині? спитав Палій. «Міцна фортечка». «Була міцна. Зосталися одні стіни, а від села головешки». «І жодної людини?» «Та ні. Як я йшов розшукувати у фастові свого дядька Василя, то у Чорногородці троє залишалося. Баба Мокрина з Марійкою та Милашкою». Вони і мене кликали до себе, та в них і самих нічого було їсти. Навіщо їм зайвий рот? Михайсь говорив, як доросли, і від того жорстока правда ставала ще страшнішою. Козаки зціпили зуби, спихальський вилиявся, вся крев. До чого довели народ? Шистку сплюндрували, шистких винищили. Палій важко опустився на піл, за грубою похилив голову, затолив обличчя руками і довго сидів так нерухомо. Ніхто не порушував гнітючої тиші, тільки бабуся шаргала рогачем у печі, витягаючи горнятко, з якого пахло грибами. Коли ж він опустив руки і підвів голову, всі побачили, що його обличчя мокре від сліз, а очі світяться якимось дивним вогнем, якого раніше ніколи в них не було. Друзі, не дивуйтеся моїй слабкості, зараз я плакав за тим, чого не вернеш, і за тими, кого не вернеш, але разом з тим я не тільки плакав, я поклявся сам собі нещадно боротися, поки сил моїх стане з ворогами нашими, які на корені народ наш нищать, і в цьому своєму злому намірі досягли вже чималих успіхів. Боротися, щоб урятувати хоч те, що ще можна врятувати життя і майбутнє діток оцих і землю нашу. Коли я ще недавно йшов на Запорожжя, щоб позбутися самотності, то зараз я подумав, що йду на січ до сірка для того, щоб допомогти йому своєю шаблою захищати землю нашу і народ наш. Якщо і ви такої думки, то закликаю вас, браття мої, піти разом зі мною, Бо чуєте, як волають ці руїни до помсти? Бо ж вийдете, до чого довели нас нерозумні гетьмани наші до повної руйнації держави нашої, до повної загибелі? Ну, винні не тільки вони, – заставив Арсен. А вже ж не тільки вони, – погодився Палія, але в першу чергу вони. Пригадаймо, Юрко Хмельницький двадцять років тому... Володів обома берегами Дніпра і мав 60 тисяч козаків, крім запорожців, а міг би мати сто двадцять або й більше, аби тільки гукнув клич, а що має тепер через свій дурний розум? Тисячу яничарів, татар на і та сотню своїх гультіпак. Він – один з винуватців поразки українських та російських військ у війні з шляхтою, внаслідок чого в Андрусові Україна була розділена по Дніпру між Росією і Польщею. Якщо лівобережжя, воз'єднане з Росією, вистояло, вижило у вирі лихоліття, то правобережжя геть витовкли кримчаки, шляхта, яничари та свої ж таки дурноверхі гетьманята. А Петро Дорошенко, здається, не дурний, а не вистачило кебети воз'єднати правобережжя з лівобережжем і Росією. Все було майже готове, коли він прийшов з військом на Полтавщину, і лівобережні полки ось ось мали вручити йому гетьманську булаву. Та ніж, одержавши звістку з Чигрина, що жінка скочила за пліт з молодим козаком, покинув військо на брата і помчав стрім голов карати зрадницю. І все знову розсипалося, і знову почалися міжособиці, чвари, аж поки турки, покликані ним, не доконали правобережжя. Ні, що не кажіть, а самі вони гетьмани невинні, що так сталося. Та нам від цього не легше, він підвівся, заглянув на піч, де притихли діти. «Що, любі мої голуб'ята, тепленько вам тут, то й розтіть на здоров'я, бо на вас уся надія наша, прощавайте». Козаки вийшли з хати. Другого дня надвечір, їдучи по бездоріжжю широкою долиною у Нави, а потім Ірпеня, Валка прибула до невеликого мальовничого села Новосілки, що розкинулося на низовинній терасі річки побіля озера Рокитного. Ще здалеку почувся гавкіт собак і церковний дзвін. Подорожні не вірили своїм вухам, невже їм це вчувається? Але ні. З димарів багатьох хатин в'ються сизі вечірні дими. Дзвін справді бомкає з невеличкою дерев'яною церковці. Собаки, помітивши чужинців, завалували ще душі, і на їхні гавки з хатин виходили люди. «Аж дивно, – сказав Палій, – це перше село, що зберегло ще в собі людський дух. Вони звернулись з лугу, в'їхали на чималий вигін і зупинилися перед церквою. До них почали підходити дядьки – в свитках, кожухах і високих баранячих шапках, бирках з цікавістю розглядали змучених далекою дорогою тікачів, серед яких було чимало хворих. Почувши гул голосів та ржання коней, з церкви видабав старенький попик у темній рясі поверх кожушини із невеличким срібним христом на грудях. Палієрсен Арсен підійшли до нього і попросили благословення. Попик осінив їх своїм перстом і дав поцілувати Христа. «Пан Отче, ми хочемо знайти у вас притулок на ніч. Люди перемерзли, зголодніли, багато хто заслаб, усім потрібен відпочинок», сказав Палій, випереджаючи десятки запитань, що сипалися з усіх боків. «Бачу, бачу, добре чоловіче, і хоча в селі залишилася тільки третина людей з тих, що жили тут ще десять років тому, ми зможемо дати притулок цим нещасним», відповів священик, і зразу ж наказав парафіянам взяти на ночівлю по сім'ї прибулих. Уперше за багато тижнів змучені подорожні відчули тепло, обжитих хат і добрих сердець. Е, «Панове, жию мов кіт, – умасляно заявив Спихальський, наминаючи гарячі пампушки і запиваючи холодною ряжанкою, коли Арсен з палієм і священником зайшли до хати, де зупинився пан Мартин разом із сім'єю Іваника». Ех, була б моя воля, зостався б я тут до весни, панство, то не мав би горя. А що це думка, знаєш, маєш, підхопив Іваник. чуєш, Зінько, зостанемося тут, бо куди ж нам іти? В дубовій балці все спалено, не залишилося кола, ні двора, а тут, я бачив, є пустки. Якщо громада дозволить, можна і поселитися в якій небудь «Під боком річка, ліс, луг, поля, і для нас шмат знайдеться, щоб навесні зорати та засіяти». Арсен переглянувся з Палієм, у нього теж промайнула думка, що було б непогано прилаштувати тут своїх, бо йому доведеться мандрувати далі, на Запорожжі, а там на розшуки зладки і стехи. Палій, розуміючи, кивнув головою, шепнув, «Я сам думав уже». За столом у священника він повів мову про поселення втікачів, розказавши пану Цеві про втечу з Немирова, про страшне спустошення, яке вони бачили всюди на своєму шляху, про те, що їм кільком козакам доведеться ще їхати з важливими вістями в Київ і на Запорожжя палі попросив. Паноче, влаштуйте наших людей. У новосілках багато хат стоять пустками. Хай наші люди поселяться в них. Без діла не сидітимуть. Та й більшість чоловіків уміють тримати шаблю в руці. А в наш час це теж не останнє діло. Зберемо завтра сходку, як громада вирішить, сказав священик. Громада обмірковувала недовго. Наступного дня опівдні все село зібралося до церкви. Панотець Іван з паперті розповів, про бажання прибулих поселитися в їхньому селі. Примітка паперць, ганок церкви. Було в нас 114 дворів, дорогі мої прихожани, а зараз зосталося тільки 59. Жило тут майже 800 чоловік, а нині тільки третина того. Чи ж ми не пригріємо цих бідолах, дорогі мої миряни? А то ж, а то ж, чому не пригріємо? Хай зостаються, жити є де, Зелунали голоси. Свої ж люди. Так добово болчани і немирівці поселилися в закинутому між лісами і лугами сільці над тихоплинним ірпенем. Того ж дня прибулі заходилися прибирати нові домівки. Арсен вибрав для своєї родини чималу хату з клуною і повіткою, виплетеними з лози і вкритим очеретом. Посеред двору надрубленою криницею височив журавель, а чималий город – що тягнувся до ірпінських лук, був обсаджений гілястими вербами. Супроти цієї запустілої оселі розкинувся широкий вигін, на протилежному боці якого стояла невеличка дерев'яна церковка. Цілий день уся сім'я працювала, упорядковуючи нову оселю. Арсен з Романом розкидали кучу гори снігу, полагодили ворота, привезли з лісу хуру сухих соснових дров і склали їх у клуні. Звенигороха Гороха затопили в печі, Дід Нопрі змайстрував стіл і лаву, а також намостив за грубу і піл, щоб було на чому спати, яку б з яцьком полаводили хлів і погріб. Арсен працював, як у тумані. Схуд змарнів, аж почернів, перед очима вища стояла златка, чорнокоса, голубоока, усміхнена, де вона, що з нею, чи не продали дівчину десь за море? Де загубиться її слід, від відбесилою люті міцно стискав топорищею гупав сокиру і так, що здавалося викрешував змерзлого дерева іскри. Потім у забутті мріяв про те, як знайшовши дівчину, побереться з нею, як вони розживуться на своє господарство. Може, навіть тут, у цьому привітному мальовничому селі? А чому б і ні? А як тут гарно, як буйно, мабуть, світуть навесні тут луки, скільки в навколишніх лісах ягід, грибів, горіхів, дичини, а річка, напевне, аж кишить рибою та раками. І землі, скільки хочеш, стільки і засівай, аби було чим. Як йому стомленому військовою службою на січі, походами, боями, поневіряннями по чужих краях, смертельною небезпекою що не раз чигала на нього, хотілося мирно пожити в своїй хатині з коханою і всією родиною, орати поле, сіяти в пухки і чорнозем, добірне зерно, косити і жати, ходити за худобою, а зимовими вечорами, коли забиває хуртовина, сидіти в теплій хаті, перед полегкотючим є лежанки і тримати у своїх руках невеличкі злачені рученята». Цілий день, поки він разом з Романом працював у цьому поки що чужому, нерідному дворищі, його переслідували такі думки і мрії, і ніяк не міг прогнати їх від себе. Перед вечором він зайшов на подвір'я, де зупинилася Феодосія з дітьми. Тут теж кипіла робота, правда, змарніла, прибита горем жінка, працювала через силу, але їй допомагали палі і Сава Грицай. Молодий Семашко теж кріпився і намагався приховати свій смуток, щоб не завдавати ще більшого жалю матері. З сусіднього двору долинали голоси Зіньки та Іваника. Їм уторвав гучний бас Пихальську. Арсен сумно усміхнувся і похитав головою. «Ой, не даремно, пан Мартин!» Викликався допомагати саме цій родині, і всі помітили, що він накидав оком на дужу красиву постать зіньки, на її вродливі очі й чорні кучері, що вибувалися з під хустки. Одному Іваникові, здається, це не втямки. Ну що, Арсене, світ не без добрих людей, удавано веселим усміхом зустрів його палі рукою показуючи на невеличку, причепурену вже хатину. От і скінчилася для багатьох із наших людей важка зимова подорож, який, здавалося, не буде кінця. Не всі пристроєні, мають теплі притулки. Татари сюди на полісся доходять рідко, а ми тепер можемо мандрувати далі, спочатку до київського воєводи, а потім на Січ. Чи як, ти гадаєш, Помітивши гіркоту на стиснутих гвустах Арсена та біль у його почервонілих очах, Палій поспішив сам відповісти на своє запитання. «Знаю, знаю, рвесься до Криму, у тебе зараз одна думка – розшукати і визволити зладку і стеху. Але потерпи, голубе, доберемося ми й до Криму, а якщо потрібно буде, то і до самого Вельзевула в пекло». «Спасибі, батько, тихо промовив Арсен. Робіть як краще, бо у справді в мене зараз одна думка. Вона, мов, їжак, то вчеться в моєму черепі, і ні вдень, ні в не дає мені спочинку. Я не заспокоююся доти, доки не знайду своїх, доки не визволю їх, і не відомщу винуватцям їхніх нещасть і понавірянь. Ободнім, прошу, не гаймо часу, вирушаємо якнайшвидше». Палію обняв свого молодого друга. Мій міцно притис до груди, а ранку, наступного дня, коли сонце тільки-тільки показалося за Зеленого Бору, з села виїхав загін запорожців і рисю помчав білогородським шляхом на схід. Київський воєвода князь Петро Шереметів хворів, і сотник Туптало направив запорожців до Патріка Гордона, який на цей час удержав звання генерала і прибув до Києва для проведення фортифікаційних робіт. Крутим узвозом вони з Подолу вибралися на гору, у Верхнє місто, і в одному із затишних провулків поблизу Золотоглавого Софійського собору зупинилися перед чималим дерев'яним будинком з фарбованими дощеними наличниками і двома задирикуватими теж дощаними півнями на дахові. Гордон стояв у жарко натопленій світлиці перед широченним столом, на якому лежали карти Києва і його околиць, виконані ним самим. Але дивився не на них, а на щойно закінчений план великого двоповерхового будинку і думав, що це його майбутній власний будинок має бути красою і пишністю не гірший за будинок самого воєводи. Слава Богу, цар не поскупився на подарунки після переможного закінчення тяжкої чигиринської кампанії. Він тепер може вважати себе багатою людиною. А він ніколи не був пустопорожнім мрійником. Він був людиною дії, рішучою і неполегливою. Але зараз, коли доля після багатьох ударів стала милостовою до нього – Чому б йому і не помріяти у свої 44 роки про власний затишний куток? Незвичайно, тут, у Росії, він не досягне того, чого міг би досягти у себе на батьківщині, де батько здобув титул герцога, а королем Англії став двоюрідний брат Карл. Однак і на свою долю не міг гремствувати. До нього прийшли влада і багатство. На його витонченому виразному обличчі блокала ледь помітна загадково Усмішка, що так подобалося жіноцтво, а голубі очі, затінені густими рудуватими віями, затуманилися від раптово набіглих спогадів і думок. Він не зразу зрозумів, чого до покою зайшов стрілець і двічі погукав. Пане генерал, пане генерал, тільки перегодя запитав, чого тобі? До вас запорозді, кажуть, важлива звістка. Хай заходять. Генерал підняв брови і, пізнавши Гору і воїнова, радісно вигукнув Ба, ба, старі знайомі. Козаки вклонилися. Так, це ми, ваша вельможність, сказав Арсен. Ну, якщо це ти, козаче, із своїми друзями, то я вже здогадуюся, що трапилося щось надзвичайне. Так, пане генерал, ми щойно привели з Немирова від гетьмана Юрія Хмельницького. Ого? «Турки готують наступного літа похід на Київ і Лівобережжя. Кара Мустафа вважає, що Київ – ключ до всієї України. Ось як. Спасибі, друзі, за вісті. Я негайно доповім воєводі і гетьману Самойловичу. Нагадаю, вони подбають про те, щоб належно приготуватися до зустрічі непроханих гостей. А вас буде нагороджено». Ми особисто не потребуємо ніякої нагороди, пане генерал, сказав Арсен, але в селі Новосілках, на Ірпені, за Білогородкою, залишилися наші родини без ніяких засобів. Якщо ваша ласка, розпорядіться допомогти їм харчами і зерном для посіву. Гаразд, я подбаю про це. А ви ж куди? А ми на Запорожжі, наші друзі теж повинні негайно знати про наміри турків. Далека дорога. Я зараз віддам розпорядження, щоб вас із військових складів забезпечили сухарями, пшоном і солониною. Велике спасибі. Тоді вже, якщо така ваша ласка, пане генералу, ставив палій, дайте розпорядження забезпечити нас також порохом та оливом, бо в степу можна зустріти зараз не тільки чотириного дичину. Гордон усміхнувся і міцно потис руки козакам. «І таке розпорядження дам». До самого Чогрина лежали глибокі сніги, і козаки по бездоріжжю, навпростеться, з великими труднощами верстали шлях. А останній день раптом з півдня дихнув теплий вітер, і Чогринське кам'яна гора, куди з'їхали у півдні подорожні, щоб подивитися на руїни міста, загуманіли веселими весняними струмками. Постоювши півгодини на крутому шпилі і з сумом надивившись на мертві руїни колись могутнього замку, на розкопані турками, за вали і приметені снігом згарища будинків, вершники рушили знову в дорогу. За суботовим Роман, який їхав попереду, раптом крикнув «Татари!» Всі зупинилися. Справді, в долині якраз на їхньому шляху стояло кілька вершників у кудлатих овечих шапках і таких же кудлатих кожухах. За спинами у них стреміли луки і круглі шкіри, щити. Видно, вони були вражені несподіваною зустрічю не менше, ніж козаки, бо теж зупинилися і не знали, що робити – тікати чи оборонятися. «Нас більше, браття», – сказав Палій, утягаючи з піху в шаблю. «Здається, підмоги їм ждати ні звідки, всюди голий степ». Козаки стояли на горбі, їм було видно на кілька верст навкруг. Ніде нікого. Арсен і Роман скинули рушниці. «Не будемо ризикувати», – пояснив Арсен. «Двох-трьох покладемо, а решту візьмемо у полон, привеземо на Запорожжя». Раптом один із сопротивників підвівся на стременах і замахав над головою шапкою. «Гей, урус, не стріляй!» – долинов його крик. «Моя не татарин, моя калмик єсть, не стріляй, моя друг єсть». З Венигора упустив рушницю, запитально глянув на Палія. «Що будемо робити, батько Семен? Може, і справді це калмики? Торік їхній князь з чотирма тисячами вершників допомагав нам під жигирином бити татару. Вони люто ненавидять кримчаків, До того ж це піддані московського царя». «Чим доведеш, що ви, калмики, не татари?» – гукнув Палій. Вечники, що швидко залопотіли по-своєму, потім несподівано для козаків зняли з-за пліч луки і кинули на сніг. «Моя вас не чіпай, твоя нас не чіпай, долина крик!» Козаки заховали у піхви, наблизились. Молоді смагляві чорновики батири сторушку дивилися з-під вологатих шапок, однак страху не виявляли. «Хто ви і як тут опинилися?» – спитав Арсен. «Наша, повертай додому! Чорний степ, повертай!» – відповів кремезний вилицювати калмик. Видно, він один трохи розумів по-російському, бо його товариші байдуже розглядали козаків. «Один батир заслаб, добре заслаб, дуже добре заслаб, мало-мало не вмирає». Непростий батир, княжич калмицький. Ага, ясно, кивнув головою Арсен. Що ж вас занесло так далеко? Адже до Чорного Степу не близький світ. Моє посольство? Супроводжай. Посольство? Яке посольство? Калмицький князь посилай посольство до Турецький султан. Але тут раптом що швидко заговорив молоденький схудлий батир, мабуть, це і був хворий калмицький княжич, бо його супутники враз шанобливо уклонилися йому, а Товмач змовк, наче врод води набрав. «Ну, кажи ж, яке посольство?» Калмик мовчав, похмуро глипуючи по боках. «Щось тут, хлопці, не все чисто промовив палі. Видно, Товмач бовкнув зайво і одержав за це нагінку. Доведеться допитувати інакше, чи не думає калмицька орда приметнутися до турків?» Він витяг шаблю. Те ж саме зробили і інші козаки. «Зрадники, ви хочете прийти з ордою на бік султана? Відповідає, батира, інакше і тобі, і твоєму княжичу смерть». Палій не жартував. Його сірі очі блиснули крицею, а в голосі прозвучали суворі нотки. Товмач заперечно замахав руками, що швидко залопотів по-своєму, княжич, зігнувшись і тримаючись руками за живіт, мовчки слухав свого супутника, а потім, нетерпляче, тупнув ногою і знову схопився за живіт. На його обличчі з'явився вираз гострого болю. «Заховай шаблю, урус, – сказав кланюючись Товмач. – Моя все казать. Наша не зрадник, наша хоче мало-мало краще земля, кращий степ, більше вода». Чорний степ, чорна земля, мало-мало вода, зовсім мало-мало дерева. Тут красива земля, багато-багато вода, а людей нема. Калмик хоче тут випасати своя табун, своя отара, ставить тут своя юрта, їздить тут в своя кибитка. Калмик хоче переселитись тут. Козаки мовчки приглянулись. Ну а далі, спитав Арсен, чого ж ви їхали до султана? Кримський хан – ворог для калмик. Хан – рубати, убивати калмик. Наш князь – посилати посольство, щоб султан – давай ця земля для калмик. Пуста земля, нічия земля, щоб хан не нападав на калмик. Чоловіче вигукнув палі. Але ж ця земля наша, і князь ваш має знати про це, адже він сам приходив торік під Чигирин допомагати нам у війні проти султана і хана. А крім того, мав би спочатку запитати дозволу царя, а не слати посольство до султана, хай йому чорт. Тож повертайте голоблі назад». В очах того меча майнув переляк. «Урус, моя маленький чоловік, не вбивай, урус». Не бійся, ми вас не зачепимо. Можете їхати собі, але передай своєму князеві, що цар знатиме про це його вчинок і, сподіваюся, по голові не погладить. Коли років 50 чи 60 тому ваша орда прийшла з Сибіру чи з Китаю, у руси дозволили поселитися вам по цей бік Волги з тим, щоб ви захищали рубежі Московської держави, а не піддавалися турецькому султану. Зрозумів? «Моя, розумій, розумій!» – закивав головою товмач, і рукавом кожуха витер спітніли лоб. «Моя, передавай! все передавай! Моя, повертай додому!» «От і гаразд, а тепер можете їхати собі!» Зайшовши до військової канцелярії Семен-Палі, Арсен Звенигора і Роман Воїнов уклонилися сивовусому Кошовому, а потім вистрончилися, заумерли перед ним. Сірко обняв їх, уважно оглянув. Від його пильного погляду не приховалася і глибока зажура, що зачаїлася в примерклих Арсенових очах, і схудлі опалені морозними вітрами козацькі лиця, і зосереджена заклопотаність у всій доладній палієвій постаті. Бачу, приїхали не з порожніми руками, сказав він. Привезли новини і, здається, не тільки гарні. Ви вгадали, батько сумно відповів Арсен. То чому ж похнюпився козача, мов сирота, на чужому весіллі? Арсен тяжко зітхнув і коротко повідомив про зникнення нареченої сестри. Ця звістка, видно, схвилювала Кошового. Він закусив кінчик сивого вуса і довго мовчав, потім підвів очі. Отже, ти кажеш, вони в Криму? Де ж саме? «Мабуть, в Ахмечеті в ту ніч від'їздив з Немирова Акмечетський Салтан Газібей, і важко повірити, щоб він повернувся з України додому з порожніми руками». «Справді важко. Але клянусь усіма святими, я доберусь до нього і відомщу», – вигукнув Арсен, стискаючи в бессилі люті кулаки. «Ми разом відомстимо», – додав Роман. «Чекайте, хлопці, чекайте», – зупинив їхній порив сірко. «Про це ми поговоримо потім. А зараз сідайте, розповідайте, я хочу знати все». Козаки посідали до столу. На дзвінок кошового молоденький джура вніс чималий дерев'яний дзбан пахучого пінистого меду, поставив розмальовані візерунками високі череп'яні кухлі, з ручками наповнив їх. Палій докладно розповів про їхню поїздку на правобережжя, про свавілля Юрія Хмельницького в Немирові, його нелюдську жорстокість, про Немирівську залогу і наміри турків улітку розпочати новий похід на Україну на цей раз під Київ, про наказ кримчакам напасти на Львобережжя, про зустріч із калмицькими послами до султана Магомета і про бажання калмицької орди перекочувати з чорних земель на Правобережжя. Сірко мовчки слухав, не проронивши жодного слова. Тільки по тому, як у нього блискали очі і правиця затиснулася в кулак, можна було догадатися, що Кошового вразило почути до глибини душі. Палій яскраво змалював страшні картини за пустіння, горя і убодства, яке козаки бачили під час своєї подорожі. А в кінці сказав, «Брато вбивши жорстокі війни між лівобережними та правобережними гетьманами, безбережні напади татар, шляхти – а особливо турецька навала зруйнували нашу дорогу Україну, поставили її над прірвою. Здається мені, ще один удар, і вона впаде в неї. Йдеться про те, що правобережжя може стати чужою землею, якщо ми не заселимо його своїми людьми, якщо не піднімемо з руїн міста і села. По всьому видно, що гетьман Самойлович, незважаючи на те, що він багато сил приклав для оборони Чагирина від турків, не розуміє цього і дбає тільки про збереження своєї влади над лівобережжям і про те, як би цю владу зробити спадковою, тобто передати свою булаву котромусь із синів, яких він уже призначив полковниками. Бо коли б розумів то не затримував би силу міць на лівому березі втікачів з правобережжя, не посилав би свого сина Семена, полковника Прияславського, повертати тих втікачів і палити ржищів, стайки, корсунь і прилеглі села, щоб їх ніхто не заселяв. Зовсім не можна покладатися на Юрка Хмельницького, який робить разом з татарами розбійницькі походи на лівобережжя, щоб вивести звідти людей на свій бік і заселити його. Наш народ добровільно ніколи не піде під владу турецького султана». На жаль, Юрій не розуміє цього або ж не хоче розуміти, бо відступати йому нікуди. Занадто багато крові пролив він, багато горя завдав народові своєму, щоб сподіватися на його прощення, а тим більше на повагу і любов. Залишається одна сила, що здатна захистити правобережжя – Москва, опираючись на її явну чи таємну, в залежності від обставин, підтримку, запорожці можуть і повинні відродити цей нещасний, сплюндрований край, повернути його в лоно нашої матері-вітчизни, інакше його посядуть чужинці. Довго всі мовчали. Вражені палієвою розповіддю Навіть Арсений Роман, які вже не раз чули Свого товариша, які разом з ним Бачили все, про що він щойно розповів Тільки тепер усвідомили В який страшний час вони живуть Який тягар покладає життя на їхні плечі Нарешті зітхнувши Сірково підняв Обважнілу голову і тихо промовив «Спасибі тобі, козаче, За твої щирі, правдиві слова За твої оболівання» і многотрудну подорож. Справді, живемо ми в страшний час. Доля послала нам тяжкі випробування, а серед них найтяжче – смертельну небезпеку з півдня, з боку Ханського Криму і Султанської порти. Ці відвічні вороги наші вже витоптали пів України і посягають на те, що ще зосталося. Проти них ми і повинні передусім скерувати всі сили. Доки кінь людолова топтатиме копитами нашу землю, Доки хижий аркан душитиме білу шию дівчини-полонянки, Доти ми мусимо міцно тримати в руках шаблі. Я стояв і стоятиму на цьому, поки днів моїх Та власних сил наших замало. Тільки разом з Москвою, разом з братом нашим, Народом руським ми вистоїмо, і переможемо в цій смертельній боротьбі. Тільки так. Інакше бути не може. В мене якийсь час, і знову піднімуться по всьому правобережжю сели і міста. Заколосяться житом пшеницею широкі ниви. Залунає від порогів до Карпат, і поліся наша пісня і наше слово. «Дай Боже!» – промовив Палій. «За це ми не пошкодуємо своїх сил. Наше щастя, що маємо такого військового ватага, як батько Кошовий. Будемо сподіватися, що він докінчить те, що намислив і за що стояв усе життя». «Е, синку, старого хвали та з дому веди», – зупинив його жестом сірко. «Докінчать, мабуть, інші». А мені б тільки ще хоч раз погромити супостата Мюрат Гірея, відомстити йому за напад на Січ, за руйнацію землі нашої, за сльози люду православного. А головне дати йому так по зубах, щоб відпала охота пройтися влітку з ордою у полівобережжю». В Арсена радісно блиснули очі, він схопився. Батьку, то буде похід на Крим? Коли ж?» Сірко обняв козака, посадив поряд з собою. «Розумію тебе, синку, але не поспішай. А всьому свій час». Частина друга. Крим нещадно струснути. Сірко на Крим 10 тисяч запорозців. Такої кількості воїнів Січ не виставляла одночасно ніколи. В морські походи, звичайно, ходили тисяча або дві, в сухопутні – шість-вісім тисяч козаків. Тепер же на клич прославленого Кошового відгукнулися всі, хто міг тримати шаблю в руці. А таких після турецької навали на правобережжя з'явилося в запорозьких володіннях чимало. Хто втратив у вирі лихоліття сім'ю? Хто не хотів гнути спину перед лівобережною старшиною, котра запаніла і почала притісняти свого брата-козака, то витікав на низ і поповнював сіркове військо. Наступного дня після переходу на лівий бік Дніпра Кошовий, замість того, щоб податися прямо на південь, на Перекоп, куди по знайомих путівцях не раз і не два ходили запорожці, повернув військо на схід до річки Молошної. Молоді козаки дивувалися і стихаремствували, старі мовчали, довіряючи своєму досвідченому полководцю, але теж були в душі незадоволені. Це ж не жарт – накидати такий гак. Одначе ніхто не смів перечити. У поході кошовий або наказний отаман мав необмежену владу і за непослух міг скарати на горло. І що собі надумав старий, бурчав метелиця – так ми чого доброго відмахаємо до самого Азова. Цить корнію, якщо не хочеш Київ скуштувати, шепів шевчек оглядаючись. Сірко знає, що робить. Сірко справді знав, що робив. Дійшовши до Молошної, він дав війську денний перепочинок, а потім, круто повернувши на південь, швидко попростував до Сиваши. Тепер йшли тільки вночі. Визначаючи шлях по зірках і ледь примітних у темряві степових могилах та балках, а вдень спочивали в глибоких долинах, варили кашу, випасали коней. Сторожові загони, розіслені кошовим на відстань, яку міг проглянути верхівець, пильно стерегли спокій війська. Тому ні перекопський Бей, ні тим більше хан, Мюрат Гірей не знали, що над Кримом нависла небезпека. Запорозьці в Брід перейшли Севаж і несподівано з'явилися в Криму. При основі неширокого півострова, що глибоко врізувався в море, розбили табір. Це місце було зручне для оборони. До того ж, тут була вода. У розлогій, порослій травою, балці нуртувало чимале джерело. Поки запорожці напували коней, лагодили зброю і зброю, та на швидку руч снідали солоноватою саламахою, сірко зібрав отаманів і значних козаків на раду. Всілися півколом на траву. Браття отамани! Молодці, запорозькі, промовив Кошовий, стоючи в центрі. Ось ми знову ступили на землю Криму. Прокляту землю Агарянську, Бусурманську! Сили наші сьогодні немалі, та все ж запорука успіху військового в несподіваності нападу. Нам щастило досі, оминувши перекоп потайки пробратися Ногайськими степами і вийти в тили ворога. Тепер, браття, перемога на вістрі козацької шаблі в бистрих ногах наших коней, та ще в твердості і мужності наших сердець. Ми промчимо, як буря у три кінці Криму, до Бахчисарая, до Козлова і до Кафи, і знищимо все на своєму шляху. Примітка Козлову по татарському Гезлеву, сучасна Євпаторія. Отже, слухайте мене уважно. Я, з двома куренями, залишуся тут, і ждатиму вас рівно п'ять днів. У суботу в півдні, в час найкоротшої тіні, ви всі мусите повернутися сюди. Хто запізниться, хай покладається на власні сили і самотужки, пробивається додому. Наказним отаманом Кавського загону я призначаю Івана Рога, а на випадок його смерті – чи тяжкого поранення Василя Заболотного». Козловський загін очолять Іван Стягайло та Андрій Могила. На Бахчисарай піде курінний отаман Матвій Шумило, а йому поміч, сірко зробив паузу і оглянув присутніх, Семен Палій. «Молодий ще!» – буркнув хтось із старих сивовусих козаків, яких зачепило заживе, що недавно прийнятого до коша новачка призначено військовим товаришем наказного отамана. Сірко не любить, коли йому перечили. Він суворо глянув довкола. Твердо відрубав. «Буде так, як я сказав. Палій справді, молодше, за багатьох із нас і декому годиться в сини. Та зате розуму у нього вистачить на трьох. А розум у нашім ділі теж не остання річ. Бо, як відомо, до булави треба й голови». З горе непомітно штовхнув Палія в підбік. Той скосив очі і усміхнувся у невеликі вуса. Видно, йому було приємно, що сам Сірко так високо оцінив його. Тим часом Кошовив вів далі. «Виступайте, браття, не гаючись, мій вам останній наказ. Ми прийшли сюди не тільки відомщати, не тільки вбивати і палити». Тих, хто не чинитиме опору, беріть у полон. Ми їх обміняємо згодом на своїх людей. І визволяйте, єсир, люд християнський, невільників бусурманських, треба нещадно струснути Крим, відомстити за розорену землю нашу, за сльози, кров і страждання людей наших. На цьому я стояв і стоятиму до останніх днів своїх. А тепер рушайте з Богом». Вогненними смерчами покотилися по Кримові три козацьких загони. Мчали вони так швидко, що татари втікачі не встигали сповістити про смертельну небезпеку своїх одноплемінників, які жили в глибині півострова. Захоплені зненацька кримські улуси ставали легкою здобиччю запорожців. Султани, беї. Мурзи і просто багаті люди кидали напризволяще майно і захопивши тільки коштовності, та рідних стрімголом чали на південь. Визволені з рабства невільники, хапали татарських коней, зброю і ставали до лав запорожців. Жадоба помсти палила їхні серця. Для них Крим був ненависною землею, тут вони роками мучилися в страшній неволі, і тепер, несподівано здобувши свободу, з лютістю і нещадністю накидалися на ворогів, били, ламали і спалювали все, що не могли взяти з собою. Свій загін наказнив отаман Матвій Шумило розділив на чотири частини. На чолі одного він прямою дорогою йшов до Бахчисарая, а три інші, які в свою чергу ділилися ще на два чи на три, послав бічними шляхами, щоб прочесати якомога ширший терен. Перший сильний опір татари вчинили в Ак-мечеті невеличкому селищі з приземкуватими глиняними саклями, що ліпилися тісно навколо палацу Калги та чималого кам'яного будинку Салтана Газібея. Примітка Калга татарської, друга, після хана особа в ханстві. Калга у своїй резиденції жив тільки наїздами, і вся влада в місті належала Газібею. Бажаючи врятувати свою родину, Салтан сотно вершників безстрашно кинувся на зустріч з запорузцям. Тим часом його жінки і діти у супроводі відданих слуг, що духом чали до бахчисарає. Та що могла вдіяти сотня татар проти двох тисяч козаків? За кілька хвилин вона впала, як трава під косою. Єдиною тіхою для загиблих було хіба те, що разом з собою вони встигли забрати в краще із світів десяток чи півтора запорожців, а разом з ними і наказного отамана Шумила. Сивовусий, запорожець не звик ховатися за спини товаришів і йшов у першій лаві. В одній з вузьких вуличок, обнесених облупленими глиняними тинами його й влучила під саме серце довга татарська стріла. І він не скрикнув, не зойкнув, упав на суху землю і зразу затих. Батька вбили. гукнув у розпаче Сікач, сплигуючи з коня. Чуєте, батька вбили? Над розпростертим тілом отамана схилилося кілька запорожців. Крик жалю вирвався з їхніх вуст. Отаман лежав у горілиць, а весь заюшений кров'ю, довкола збирався все більше натовп козаків, бо страшна чутка миттю пролетіла по лавах. Скориставшись замішанням, що несподівано охопило запорожців, Газібей миттю повернув коня і, залишивши жменю своїх воїнів на поталу, кинувся навтюки. Його ніхто не переслідував, а Запорозці зібралися біля свого мертвого отамана. Під'їхав Семен Палій. Мовчки скинув шапку, зліз коня. Сякач також мовчки витягнув у вбитого за пояса отаманську булаву, простягнув Палієві. Поволі сумно вклонився і тихо промовив. «Чолом тобі, наказне отамане, що будемо робити?» Розпашіли від бою, палію у першу мить аж відсахнувся, не вірячи в те, що сталося. Та пильно оглянувши на нерухоме, закривавлене тіло старого отамана, взяв пернача. Старі запорозці очікувально дивилися на молодого отамана. «Ну, як він зараз поведеться? Чи не утне якої-небудь дурниці?» Палій, помітив в очах декотрих старих козаків, Насмішкуваті іскорки, і в його серці спалахнула злість. Знайшли час старі шкарбани для кпинів, тому його голос продзвенів сухо, бо навіть суворо. «Браття, не час оплакувати зараз загиблих, але і без почести залишати тіла їхні в чужій землі ми не можемо». Тож хай тут зостанеться сотня сподвижників покійного отамана, вони його й поховають, як належить, а ми спробуємо наздогнати втікачів або на їхніх плечах увірвемося в бахчисарай. Гайда за мною. Гулкопит розлівся над крим'янистою долиною Салгіру. Коли запорожці вибралися за как мечеті і вискочили на високий горб, звідки відкривався широкий краєвид, і на обрії засиніли в голубій млі далекі гори, вони побачили за версту чи дві хмарку сірої куряви тоді кали до бахчисарая недобитки акмечецького салтана та їхні жінки з дітьми. Козаки закричали, засвистіли і погнали коней ще дужче». Втікачі в нас догнали за півверсти від лісу, що густо кучелявився повзгір'ю. Незграбні татарські халабуди зупинилися, з них сипунули чорноголові татарчата, заверощали жінки. Від передньої халабуди шарахнувся у бік до лісу вершник у білому тюрбані. Перед собою на луці сідла він держав двійку маленьких дітлахів. Не оглядаючись, стрілою помчав до чогарників, де сподівався знайти порятунок. «Приймайте, хлопці!» «То сам Салтан, хай йому грець!» – гукнув метелиця, притримуючи коня біля халабуди. «А я загляну до його гнізда, може, упіймаю як ту пташину?» – за Салтаном кинувся Арсен зі своїми побратимами. А в акмечеті він обшарив весь Салтанський будинок, але зладки і стехи не знайшов ні серед убитих татар, ні серед звільнених бранців. На запитання, чи не привозив Салтан з України двох дівчат, на імення Златка і Стеха невільники відповіли, що повернувся він з Єсиром, та пригадати, чи були серед бранців дівчата, з такими іменами не могли. Охоплені вічає Марсен і Роман, як навіжені, металися по акмечеті. Губився слід дівчат. Це було найстрашніше. Де ж вони? Куди запроторив їх Салтан? Чи часом не встиг продати в заморські краї? Один він міг дати достовірну відповідь. І козаки, не жаліючи коней, вихором погналися за далеким вершником у білому тюрбані. Нас догнати, будь-що нас догнати і взяти живцем. Тим часом метелиця, не злазячи з коняр, вонув чорну кошму, якою було завішено халабуду, і заглянув усередину. Там, забившись у куток, причаїлася жінка в барвистому татарському одязі. Ге-ге, і справді пташина заговув радістом метелицей, щоб краще роздивитися на свою здобич, ще нижче нагнувся під самий дашок халебуди. Та ще яка гарна, побої мене грім, дарма, що не хрещене. жінка з жахом дивилася на вусати, налити кров'ю обличчя старого козака. Пишна руса-коса розсипалася по її округлих білих плечах. Красиві руки зметнулися вгору, мов крила чайки, і застигли перед зблідлим лицем, ніби бросили пощади, або захищалися від удару. «Пане, не вбивай мене, не вбивай!» – скрикнула жінка по-польськи. «Я не мусульманка, християнка є з тим». Метелиця спантеличено глипнув на неї, Товстою п'ятірнею пошкріб голону потилицю, Його суворе обличчя подобрішало, Між бровами розійшлася глибока зморшка. хм кажеш, полька? Так, пане, так. Отже, невільниця виходить? Так, пане, так. А злякалася ж чого? Думала, ви зарубаєте мене. Дурненька, ми невільників не рубаємо, А визволяємо, і ти будеш вільна». «Дзянькую, Бардзо!» – лечутно прошепотіли помертвілі вуста. Метелиця підморгнув їй крутну усивого вуса. «Подякую, не відбудеш. Чоловіка дома маєш? Мала? Ото зрадіє матері його ковінька, коли таке ясне сонечко загляне раптом у його осиротілу хату». «Ха, Ех, був би я молодший». Жінка не відповіла, все ще, мабуть, не вірячи у свій щасливий порятунок. Але до її щік вже почала приливати кров. Металиця з жалем крякнув, важко зітхнув, згадавши, мабуть, про свої шість десятків, і випростався в сідлі. «Ну, пані, перепрошую, я залишу тебе тут, бо мушу їхати. Хлопці, здається, випустили з рук морзу трясця їх мамі». І старий козак прудко помчав до лісу, де стояли збентежені невдачою Арсен і його побратими. Султан пірнув у зарості де зник у добре знайомих йому байраках.